Историята на човечеството е затлачена от изтъпленията на религиозни, водачи и техните последователи и свещенослужители. Като се започна от най-ранните цивилизации в Египет и Индия, през древногръцкия Оракулфа, Делфи и боговете на Римската империя, та до християнството, борбата за власт между духовенството и светското управление излиза винаги на преден план, в част на своята поредица Х. А. МЛР разобличава жреците. Обслужващи големите световни религии, като най ълчните за власт, материални блага и плътски наслади членове на обществото. Първоначално, жреците са духовните водачи на своите народи, дали им писменост, култура и възвишени представи за живота и смърта. Разгледаните от а, автора примери обаче показват, че с течение на времето тези, свещенослужители деградират до там, че повличат цивилизациите към опадък. С митове и легенди. Със заплахите за вечни макифа, отвъдното и за сурови наказания в настоящето божиите люди всъщност, са имали една единствена цел, да манипулират и контролират народа, за да пълнят собствените си кесии. Цена, 17,99 подчерта в къп 6, наклонена черта 9,2 евро, 9789546558060, ха, а, МЛР, най-големите лъжи, в историята, всички права, на български язик. Са запазени. Никаква част от това издание не може да бъде възпроизвеждана, под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, без изричното разрешение на ИК БАРД ООТ. За поръчки се обадете на телефон 02 черта 9790961. или ни посетете на интернет адрес www.bard.bz. Може би ще откриете книгата, която ви интересува. Ще я получите направо вкъщи. На. A, M, -A L, I, -E R, N, G, R, O, S, S, R, -E L, U, Z, -E D, Z, -S H, I, C, H, T, D, Z, L, -E H, R, T. символ за автоскоправо by H, Meller, 2017. All rights reserved. Symbols за автоскоправо, Превод, 2017. Символ за автоскоправо, M, I, -A H, R, O, M, Oformление на Курица, 2018. Symbols за автоскоправо, I, B, 2018. ISBN 978-954-655-806-0. Ха. А. МЛР. А. Най-големите. В историята. Трети. Барт. Издателска къща. От същия автор. Най-големите лъжи в историята. Най-големите лъжи в историята. Втори. Съдържание. Още по-големи лъжи в историята. Едно. Седем. Едно. Загадката със светата троица. Единайсет. 2. Истината за зараждането на езиците. 32. 3. Изгубения рай, Атлантида. 70. 4. Жреци, богове и учени, в древен Египет. И в християнството, 8.3. 5. Тайните на древноиндийските жреци. 106. 6. Тайната на Делфийския оракул. 121. 7. Борбата за Рим, 1.3.5. 8. Барбароса, кратка биография или една. Нова историография, 1.6.7. 9. Трите големи лъжи на християнството. Истината за средновековието. 192. 10. Тамплиерите. Първа част. Трите тайни. На Тамплиерите. Или възход и падение. На най-могъщия рицарски орден. На средновековието. 206. 11. Тамплиерите. Втора част. Действителните. Причини за изчезването на ордена. 232. 12. Строго секретно. Заболените в тайна. Източници на християнството 240. Още по-големи лъжи в историята 2 258. Още по-големи лъжи в историята 1 Нека се впуснем без много предисловия на право в ма. Терията. Като за начало трябва да си призная, че в никакъв случай не съм очаквал най-големите лъжи в историята, том 1, да се превърне в бестселър, макар че всеки автор тайно сена дява книгата му да се продава като топъл хляб. До момента, са купени близо 100 000 бройки вече на пет езика. Това, до някъде ме очуди, тъй като в нея бях споделил някои не, особено праволинейни възгледи за историята, които едва ли биха могли да минат за политически коректни и не, получиха особено голяма подкрепа от страна на всички представители на историографическия изтаблишмент. Обявиха ме за непокорното дете на историците, но това ме зарадва, тъй като няма нищо по мизерно да бъдеш част. От стадото на послушните и наивни бейургери, казващи, да, на всичко и всеки, движайки се извън някои, научни среди, получих, обаче и редица предимства. Не се наложи да правя, ин, Интелектуални, разкрачи, нямаше нужда да се кланям на всички посоки и да моля за одобрение, както правят днес. За съжаление, доста, историци, понеже са част от опре. делени институции и се подчиняват на дадени правила. Налагащи им до голяма степен какво могат и какво не му. Гът да казват. 7. Ха. А, МЛР. В този дух написах с радост и удоволствие и втория том. На, най-големите лъжи в историята, който също се продава. Добре. Едно германско издателство промени обаче заглавието. На, най-големите фалшификации в историята, факт, с който, като автор трябва да се примириш. В резултат възникна нещо като фен-клуб на Хорст МЛР. Тъй като продължавам да си приказвам и пиша както ми ха. Ресва, не се съобразявам с никого и най-безкомпромисно. Разкривам лъжите в историографията, независимо от кой. Идеологически или политически ъгъл идват те. Дори Ролф, хоход звезда се свърза с мен. Световноизвестният автор на, на, местникът, ме похвали, нещо като литературно рицарско звание. Имаше обаче и някои критикари, които не можаха да се въздържат да мърморят за моя стил, нещо, което се прави винаги, когато се страхуваш от дискусия по същество или не ти достига интелектуалният багаж. Поняти. Ето, стил, е толкова разтегателно, че може да означава всичко или нищо. 99% от моите читатели обаче, харесват непринудения ми език, същия този стил, както и факта, че не крия нищо и говоря и пиша като обикновения, човек. Между другото, така са правили и Лутер и Бертолт, Брехт. Но да се върнем към текста. Звезда германски драматург, Рот. 1931 година, един от основоположниците на документ, Талния театър. Пиесата му, Наместникът, 1961 година, тематизира отношението на Ватикана към Холокоста. Смятана първоначално за прекалено провокативна. Пиесата е публикувана едва през 1963 година, когато е и нейната премиера в Западен, Берлин. При няколко европейски постановки се стига до бурни сцени сред пубе, ликата, а до 1966 година авторът забранява поставянето на пиесата в Източна Европа. С опасението, че ще се използва за пропаганда срещу католическата църква. На български е издаден един сборник с две пиеси и есета, юристи. Лекар. Ки. Върховете на айсберга, Народна култура, 1986, превод Яна Мотъвчиева и Стефан Начев. Б.П.Р. 8. Най-големите лъжи в историята 3. Какво ще намерите в тази книга? Нека повторя, след като първите два тумана, най-големи, те лъжи, намериха толкова много читатели, без съвсем естест. Вено да напиша и трета част. В първия том разобличих предимно исторически личност. Ти, от Цезар, Стария Кръвопиец и Касапин, до Наполеон и Бисмарк. Тези личности, творили история, бяха в центъра на вниманието. Вторият том ни някои идеологии и философии, от комунизма до фашизма и други идеи. Сегашната трета част основната ми задача е да осветля различни божества и техните жреци. По-конкретно тази книга гави предлага отговори на следните въпроси. Какво се крие всъщност зад загадката на Светата Тро? Ица? До сега никой не ни е казал за какво става дума. Бог, Отец, Бог, Син и Светия Дух са едно и същевременно три. Различни неща? Едно-едно-едно равно едно? Същност историята ни дава точен отговор на този въпрос. За какво става дума при митичната, мистериозната и, много интересната Атлантида? Изгубеният рай? Същест. вувала ли е или не? И ако наистина е съществувала, как е, изглеждала тази чудна цивилизация? И още нещо, редно ли, е един историк изобщо да се занимава сериозно с тази тема. Какви са били тайните на древногръцките жреци? Както, знаем, зад много от политическите и историческите събития, в древна елада са стояли жреците. Те са били кукловодите, зад корисите. Но как са успявали да контролират, манипули, и дирижират цялото население? 9. Ха. А, МЛР. Същия въпрос можем да си зададем и за египетските и римските жреци. В древен Египет и древен Рим божествата и техните свещенослужители са играели много по-същест. Вена роля, отколкото обикновено ни учат в училище. Но как? Точно тези жреци са манипулирали вярващите. Средновековието, особено в Германия, също дава богат урожай, що се отнася до влиянието на свещениците. Поната. Так в тази книга ще го покажем с помощта на биографията на император Фридрих Барбароса, кои са били мистериозните тамплиери, тази странна амалгама от войни и монаси. Кой е изкувал най-убийствената военна каста за всички времена? От голям интерес е и въпросът какви техники се използ. Вали авторите на библията и как точно е написан новият завет. Нека също така попитаме, кога и как се създава човеш, кият език, говоримият и писменият. Езикът със сигурност не, ни е даден от Бог, както едно време са се опитвали да ни, втълпят. как, значи, е протекал този спектакъл. Кога и как, сме се научили да говорим и да пишем, като оставим настра, на всички захаросани религиозни приказки. И накрая, кои са трите най-големи лъжи на християн, ството и от кои извори са черпили авторите на Стария Заветва. Действителност, това е само кратък преглед на съдържанието на следващите страници. Потопете се отново смен в миналото, чието загадки чакат да бъдат разгадани. Като начало нека погледнем темата за Светата Троица. Всъщност тази тайна може да бъде разкрита съвсем лесно. А феноменът разбран напълно, ако човек познава историята. 10. Загадката са Светата. Троица. 1. Ама не е ли прекрасно да се издигнеш над боговете и да бъдеш техен съдник? Че нали обикновено е точно обратно? То, ние, смъртните, биваме съдени от Божествата, които си играят с нас и винаги изглеждат по по-умни и по-мъдри от нас. Едно от най-объркващите неща, което ни мъчи от деца, е потайното учение за Светата Троица в християнската църква. Как, подяволите, да го разбираме това учение? От една страна, могъщите на думи господата теолози го, ворят за един Господ, в същото време обаче твърдят, че са. Щият този Господ се манифестира в три личности. Звисоко, вдигнат показалец ни разказват за едно. Бог Отец, две. Син Божи, Исус Христос, и три. Светия Дух. Става дума за тайнственото, Триединство или за светата Троица. Според твърденията на теолозите имаме една личност и същевременно три личности. Как обаче човек, разполагащ, с малък и жалък разум, да, разбере това твърдение. Едно нещо или една личност са, съществува веднъж. Или пък три пъти. Но не и веднъж, и е да, но временно три пъти. Подобно твърдение противоречина, всякаква логика. Едно-едно-едно равно едно? Това уравнение няма как да е вяр. Едно-едно, ха. А, МЛР, но. Здравият разум се възпротивява с всички налични сили. Дори на децата им се изправят косите от тази липса на ло, гика. Посмеели човек обаче да я посочи с пръст, господата, теолози отново предупреждават с високо вдигнат показалец. Как може едно малко и незначително човешко мозъче да иска, да разбира Господ? Та това е светотатство. Горделивост. Чу, век не е в състояние да разбере Господ. Господ може, ако му, се прииска, да направи от единица тройка. Може да обърне, всякаква човешка логика с главата надолу. Като незначител, но човече, си длъжен да пълзиш в прахта, когато става дума. За Господ или за Неговите земни наместници, свещениците. Прах, подчинявай се, крещиклират, помагайки си скретви. И отлъчване, ако някой се осмели да се възпротиви и да използва собствения си разум. Има луе и има пазени в дълбока тайна кръгове, съставе. Ни от най-умните теолози, които са се опитвали да разгадаят тайната на Светата Троица. Столетия наред те са си блъскали. Главите над невъзможния въпрос как така една личност ефа, състояние да бъде едновременно Бог Отец, Бог Син и Свети, Дух, Те е три различни личности. Светата Троица, Мили Боже, наистина си имаме работа са, голяма загадка, която обаче не бива да се поставя под съмне, ние. Та нали цялото християнство се гради на това предположение. Жение. Догмата за триединството е приета като край Камък на първия Вселенски събор в Никея през 325 година, след Христа. Днес на това място се намира градът Изник, близо до Истанбул. Въпросът е бил обсъждан и разнищвани, на по-късни събори, както и от редица отци на църквата. Хъм, през следващите векове дори господата теолози, кои, толщ са на, ти, с Господ, са имали правото единствено да вярват. И въпреки това техният разум се е възпротивявал, до крайна степен. Като резултат имаме какви ли не авантюристични тео, логични интерпретации и интелектуални тълкувания, не. 12. Най-големите лъжи в историята трети, по различни от непорочното зачатие, развенчано от нас, в една от предишните ни книги. Но дори те, най-големите, умове на теологията, са капитулирали. След като напрегна, ли до краен предел умствените си възможности, те смирено, си признали, не е възможно да погледнеш Божиите карти. И. Така въпросът останал неразрешен дори и в кръжоците на църковните мислители. Всъщност можем съвсем лесно да разгадаем тайната. На Светата Троица, само трябва да познаваме историята. В. Действителност разполагаме с точно четири исторически. Факта, които веднага и с един удар ни позволяват да разгада, е мистерията. Трябвало е просто да се въоръжим е малко историче, ски познания и да се приближим така към триединството. Почти никога или съвсем рядко е обръщано внимание на факта, че има точни исторически примери за християнска, та света троица. Още поревностно е премълчаван фактът, че наистина съществува някаква тайна във връзка с това, божествено триединство. Разболим ли обаче точно тази тайна, тогава загадката изведнъж се изпарява и можем да разберем какво действително се крие зад нея и какво са, искали да ни кажат отците. Така че нека разбурим тайната на Светата Троица. Факт едно, както казахме вече, божественото триединство съвсем не, е било измислено от християнството. За това нека се върнем, малко назад в историята на религиите. Още в Древен Римна, пример е имало такова триединство, на латински са му казвали, Trinitas. Идва от гръцкото Trias, което означава, Тройка. В Рим, това триединство се отнася до божествата Юпитер, Юнонаи. 13. Х. А. Емелер. Минерва, много уважавани богове, които римляните открадна, ли от гърците. При тях имената са били Зевс, Хера и Атина. Юпитер, небесният господар. За римляните Юпитер бил върховното божество, глав. Ният Бог в пантеона. Веднага ни правят впечатление някои, паралели с християнския бог отец. На повечето изображе, ние Юпитер наклоне на Чертазерс е показан с брада. Също като Господ при християните. И двамата седят на трон в небесата, символ, лизират, светлината. Едно от постарите имена на Юпитер, е Диас Питер, в което откриваме латинската дума за «ден», «дас». Двамата богове са далеч помогащи от всички останали, неоспоримите авторитети в пантеона. Християнският Господ е все могъщ, но и с Юпитер е било по-добре да не се закачаш, тъй като е печелил прекалено много битки. Да повторим. И двете личности са смятани за 1. Бог Отец Две, Брадати Три, Седящи на небесен трон 4. Повече или по-малко всемобещи И двете божества са Най-силните и най-личните Наричали Юпитер и Аптамас Максимас, тъе, най-силния, най-великия, Бог Пет, Двамата богове са били господари на цялата материя Или енергия Юпитер мятал мълнии към земята, затова го Наричали и джулпата Рефиаритьяра ЮС звезда, мълниеносния. Християнско. Звезда тук авторът греши, тъй като епитетът Рефиаритьяра ЮС означава грижещ се за побе, доносна война, богата на трофеи и плячка. На Юпитер Феретриус е посветен. Най-старият храм на Юпитер в Древен Рим, построен според легендата от Са, Мия Ромул при основаването на града. Като жертва тук се е принасял снаря. Жението на противников пълководец, победен от римските региони. Името на Юпитер мълния на латински е ФЛЗюар и Б. 14. Най-големите лъжи в историята трети. Юдейският Господ пък е бил в състояние да направи човек. Кал, освен това, бил сътворил целия свят за няколко дни. Имаме, значи, не по-малко от пет общи черти. Е, има и разлики. Да вземем, например, някой от епитетите. За Юпитер. Юпитер статор, вдъхващ сила и издръжливост на Рим. Ските войници, за да не отстъпват в битката. Юпитер инвиктус, непобедимия Юпитер. Юпитер Пропубнатор, Юпитер защитника, пазителя. Юпитер плуви, който изпраща дъжд. Юпитер Тонанс, гърмящия Юпитер. При германите, Юпитер се превръща в Бог донар, скандинавската мито. Логия е тор. Наненски и до днес думата за деня четвъртък. Едиоен Ярестией. Да е денят на Донар, на Тор или на Юпитер, Тонанс. Ако се вгледаме по-отблизо, ще видим обаче, че и Хрис, тиянският бог е призоваван, когато става дума да се спечели. Битка или когато човек има нужда от закрила. Така че дори фа, разликите намираме прилики. Около личността на Юпитер имало безброй празници, култове. Процесии, храмове, свещени места, статуи и купища, изображения. В античността Юпитър предприел несравним, победоносен поход. Стари и чужди божества били просто по-емитани, или дори по-ефективно, направо били поблъщани. Смачквани в любовна, но смъртоносна прегръдка. Така скоро не един или двама върховни богове на други. Народи изведнъж започвали да се назовават просто Юпитър. Ти и най-висшето божество при Келтите, в по-късни времена направо е приравнен на Джуопатър Аптамас Максимас. И така, победените, стари богове се превръщали в нови, не, победени. Римляните дори оставили статуите на старите. Божества непокътнати, просто им слагали нови имена. Сета, рите богове не умирали, а били всмукани от могъщия бог на империята Юпитер. 15. Ха. А. М.Л.Р. За него може да се напише цяла книга, от която да научим. Много повече, отколкото от сто исторически учебника. Някъде през Трети век преди Христа Юпитер заприличва, все повече на гръцкия Зевс. Римската култура си присво, Ява гръцкия бог, но му оставя старите митове и легенди. Много от тях, в които Зевс играе централната роля, прос, то били откраднати от римляните и приписани на Юпи, Тер. Само дали на гръцкия Зевс нова одежда и ново име, и, фокусе му кусе, Зевс мутирал в Юпитер. А този Зевс... Погълнат от римляните и прекръстен на Юпитер, бил на, истина нещо страховито. Можел да променя външността, си, както си поиска, и да се превърне в животно, човек, или някакъв предмет. Красивата Европа била отвлечена, отзев с наклонена черта Юпитер, преобразен като огромен бик. Леда, ху, бявката съпруга на спартански цар, била прелъстена от, лебед. Но той можел да се покаже и като сатир, като мъж. Или жена, като съпруг, като златен дъжд, дори като същество, изваяно от пламъци. Завидно, нали? Майсторна, маските. Не само успявал да прелъсти голям брой жени, но и винаги налагал волята си. Хера, царицата на богините. Както видяхме, Юпитер бил само едната част от римската. триада. От едната му страна стояла богинята Юнона, Нари. Чана от гърците Хера, неговата съпруга, която е втората част. От триадата. Ревнивата юнона на черта Хера била закрилницата на брака и же. Ните. Нарекли сме цял месец на нея, юни. Наричали я и ел Ридзина, кралицата юнона. Погледнато от към историята на религиите, ще видим, че тя е поредната брънка от цяла верига. 16. Най-големите лъжи в историята 3. Изида, египетската богиня, отговаряща за ражданията. Брака и жените. Гръцката Хера, римската юнона. Светата Дева Мария в християнството Божията майка, изпълнена с благодат, често е ставала обект на молитви за помощ, отнасящи се до семейството или брака. Днес вече е почти неизвестно, че статуи на Изида, древно, египетската богиня, били само леко преправени, когато Хрис Тянството взело връх. Така Изида станала светата Дева, тъй, като и двете били, Божи и майки. Изида често е изобразявана. С бебе в ръце и някои каменоделци просто поочукали нейните статуи, докато изчезнат египетските елементи, като перуката. Например, за да може след това от остатъка да се измайстори за братката на Мария. Но както и да е, при всички случаи Юнона е вторият еле. Ементо от римската триада, Атина или Минерва. Третата в този съюз била Минерва, на която гърците каз, вали Атина. Тя била богинята на мъдростта, но и на борбата на изкуството, на занаятите и на ръкоделието. Покровителка, награда, носещ нейното име, римската триада, ето че и в Древен Рим имаме триада, съставена от Бо, Жествата Юпитер, Юнона и Минерва. За римляните те били, известни като капитулийската триада. Столицата на импе, две, най-кратко голема и те и в и 3-17, ха. А. М. Рията, на върха на хълма капитоли, най-високата точка на града, се издигал главният храм на триадата. Капитолийската триада с пълно право може да се прирав, Ни към християнската света троица. В капитолийския храм, главното светилище на римската религия, имало три помещения, наричани си от откъдето. Идва и думата Кирия. Всяка зала била посветена на едно от божествата. В империята имало редица подобни храмове, винаги нари. Чани, Капитолии, но същинският, първообразът, бил, както, вече казахме, на най-високия хълм в Рим. В централната зала, се отдавало почит на Юпитер, вляво от него била Юнона, Афа. Дясната, Килия, било мястото на Минерва. Древните римляни вярвали, че помолиш ли се на Бо. Жествената триада, си си осигурил подкрепата на най-ваш, ните божества. В такъв случай спокойно можеш да гледаш. Напред, след като си привлякал най-мобещите боговена. Своя страна. Така че триадата в никакъв случай не е измислена от Хрис. Тияните. В Древен Рим съществували даже няколко такива триади. Преди да започне кариерата на Юпитер, Юнона и Еминер. Ва, божествата Юпитер, Марс и Квирин са образували такава. Триада. Марс е бил богът на войната, а Квирин също отгова. Рял за военните действия, но в поранните времена. Имало и още една римска триада, състояща се от Церера. Либер и Либера. Церера била богинята на земеделието и Пло, дородието, покровителка на брака. Либер бил първообразът на Бакхус, бога на виното, а неговата сестра Либера отгова, реала за женствеността и плодовитостта на жените. Тези три божества образували така наречената авентинска триада, по-читана на хълма Авентин звезда в Рим, звезда най-южният от седемте хълма на Рим. Б. П. Р. 18. Най-големите лъжи в историята трети. Най-късно сега би трябвало да осъзнаем, че още от древ, ни времена хората отдавали особено значение на числото. 3. Тройката била свещена. Но защо? На този въпрос ще се спрем след малко по-подробно. Преди това нека обърнем още малко внимание на божествената триада. Гръцките триади. В гръцката митология също срещаме божества, събра, ни в триади. Основните богове в древна елада са, разбира. Се, Зевс, Върховното Божество, Посейдон, Богът на море, То и Хадес, Богът на подземното царство. Приемало се, че тези три божества привидно се разпределили помежду си целия свят, единият отговарял за моретата, вторият за подземните недра, а третият Зевс, за всичко, случващо се, надземната повърхност. Освен това, първоначално съществ. Вували и три, по-късно девет музи, които се грижали за изкуствата. В Древна Гърция имало трима съдници над мредите, а нимфите, бранещи изворите, също винаги били три. Друга, трия да виждаме в групата Лето, Артемида и Аполон. Ле, гендата разказва, че Лето била любовница на стария села, достръсник Зевс и родила от него близнаците Артемида и Аполон. Артемида станала богинята на лова, горите и луната, покровителка на жените и децата. Аполон пък отговарял за. Светлината, изцелението, чистотата и скромността, изкуства, та и пророчествата. Няма нужда да помним всички задачи на божествата. Тук не сме в класната стая. Нека само споменем, честечение. на времето отделните богове получавали все повече и повече отговорности. Някои божества ставали по-популярни и били затрупвани с задължения и задачи. Други отивали на 19. Ха. А, МЛР. план. По-интересен обаче е фактът, че хората непрекъснато сбутвали боговете в групи по трима. Друга такава тройка образували Плутон, Деметра и Коре. В митологията на древните елини Плутон бил богът на света. На мъртвите, Деметра имала задачата да се грижи за Плодоро. Дието на земята, за зърното, посевите и годишните времена. А Коре, което е другото име на Персефона, била царицата на подземното царство. Нека и тук не обръщаме голямо внимание на различните отговорности, възложени на божествата. Важното е да осъс. наем, че на където и да погледнем, се срещаме триади. Време е да се събудим. При това то и не е краят. Трияди в даоизма. Всички знаем за какво става дума при даоизма. Думата, тао или дао, означава чисто и просто път. Това е пътят към добродетелта, тъй като сричката, да се превежда като Добродетел или Добрина. Понятието «дзин» пък означава «ръководство». Дъл дадзин представлява, значи, едно ръководство, опис, въщопътя към добродетелта. В действителност в тази книжка се крие много повече, тя съдържа цяла религия, тай, но познание за най-висшите и най-скрити неща, цяла една, философия и дори малко политика. Но кой е авторът на Дъл Дътзин? Според легендата, трактатът е написан от Лаудза. В буквален превод името означава почитаем господин, библиотекар и архивър на императорската книжна колекция, учен от класа. Един ден му дошло до буша от хитруванията на висшата политика и решил да напусне Китай. Когато стиг, нал до границата, бил задържан от граничар или митничар, който го помолил да запише своите мъдрости и прозрения за 20. Най-големите лъжи в историята Трети. Да не се погубят знанията му. Така че за изпълнил мол, бата, написал близо 5000 думи, помахал приветливо за, с богом и изчезнал безследно. Легендата разказва още, че по-чинал на преклонна възраст на неизвестно място. По всяка вероятност за е живял през 6 век преди Христа. В книгата му обаче намираме идеи с много подрев, ни корени. Както обикновено, учените воюват помежду си са. Перата много по-ожесточено, отколкото войниците са своите мечове. Такъв е и случаят с автора на Даода Дзин. Но не зави, си му дали той се е казвал Лаотза или Шулце, важното е на Какво ни учи това духовно ръководство, смятано за най-често Превеждания религиозен текст след Библията и Корана, над 700 превода и още десетки хиляди коментара. Ако се изразим по-модерному, можем да кажем, че книжка Та представлява ръководство за личностно развитие за всеки, дори и за владетели. В нея авторът посочва следните свои, идеали, скромност, простота, любов, към ближния, естест, веност, доброта, търпение, отказ от материални блага, стремеж към истината и мъдрост. Освен това се спомена, Вът и мирът, свободата и отказът от насилие, това са лични добродетели, но и политически постулати. Тези идеали са упаковани в изкусни притчи, изпипани фор, молировки и прекрасни метафори, които могат да се сравнят с най-добрите пера на Европа. За съжаление всяка религия започва с най-висшите мът, рости и завършва с ужасни суеверия. Дълизмът е сполетян от същата съдба. Най-късно, когато се превръща в национална религия, в нея се населват какви ли небожества, несъщество. въщи преди това. Така и в даоизма се появяват три божества, една триада. Наричали ги тримата пречисти, три безсмърт, ни божества, обитаващи небесата. Това са Йоан Тианзъм. небесният преподобен на началото, Тайшанг Даоджа, не, бесният преподобен на божественото съкровище и Лоджа, 21, Ха. А МЛР, небесният преподобен на пътя и добродетелта. Според да Оистките представи те са всъщност един бог, но и същевре. Еменно три отделни божества. Три единство в Древен Египет. В Древен Египет също срещаме триади. Озирис изида, И хор са една от тях. Озирис е изключително интересно бо. Жество, той е богът на отвъдното, на мъртвите и на преражда. Нето, цар на починаните хора и на цялото подземно царство. Мъртвите отговаряли пред него за делата си приживе. Изида била богинята на раждането и прераждането, но и на смъртта. Ахор, богът на небесата, син на Озирис и Изи, да. И тук срещаме Бог-баща, богиня-майка и Бог-син, Непол, различно от християнството. В Древен Египет съществувала още една триада, с Тавено от Озирис, Птах и Сокар. Често тези три божества били обединявани в едно, като Птах по едно време бил. Върховният Бог на сътворението и Господар на всички Бо, Гове, Асокар, Бог на мъртвите. И тук имаме уравнението, едно-едно-едно равно, Триади в хиндуизма. В хиндуизма има толкова много божества, че на човек му, се завива свят. В този пантаун без никакви притеснения се, разхождат хиляди богове. Всеки вярващ на практика може да, си избере един, когато най-много харесва и когато иска да, почита. Това до някъде е много практично, тъй като боговете, зависят повече от хората, отколкото обратно, ако ми позволи. 22. Най-големите лъжи в историята трети. Те тази ирония. Но и в хиндуизма има три супербожества, т.е. Трияда, наричана на езика санскрит Тримурти. Трите божества са Брахма, Сътворител на света, Вишну. Пазителят и Шива, разрушителят. В някои свещени хин. До писания тези три божества се сливат в едно, като фа. Такъв случай се говори за върховния бог Ишвара. Същест. вуват редица скулптури, изобразяващи трите божества като едно, както и показващи едно тяло с три глави. Виждаме, че художници и скулптури по свой начин са решили уравнение. То едно-едно-едно равно едно. Освен това в индуизма има и женски вариант на триада. Та, състоящ се са от Сарасвати, богиня на сътворението, Лакш. Ми, богиня-пазителка, и Кали, богиня на разрушението, малка предварителна равносметка, свещенослужителите на всяка религия твърдят, разбира се, че тяхната триада е уникална и несравнима. Що се отна, се до християнството, трябвало съвсем ясно да се подчер, та е, че Исус е не, само пророк, но и Бог. Христос е уни, кален, защото да го окачествиш единствено като човек или... Същество, което е получовек и полубог, не било достатъч, но на Никейския събор подобни изказвания били осъдени, като Ерес. През следващите години и векове са изписани, безброй теологически трактати, изтъкващи Божественото, начало при Исус Христос и Светия Дух. Въпросът е тема. На разисквания на много събори, цели църкви се отцепват, създават се секти, тъй като това, триединство, е прекалено. Нелогично за мнозина епископи и други висши клирици. През 675 година Католическата църква формулира догма, та за Светата Троица и слага точка. Всеки, който твърди нещо друго, няма да постигне душевен покой и губи небес. 23. Ха. А. МЛР. Ната подкрепа. Въпреки това теолози от различни епохи, продължават да се сблъскват с липсата на логика. Всеки. Посочва по свое осмотрение библейски цитати, водят се, войни продължаващи повече от хиляда години. Но този, математически трик остава необясним дори и за най-голе, мите умове на планетата. За по-малко образованите се ползват метафори. Обясня, Ватин, че детелините също са трилистни, те имат трили, стенца, но все пак става дума за едно единствено растение. Какви ли не и сравнения са правени, само и само да. Се обясни необяснимото. Ето и други примери. Дървото се състои от едно корени, две ствол и три клони. Човекът се състои от ай тяло, две дух и три душа. Ако събереш три факли една до друга, получаваш един пламък. Кубът има три измерения и въпреки това е само един куп присуват се и три преплетени. Кръга и това е причината да виждаме изображението в мно го християнски храмове, всеки от тях разделен на три, но нито веднъж християнството не посочва, че и в го други религии има триади. Интересното е, че в голяма част от тези вероизповедания също се твърди, че трите части на триадата всъщност се отнасят до една и съща личност, така че християнската загадка е всъщност много посета, р. Не можем да изключим, че тя просто е преписана от някоя друга религия. Това обаче все още не ни давареше. ние на загадката. До момента просто установихме, че си, имаме работа с един прастър религиозен символ, появил се, на много места по различно време в рамките на не една и две религии, така че нека продължим разследването. Като начало да, се запитаме защо всъщност всеки път става дума за три, божества, 24. най-големите лъжи в историята трети, три, свещеното число. Числото 3 винаги е имало специално значение. Умни, глави са установили, че за обикалящият ни свят е W наклонена черта а в наклонена черта изме, Рен. Ами времето? Е, нали имаме минало, сегашно и бъде, ще. Гръцкият умник Аристотел посочва, че числото 3 е първото, притежаващо начало, среда и край. Семейството се, състои от баща, майка и дете. Имаме увеличаваща се луна. Пълнолуние и намаляваща луна. Навсякъде в природата сре, щаме тройката. Също в тайни общества и във всевъзможни религиозни писания. Някои езотерици направо се умайват от символиката на числата. Най-известно обаче е учението на Питагор, остроумния и просветен грък, дал на всяко число някакво значение. Дали, пък числата не крият някакви дълбоки тайни? Според Пита. Гор единицата била символ на идентичността, на единството, на основата на всичко, на отправната точка. Двойката също имала голямо значение, обяснено с двамата родители, с светлината и мрака, с голямото и малкото, с плюса и емино, са. А тройката била представител на началото, продължител, но ста и края описвала безброй феномени, като например, целият цикъл на някакво действие, начало, среда и финал. Четворката също била особена заради 4 ягълниците и кубовете, заради пространството и целия всемир. Първона, чално гръцките философии вярвали в съществуването на само четири елемента, огън, вода, земя и въздух. Така питагоровите числа описват всевъзможни явления и чрез тях ставало възможно евентуално да се разберат неща, останали преди това скрити за съзнанието. Числата позво. лявали някои феномени да се погледнат от другъгъл. МАТЕ. МАТИКАТА СЕ ПРЕВЪРНАЛА ЯВНО В НЯКАКЪВ КОСМИЧЕСКИ ЕЗИК. 25. ХА. А, МЛР. Нещо, извънземно, тъй като числата помагали да се създаде. Някакъв ред. Питагор видял и още нещо, забележителните връзки. Между отделните числа, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 е равно на съвършената десетка, а 3 плюс 4 прави 7, число, смятано за свещено в много култури. Само че, Ох, при цялата острота на ума и целия математи, чески талант, на горе изобщо не му е било до изкуството. Да смяташ! Философът просто използвал математиката, за да разбере по-добре за обикалящия го свят. Тя не е била крайната цел, а просто един фантастичен ключ, е който всичко съществ. Вуващо на този свят се обяснявало и разбирало по Смисълът да научиш този математически език се състоял това да прозреш какво се крие във висините, през следващите векове символизмът на числата обаче, претърпявал все нови и нови развития, а някои мислите, ли дори се изгубили в него като в лабиринт. Тройката, това, свещено число, била обвита в мистични гирлянди. При това, отговорът за, триединството, бил на ръка разстояние. И чак, сега стигаме до кулминацията на това кратко изложение, виждаме светлина в тунела, вечният кръговрат. Ако човек наистина иска да разбере религията, то трябва. Ва да се върне към началото и кратко, редица религиозни течения. Започват обаче от Индия. Няма друга по религиозна страна. От Индия са тръгнали все възможни религиозни обичаи, вер, ски представи, култове, ангели и божества, за да стигнат до Персия, Египет, Гърция и Италия. Дори имената на самите богове от части са останали непроменени. И до днес в Персия. И Гърция срещаме имената на индийски божества. Ето защо, 26, най-големите лъжи в историята трети. се налага да насочим вниманието си към Индия, ако искаме да проумеем Светата Троица, а не към римляните, нито към древните гърци или към даоизма, даже не и към Египет. Иде, ята за триединството се разпространила от Индия във всички ки посоки. Нито един от посочените по-горе примери не е. По стар от Брахма, Бога на сътворението в индуизма. Той е, божество, описано още във ведите, свещените книги на Хин, дуистите. Противно на твърденията на някои учени, ведите са на много повече от 3500 години, защото не бива да забравяме, че преди да бъдат записани, те са съществували от няколко хилядолетия. Първоначално ведите, в букварен превод веда, означава знание, били наизостявани и предавани устно от по. Коление на поколение. Някои изследователи предполагат, че са на повече от 10 000 години. Според нас ведическите божества, включително Брахма, Вишну и Шива, са по-стари. Дори и от египетските богове, когато включим в сметката и устната традиция. Да повторим, трите божества на индуистката триада са. Брахма, богът на сътворението, Вишну, богът пазител, и Шива, богът на разрушението. Тази триада описва всъщност сътворението на света, него, вото съществуване и накрая, разрушаването му. Тя ни дава, представа за началото, продължителността и края. Триадата на хиндуистите е символ за просто за всичко. И наистина, с тези три етапа можем да обрисуваме всич, косъществуващо на този свят. Навсякъде, без изключение, имаме начало, продължителност и край. Или, старт, промя, не стоп. Или, раждане, живот, смърт. Това е вечният кръ, говрат, на който подлежи всичко, от който никой и нищо, не може да се отърве. Всички ние се раждаме, живеем и умираме. Всяка цивилизация се въздига, преживява своя, апогей и залязва. Всяко животно и всяко растение подле, жина този кръговрат. Дори и планетите се образуват, са, ществуват известно време и после изгарят, умират. 27. 27. ха, а, МЛР. лото битие, просто всичко, е подвластно на тази тройна, стъпка. Не е символ са и трите божества Брахма, Вишно, и Шива. Точно това е действителното учение за божестве. на троица. Питагор също е знаел за него, говорейки при, числото 3 за начало, продължителност и край. Аристо, Тел е повярвал също така. През вековете е имало безброй, просветлени умове, чури, това послание. И точно тук се крие цялата тайна на Светата Троица, понещо съотна, се отна, ся до историческите и кратко корени. Това е основополагащото послание, философската основа, загубена обаче в покъс, ни времена при християнството. Нито един от най-хитрите християнските улози не успял да я изрови, защото това би означавало, че ще се наложи да се занимава с Други, предишни религии, което би разклатило неговото, верою, както и това на неговите вярващи последователи. Да го кажем пак, начало, продължителност, край. Или, сътворение, живот, разрушение. В това се състои цялото, съществуване, с това се описва всичко. Да, това е същинската загадка на триадата, ако не броим, една последна и още по-голяма тайна. Три личности в една. Да решим най-сетне уравнението едно, едно, едно равно едно. Отвореността. Ва само въпросът как една личност може да е едновременно. Три различни личности. Става дума за нещо, което, математи, чески погледнато, е невъзможно. В духовен план, обаче, урав, нението има смисъл. Хиндоизмът ни дава отговор и на този въпрос. Да се вгледаме във вишно, Бога пазител. Както пишева. Енциклопедиите, вишно е, олицетворение на най-вишето. Какво обаче да разбираме под олицетворение? 28. Най-големите лъжи в историята Трети. Разбира се, става дума за прераждане, реинкарнация. Хин, дуизмът е пълен с причи за прераждане на душата. Вярва се, че човек не живее само веднъж, а непрекъснато се преражда в ново тяло. Това се отнася и за боговете. Навишно са приписвани без. Брой реинкарнации Първоначално той бил бог на слънцето и светлината, но и бог на времето и пространството, на цялата, вселена. В началото Вишно бил и богът на сътворението, т.е. Брахма. В по-късни времена се прераждал като човек и животно и, се борел срещу всякакви демони, помагайки да се опази светът. Така поне разказва легендата. И тук срещаме Вишно Пазителя. Според някои свещени. Индийски книги Вишно се появявал като риба, костенурка, нерес, човек човекславска глава, джудже, дори и като буда. В различни хиндоистки текстове се обръща внимание на факта, че Вишно олицетворявал всички три аспекта, че бил в състояние да ръководи и трите дейности. Можел да сътворя, ва, да опазва и да разрушава. Повтарям, Вишно, по принцип, богът пазител, можел да разрушава и да сътворява. Ако човек е запознат с идеята за прераждането, изведнъж, му става ясно, че боговете могат да се прераждат в различни облици. Тогава само тялото, външната обвивка, е различно, но душата, обитаваща тези тела, е винаги една и съща. Така че най-после можем да разберем уравнението. 1-1-1 едно, едно, едно, едно. Винаги става дума за една и съща личност, която обаче се прехвърля от тяло на тяло, използва тези обвивки и се разхожда в тях. Ето това е първоначалното значение на триадата. Тук раз, глеждаме единствено концепцията за прераждането. Затова и много от индийските божества са изобразявани, с по няколко глави или с по 10 ръце. Причината, прераж, да не и пак прераждане. Един бог или една богиня може да се прероди в колкото си иска тела. И тогава разбираме, че 29. Х. А. М. Християнската концепция за Светата Троица е съвсем лесна, за разбиране, естествено, ако познаваме историята на религии, ите. Един Бог, един и същ Бог, първо играе ролята на сътвори, тел, после на пазител и накрая на разрушител, окончател на равносметка. Да повторим, издигането на Исус за Бог, приравняване, тому към Отца, е трябвало да покаже уникалността на този Христос и да я циментира за вечни времена. Еретическите Секти е трябвало да бъдат изхвърлени от кръга на вярващите, но тъй като за един двуделен бог са съществували прека, лено малко примери, а пък историята на религиите познавала, доста богат набор от трияди, малко по-късно качили и светия, дух на борда. Разбира се, тогава тихомълком премълчавали, че в много религии има триади, както показахме по-горе. Е едно правониза, сипват трияди. В крайна сметка християнството се намерило в добра ком, пания. Една нова религия много рядко успява тотално да измести старата. Тя поема части от нея и ги представя за свои. Малко ги променя и си ги присвоява. Същото се случи Лоиса. Триединството. Освен това, числото 3 притежава и свещена традиция. Първоначалното значение на всички тези триади обаче било премълчано. Раждане, живот и смърт, или начало, про, дължителност и край. Това било същинското послание, обяс, няващо всичко, съществуващо наоколо. Премълчаван бил и фактът на реинкарнацията, позволявал на Божествата да се прераждат три, 4 и понякога цели десет пъти. Един Бог е можел да си вземе човешко тяло, да го използва и после, да го захвърли, съвсем по свое осмотрение. Когато това тяло, 30, най-големите лъжи в историята трети, стигало до смърта, Богът си набавял ново без никакъв про, блем. Нищо особено. Та да, това бил най-малкият трик, който Богът умеял. Но и това значение набързо било избутано настрани от християнството. Там няма ли нужда от него, даже напротив. Ако хората знаят, че ще се преродят и че няма нужда да се страхуват от вечното очистилище, стават много по-трудни за контролиране. Значи го махаме. Идеята за прераждането. Бива отстранена, макар да е била част от оригиналната кон, цепция за триедиството. виждаме, че при християнството си имаме работа един, ствено е видоизменени идеи и принципи. На няколко цар. ковни събора шепа свещеници и мислители на бърза ръка, замели първоначалните идеи и концепции под Кирима, най-вече по време на събора в Никея през 325 година след Хри, Сета. И това било политическо решение, а не решение, Слу. Жещо на истината. Ето че окончателно разбурихме тайната около света. Троица. Човек трябва просто да е запознат с 4 факта. Едно. В историята има безброй триади. 2. Хилядолетия наред числото три е било свещено. Три. Раждането, животът и смъртта са били първообразъти. Значението на метафората за триедийството. 4. Концепцията за прераждането прави уравнението. Едно, едно, едно равно, едно възможно. 31. Истината за зараждането. На езиците. 2. В началото беше словото, така поне пише в Библията. Четем това изречение в Новия Завет, в Евангелието от Йоан. Любимия ученик на Исус. Това означава, че по нашите ширини близо 1700 години се е вярвало, че едно време словото, тъй езикът, е бил спуснат от Бог на хората. Това вярване обаче междувременно е забу. било голяма част от репутацията си. Значи кой е измислил езика? Как да си представим за ръж? Да нето наговорим и език. По-рано, допреди няколко века, този проблем намирал. Съвсем просто решение запалвали един хубав огън подзад. Ника на неверника, на еретика, който имал различно мнение. И не искал да повярва, че Словото идва от Господ и готово. И когато отдолу започнало да цвърчи и да става горещо, това действало много убедително. Така че дълго сме вярвали на онзи Йоан, който оповестил, в начало беше Словото и Сло. Вото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало, у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно. От онова, което е станало, звезда. Звезда Йоан. 1.1-4. Всички цитати от Библията са според изданието на Света Синотна. Българската православна църква София, 1992 г. Б.П.Р. 32. Най-големите лъжи в историята трети, точка. Никой нямал право да се съмнява. Словото, това, слово несъмнено било сътворено от Бог и подарено на хора. Та, така поне твърдели свещениците. А, словото, съдържало. Естествено, че трябва да вярваш в Исус и в Библията. В Впоследствие хиляди теологически умове са се кълчели. Около този пасаж от Библията и се мъчели, правилно, да из... Тълкуват твърдението на апостол Йоан, без обаче да противо. Речат, че Господ е измислил и езика. След като обаче след време не можело да бъдеш изпържен. До на огъня на инквизицията, най-късно през 17-и и 18 -и век все повече историци, философии и мислители започ. Нали сериозно да търсят същинските корени на нашия език? Изведнъж парещият въпрос гласел, как, по дяволите, се е зародил езикът. В този момент се озоваваме в пърен инфор, емоционен вакуум. Кое, гръм и мълния звезда, е истината? Позволете ми едно малко отклонение. Цитираната ругатня, е изречена от Джанетино Дория в една пиеса от Фридрихши, Лер звезда звезда. Джанетино Дория е племенник на Андрея Дория, княз, на Генуа, управлявал през 16 век. Когато Андреа надхвър, лил 80-те, искал да предаде властта на своя по-млад роднина. Въпреки силната обществена съпротива. Твърдяло се обаче, че Джанетино не притежавал добри обноски и си служал са. гръмки и неприлични изрази. Една от любимите му ругътни, била, гръм и мълния. Може обаче Шилер просто да си е, измислил цялата тази история. Така между другото научаваме, че писатели и поети често, си измислят език, думи и изрази, както ни показва и примерът, с Фридрих Шилер. При всички случаи съществуват много хора, надарени с таланта да създават език. Освен това фраз, лични части на света има разнообразни езикови особености. Звезда в оригинала на немски изразът е Данър Юенди Дория. Б. П. Звезда-звезда Фридрих Шилер. Заговорът на Фиеско, 1784 година превод на български, Жана, николова гълъбова. Народна култура, 1989 година, Р 3. Найкратко, голема и Х А М Л Р В случая с нашата рогатня това е генуа в северна Италия. Знаем, че езикът непрекъснато се мени, винаги е бил и е за, висим от региона и от определена група хора. Всяка група, почти винаги клони към това да развива някои езикови, осо, бености и навици, Билите граматически или словотворчески. За произношението пък да не говорим. Немалка плячка, нали? И с това вече навлизаме направо. В центъра на дискусията по въпроса как се е зародил езикът. Хората по нашите ширини изведнъж започнали да се замис. Лято откъде е дошло това умение. Религиозните легенди в ДРФН Египет. В ДРФН Китай и приемайте. Да насочим поглед към древен Египет, който си остава. Една от най-старите висши цивилизации. Тук за откривател, на езика се смятал Бог Тот. Често е изобразяван като човек са, птича глава. Негови отличителни белези били плочка за писа, не и писец. Бил не само откривателят на говоримия език, но и на йероглифите, свещените думи, т.е. и на писмеността. С други думи, древните египтяни също посочвали божестве, ното начало на словото. Според преданията Тот създал над 30 хи ляди книги, едно наистина завидно количество, като се има пред вид, че дори и най-усърдният днешен писател се предава след 500. В Древен Китай за езика и писмеността също отговаряло. Божество, подобно твърдение намираме и приемайте. Те населява ли едно време най-южния край на днешно Мексико и имали, ли? Очудваща за тогава култура. Началото на империята на Емайте е някъде 2000 години преди Христа. Между 400 и 900 години от новата ера, когато по нашите ширини сме се намирали в най-тъмното средновековие, емаите са строили огромни и впечат. 34. Най-големите лъжи в историята Трети. Ляващи градове, издигали са стигащи до небето пирамидии, са създавали интелигентни напоителни системи. Имали дори обсерватории. На всичкото отгоре измислили собствена пис. меност с близо 800 знака. Легендата на емъйте ни разказва, че един бог, господар на знанието, ги научил да пишат. Във всички крайчета на света срещаме жреци, които твър дяд, че езикът и писмеността са дело на един или няколко богове. Посочвайки божественото начало на езика, свещено служи. Телите се самоиздигали в очите на вярващите, та нали самите, те били представители на боговете. Умението да си служиш е езика, особено е писмения език. Гарантирало освен това и властта. Който можел да говори умно или пък да пише, ус. Пявал да контролира хора и цели народи и да ги манипулира. С помощта на езика се издавали заповеди и нареждания. Само, чрез него си бил в състояние да поведеш една група или цяла страна в определена посока. В същото време той помагал да изложиш собствените си мисли и да ги споделиш останалите. Посредством него можеш да предадеш знания, важна инфор. Емация, както и полезни и интелигентни идеи. Езикът винаги е бил ноше две остриета. Тезата за неговия, божествен происход, днес обаче е от живелица. Но щом езикът не идва от боговете, как тогава да си представим неговия происход, да му се не види? В търсенето на началото учените по принуда са стигнали. И до проблема е происхода на човека. Създаването на езика явно върви ръка за ръка със сътворението на хората. Къде? Точно е проблемът. Митове за сътворението. Японците вярвали, че животът се зародил, защото две. Те божества и за Наги и за нами, брат и сестра, потопи юг. 35. Ха. А, МЛР. Расено са скъпоценни камъни копие в океана и след това, го вдигнали към небесата. Отпадащите капки се образували. Японските острови, населени по-късно от хора. Заратустра, персийският пророк смятал от своя страна, че. Ахура Мазда, богът на сътворението, е създал всичко, първо, духовния свят, а след това и материалния, с него и хората. Ислямът и християнството пък възпроизвеждат юдейската. История за сътворението на света едно към едно и повтарят, че Бог е създал всичко за 6 дни, а на седмия си почивал. Хиндуистите вярват, че в началото е съществувала някак. Във всемогъща сила, знаеща всичко, без материална обвивка. Брахман. От нея произлязло всичко на този свят. Китайските митове за сътворението разказват за богинята. Нюва и за прачовека Пангу, както и за някаква праматерия. Аморфна пара или огромно яйце, от което се излюпила все. Лената и което след 18 000 години се разделило наземна. Твърти небе, на Ян и Ин. Можем да продължим да се ровим в джунглата на митоло. Гиите. Всички тези легенди обаче си противоречат и трудно. Или пък никак не могат да намерят общ знаменател. Разбира. Се, всичките са измислени от жреци. И ито на въпроса как са се, зародили езиците, нито един от тези митове не дава задоволителен Лителен отговор. Р. Еволюцията. Най-късно през 17 век по нашите ширини започнали да се съмняват в твърдението, че езикът е дело на един или друг. Бог. Но къде, гръм и мълния, да търсим истината? Сега дошъл ред на науката. Но и този лед се оказа лопас. Но тънък. Същевременно хората започнали да прескачат от една научна област в друга, например анатомията, археолог 36. Най-големите лъжи в историята трети. Гията, антропологията, биологията, химията, генетиката, па, леогеографията, палеозоологията, физиката, преисторията и зоологията. Предположенията никнели като гъби след дъжд. Скептиците заговорили за нови митове, за научни митове. В рамките на науката, която уше не подкупна и се смята, за носителка на много повече истина, отколкото религията, вече се предполага следното. Смята се, че преди близо 3 милиарда и половина години на Земята са се появили първите форми на живот, едноклетъчните организми. По-късно се, появили растенията и животните. След милиони и милиони години животинският свят се развил до все повисши форми, довели в крайна сметка до маймуната. И отгази маймуна се, развил човекът, а с него и езикът. Разбира се, тази теория на еволюцията днес се представя. Много по-прецизно. Дори само преходът от маймуната към чу, века се е превърнал в собствен клон на науката. Умните глави говорят за човекоподобни маймуни, за Homo HADILIS, HOMO, NYANDRTHALINSIS, Homo sapiens и за още няколко вида Homo. Homo на латински означава човек, под HABILAS разбираме. Сръчен, способен, надарен. Смята се, че той е живял преди 2,1 и 1,5 милиона години. Хомон ANDRTH ALN се нарича един предполагаем пра, родител на човека. Наименованието неандертарец идвал от. Долината не близо до днешния град Дюселдорфа, германската провинция Северен Рейнвестфалия, където са Открити първите негови кости. Неандерталецът живял преди 160 до 30 хиляди години. И днес ке са се твърдо убеде, ни, че Дюселдорф, вечният им съперник, продължава да е на селен от неандерталци. Дълго време се смятало, че неандер, талецът бил много по-слабо развит, отколкото хомо-сапиенс. Homo хомо-сапиенс, sapiens. Homo sapiens, способният да разбира и да учи човек, е доказан от археологията от близо 200 хиляди години. Пред. Полага се, че се е развил от Homo erectus, тъй е от изправено. Ходещия човек. 37. Х. А. При тази класификация с удоволствие обаче се премълчава, че в стана на учените изобщо няма единомислие. Сравнител. Но скоро, например, бе направено откритието, че Неандертале. Сът е бил в действителност доста интелигентен, да не кажем, високоинтелигентен. Установи се, че е погребвал мъртвите си. Умеял е да си служи с уръдия на труда и дори е пушал лула. Затова и от известно време се предполага, че е бил способен да комуникира, да е имал език и си е служил с думи. Какви думи обаче? Моля ви за още малко търпение. За езикознанието е бил по-важен следният въпрос, дали са съществували обстоятелства, при които дори животни са. Може ли да си говорят имало ли език или езици още преди човека? И имат ли животните и днес способността да се изразяват с думи? С този изключително уместен въпрос навлизаме в една от най-спорните теми, които можем да си представим. Езиката на животните. Ето лози-звезда, зоолози и биолози отдавна се опитват да разбе. Ръд дали животните си, говорят. Таналите са материалът, от който по-късно се е пръкнал човекът. Трябва да се съгласим, че има учудващи примери. Шим Панзетата, които според теорията за еволюцията са нашите, предци, имат поне някаква дарба за комуникация. С помощта, назнаци и компютърни клавиатури те са в състояние да разбират около 150 думи. Сивият папагал пък може да научи до 1000 думи. С някои интелигентни кучета човек, нагодил се. Звезда от етология, наука за поведението на индивидите, включва и животните. Б.П.Р. 38 най-големите лъжи в историята трети, към света на своя любимец, също може да обменя очудва, що голям обем информация. Кучето може да издава звуци, подобно на хората. Неговият лай идва от кош и гър, лото, също както при нас. Освен това Торамжи, с про, про, извежда ниски и високи тонове и издава различни посила, звуци, с които без съмнение осъществява комуникация. Куче то умее дала е радостно, да изразява страх, и ярост, значи, има и емоции. Реагира съвсем точно на определени думи заповеди от господаря или стопанката си. Това означава ли, че езикът е много, много по-стар от колкото сме се осмелявали дори да си помислим? Да не би да, съществуват хиляди, стотици хиляди животински езици, кои то ние просто още не сме разшифрували? Непрекъснато сре ме хора с животни, които очевидно са в състояние да бъдат на една вълна със своя любимец. Някои животни освен това, несъмнено са интелигентни, като за особено умни се смятат. Делфините, слоновете и китовете например. Песента на ки, то вете е изследвана до някъде и позволява хипотезата, че и при нея става дума за език. Китовете не разполагат с добро зрение и обоняние, но се ориентират прекрасно с помощта на звуци. Тези звуци, наричани песни, са записани с подводни микрофони и можем да ги чуем. Хората издават звуци, те е говорят, като пускат въздух, през ларинкса. В Гръкляна се намират гънки, които се дви, жът, трептят при преминаване на въздух покрай тях. Човекът може да прокара повече или по-малко въздух през ларинкса, си, да го разтвори или да го затвори. Важна роля изпълняват. Естествено, и устните, езикът, гърлото и непцето, които също, възпроизвеждат звуци. Но по принцип решава контролът над въздушния поток, осъществен чрез гръкляна, този самос, стоятелен орган на речта, този физически феномен. При китовете звуците се възпроизвеждат също чрез упра, влияние на въздушния поток. Има един вид китове, които изда кликащи и свирещи звуци. Те се образуват в определено 39. Х. А. М. Пространство във вътрешността на главата, заобикорено от въздушни мехури. Там се съхранява въздухът. Така тези китове, издават звуци, играйки си с въздуха в кухините на главите си. Ако се абстрахираме още малко, ще видим много скоро, че, за възпроизвеждането на звук са нужни едно пространство и контрол над енергията в това пространство, в нашия случай, въздуха. Нужно е да се управлява въздухопотокът, посока. тай силата, с която преминава през пространството. По този начин се създава език. Можем да заключим, че езикът, речта, е физически фено. Мен, не мислим без пространство и енергия. На теория и на практика съществуват десетки хиляди въз. Е можности за говорене, тъй като пространство има безкрай. А контролът над въздушната енергия е постижим по много. Начини както вътре в организма, така и извън него. Установено е, че някои китове използват кликащите звуци, за да се ориентират с помощта на ехото и така да определят, вместо нахождението си. Други представители на китовете разполагат с чифтот, споменатите пространства в главите си, така че могат да Дават едновременно по два звука. Представете си само ние да можехме да изговорим едновременно две различни изрече, ние с устата си или да имаме по две усти. По този показател китът ни надминава в степента си на развитие. Няма никакво съмнение, че китовете си пращат сигнали, използвайки звуци. Всъщност, песните им, съдържащи пов, тарящи се елементи, наподобяващи рефрен, все още не са изследвани до край, но все пак се знае, че тези животни наистина не, не обменят информация помежду си. Не успори мое, че става дума за някакъв език, чието съдържание ние все още не сме в състояние да изтълкуваме. А в животинския свят има и още повисша форма на «гово». Рещи животни, ако това изобщо е възможно. 40. Най-големите лъжи в историята Трети. Необясними феномени. Известни са съобщения, които по никакъв начин не са. Бабини деветини и в които се казва, че има кучета, умеещи, да събират и да изваждат, е да извършват простима тема. Тически упражнения. Същност, те владеят езика на мате. Матиката, може би най-универсалният език в Вселената. В редица телевизионни предавания, където много внимателно е. следено да няма шашми, кучета са демонстрирали учудващи. Трикове са смятане, показвайки слабите си, че 5 плюс 3 е равно на 8, например. Има сведения дори за кучета, спо. обни да извадят корен, нещо, което иначе умеят само гради. Нари и за болекари. През 1953 година в Съединените щати е проведен удилите Лен експеримент. При състезание по пресмятане между куче и математици, животното решава задачата за чети. 3 минути, а представителите на човешкия род се мъчат. 10. Това означава, че някои кучета смятат по-добре, по, по -точно и по-бързо от господарите си, което поставява. Проса, поне на теория, дали пък човекът не е по-нищият. Вити и дали не се налага да променим заглавията в нашите учебници, които би трябвало да звучат така, кучето от човека ли произвиза, кучетата, участвали в подобни експерименти, които били наблюдавани от неподкупни учени, може ли не само да раз говорят, лаеки, но и да предугаждат мислите на своите сто пани, те били изключително интелигентни. За някои университетски професори и учени светът извед. Наш се обърнал е главата надолу. Има ли работа е феномени, за които няма ли обяснение? Та нали речта е ограничена само, до хората? Прекрасната система от чекмеджета, изградена от 41ХА, МЛР, някои изследователи, внезапно се срутила като къща от кар, ТИ. Животни могат да говорят. Ама как така? Е едно е прекъснато обаче чуваме за очудващите връзки меж, до хора и техните животни или растения. Има хора, прите, жаващи така наречения, зелен пръст, около които цветя, дървета и други растения се развиват невероятно добре, ся, къщ тези хора си говорят с тях. Има и случаи на прекрасни взаимоотношения между човек и животно. Явно един или друг представител на вида Homo sapiens притежава умение, то да разговаря с животните. Не само звероокрутители, слу, жители в зоологически градини и зоолози създават често. Прекрасни връзки с животните и разгадават техния език, защото очевидно ги обичат до безкрай, наблюдават ги по-добре от останалите хора и могат да се вслушват. Освен тези специалисти, има и талантливи хора, които са в състояние, да, се поставят на мястото на едно животно. И ако това не, езотерика, чували сме редица невероятни истории за хора и тяхната силна връзка с животно, направо да ти се изправят косите от, почуда. Дали пък не става дума само за циркови номера? Ето ви само един пример, за който пише Виктор Фарка звезда. Нямаше как да обвиниш Франсиско Дуарте в някакъв те. Атрален трик. Изостаналото умствено и физически момче от Бразилия явно беше в състояние да комуникира с живи същества. С това, пчели, паяци, змии. Учени потвърждават, че Франсиско давал нареждания на пчелите, които течинно изпълнявали че можел да вика риби и да кара отровни змии да изпълняват, какви ли не номера. Между земята и небето явно съществуват много повече неща, отколкото ни учат в училище. Но какво означава това? Звезда австрийски журналист и автор на псевдонаучни трудове, 1945-2011. При върженик на редица конспиративни теории, пише за различни аномалии, вярва, в палеоконтакти и извънземни цивилизации. Б. 42. Най-големите лъжи в историята трети. Как се заражда езиката? Не е нужно да вярваме или да не вярваме в цитираните при мери. Не е необходимо да стигаме до там, че да приемаме тези екстремни случаи, които може да са истински, но може и да не са. За нашата тема те са без значение. Факт е обаче, че има хора, които създават очудващи взаимоотношения с животни както и че съществуват животни, притежаващи интелект над средното ниво, дори речеви интелект или пък способности, които ние нямаме. Майските бръмбари и някои птици и риби, се ориентират например според магнитното поле на земята, Те имат сетива, които ние не притежаваме. Определени по, роди кучета имат сто пъти по-добро обоняние от хората. При, различни животински видове някои комуникационни канали, Усещания и сетива са несравнимо по-добре развити, отколкото то при нас. Така те са в състояние да приемат комуникации, за които ние сме, така да се каже, слепи и глухи. Освен това, много животни разполагат със съвсем различни, говорни гани. Тези на маймуните и на китовете са подобни на наши, те. Може би обаче съществуват такива органи, които не могат да се сравняват с човешките. И кой би могъл със сигурност да твърди, че няма животински видове със собствена езикова система, състояща се от звуци, приличащи на думи. Знаем, че в китайския език една единствена дума притежава жава няколко различни значения, като важна роля играе про изношението. Ако изговориш някоя дума с подебел глас, му жежда и кратко придадеш съвсем друг смисъл. Една и съща дума. Може да значи «луна» или «нос», в зависимост от тона, с който се произнася. Китайците стигат даже до седем различни значения. Естествено, не съществува един китайски език, има меси работа по-скоро с разнообразни диалекти на мандарин. 43. Ха. А. М. На кантонски, кея и още други китайски езици, да не говорим за некитайските, използвани до днес в голямата държава, на. Пример бирмански, монголски и тибетски. Животните също, жонглират с високи и ниски звуци, възпроизвеждани пухи, ляди начини, съскане, свирукане, чуроликане, рамжене и тъна. Така че е напълно възможно изобщо да не сме започнали. Да разбираме и малка част от милионите езици, които ни за обикалят. Дали пък не сме в началото на бъдещо развитие, що се отнася до разпознаването на езиците. Защо човекът вечно иска да е в центъра на събитията? Ето, само преди няколко века е направено откритието, че Слънце, то не се върти около Земята и че не Земята с нейните хора ефа, центъра на Слънчевата система, да не говорим пък за центъра, на галактиката или на Вселената. Така че би трябвало да сме и по-скромни, когато става дума за човешкия говор. Може би просто не се вслушваме достатъчно добре, когато кучето с неговия лайни казва... Искам още едно парче от този вкусен салам. Може би цялата наша концепция за езиците е остаряла, колкото и да я смятаме за най-висшата форма на възможностите за комуникация. Има вероятност нашият на чин да произвеждаме звуци, пускайки въздух през гръкляна, да е доста примитивен. Дали пък няма много по-интелигент ни методи за комуникация? В края на крайщата трябва да си. Зададем да и въпроса дали пък цялата теория за еволюцията не, е пълна с грешки. Действително ли сме произлезли от маймоните? Защото, гава господин Горилов и госпожа Шимпанзева не са всъс, тоя ни е да говорят по-добре човешки. Един шегубиец вече, установи, че може би всъщност произлизаме от свинята, с всичките тези груфтящи звуци, които издаваме. Друг май, тапчия обаче му отвърна, че това е напълно невъзможно, тъй. Като свинята по принцип била голяма чистофайница. Така че нека погледнем по-отблизо теорията за еволюцията. 44. Най-големите лъжи в историята трети, Произходът на човека. Стигнем ли до въпроса кога се е зародил езикът, в случая, човешкият говор, несъмнено стигаме и до еволюционната теория. Да си позволим тогава няколко реда за предположение, нието, че човекът произлиза от маймуната. При тази теория. Никога не бива да забравяме, че става дума само за предполу-жение, което всъщност никога не е било наистина доказано. Чарлз Дарвин, 1809-1882 е първият, който твърди, че преди милиони години е започнала първо химическа, а после и биологична еволюция. По-късно и други учени запяват са, Щата песен. От определени газове и молекули се сформирали. Сложни вещества, превърнали се в последствия в комплексни системи, довели накрая до едноклетъчните. Това била крач, като от материя към живот, продължила с възпоизвеждането на клетките. Според учените тези клетки се развивали все по-нататък, станали растения, а после и животни. Борбата за оцеляване и естественият подбор направили тези животни все по-умни, по, по и с по-големи умения. И накрая се пръкнал човекът от маймуната. Самият човек също преминал през развитие, от грубия примитив до венеца на сътворението, за какъвто го смятаме днес. В определен момент човекът проговорил в началото доста тромаво, но след това все по-ясно и диференцирано. Естествено, още съвсем в началото се надигнали гласове против тази теория, и то не само от страна на клира. Композиторът Рихард Вагнер, 1813-1883, отсякал, не е. Важно дали човекът произлиза от маймуната. Много повъж, но е да не се върне там. 45. Ха. А, МЛР, фалшификаторската индустрия, започнала ожесточена война между последователите на теорията за еволюцията и техни съвременници, които били. На друго мнение, едно трябва да признаем, безброй археологически разкопки. Без съмнено са доказали, че още преди стотици хиляди, ако не, и преди милиони години, е имало хора. Преди това се вярвало, въз основа на библейските писания, че човешкият род е на едва 6000 години. От друга страна, щървинистите не са се венили, да фалшифицират научни доказателства, само и само да докажат теорията за еволюцията без празнини. Виден техен предста. Вител в Германия е Ернст Хайнрих Аугуст Хекел, 1834-1919. Золог и лекар със специалност сравнителна анатомия. Биолози, зоолози и археолози започнали да търсят липсващата брънка между маймуната и човека. В процеса на тези усилия, често си затваряли очите, що се отнася до истината. зараждането на езика. Видяхме, че в редиците на господата учени бушувастра, ховите война по въпроса за происхода на човека. Става дума: за чест, научна репутация и финансиране. Факт е обаче, че изобщо не знаем какво се е случило преди 6 милиона години, макар наляво и надясно да се приказва, че разполагаме с достатъчно данни. Информацията обаче е оскъдна, меко казано. Същото въжи и за зараждането на езика. Съществуват как вили невъзможни и невъзможни теории. 46. Най-големите лъжи в историята трети, ако се съгласим с теорията, че е имало праволинейно раз. Вити от безкрайно примитивната маймуна до Homo sapiens, би трябвало да сме склонни да повярваме, че в първоначал, ния си вариант езикът е бил съвсем прост. Но и в тази научна област се води същинско клане. Една от теориите казва, че езикът е възникнал заедно е – жестовете. И днес той често е свързан с движение на тялото. Говорим е ръце и длани, с мимика и други жестове. Спо, еменавайки някакъв обект – ние го посочваме с ръка или поне, поглеждаме в тази посока. Така че езикът може би се е заро. Дил от това, че прачовекът е измърморвал, изръмжавал или изхриптявал нещо, подкрепено от съответен жест или лицево. Изражение. С течение на времето тези звуци са се превърнали. В думи, заживели са свой собствен живот. В един момент сме. Изоставили жестовете и миниката, но мърморенето и ръмже. Нето, те е придружаващите звуци. Са се развили в самостоя, телни и са получили някакво значение. Изведнъж е станало, възможно да изразиш нещо, без да ръкомахаш и да си кълчиш лицето. Първо звукът се асоциирал с движението, но после се издигнал и направил кариера. А след това езикът се шлифо, вал и станал все посложен. Теория 2 Според друга теория човекът започнал да имитираня, кои обикновени звуци, дочути от заобикарящата го приро, да. Белбао на кучето, неговият лай, довел в крайна сметка. До там, гласи предположението, че човекът нарекал кучето Белбао. Хората наподобявали и други звуци. Съскането на. някои змии, съсъсъсъсъсъсъсъ, се превърнало в кръстник на думата. Съскам, която звучи подобно. Подобен случай имаме и съ. Кукувица, дума, която съвсем ясно имитира зова на птицата. 47. Ха. А. М.Л.Р. И се е превърнала в нейното наименование. Или пък кукури. Гънето на петела. Разбира се, звуковият инвентар се различава според отдел. Ните езици, те думи с едно и също значение се произнасят по различен начин в една или друга държава. На немски петелът. Прави KIKIARIKI, на холандски казват КУКИЛИ за французите е SIO SIO ARAI в Испания е QIQIARIQI, а пък на английски е как? ADODL и DOOL. Приликите веднага си проличават. Виждаме, че и мити. Рането действително е изиграло някаква роля, макар в по, следствие думите да са се адаптирали спрямо установено. То произношение и да са претърпели значителни промени. Така че не става дума за действителна имитация, а за опит. Да се наподоби природата възможно най-добре. Хората за почнали да артикулират в зависимост от наличните звуци. От това кои звуци са били предпочитани в рамките на една, страна или група, най-важната роля при зараждането на езика без съмнение, е изиграло желанието да споделим нещо, имало е непреодо, ли има нужда от комуникация. Със сигурност е съществувало, и намерението да се изразиш максимално ясно, колкото се, може по-разбираемо. Може би и чувството за хумор е изигра, ло определена роля. За момент човек се е превръщал в птица. Кучей и тъна и е имитирал тези животни. Теория 3. Имаме и трета теория, която гласи, че взората си езикът се е състоял само от най-прости междуметия. Началото на ези. Ковото развитие било поставено от емоционално натоварени. Кратки форми като ах, ох, и и други. Предположението е, че в началото сме имали изразина изненада, ах, или на погноса. 48. На Най-големите лъжи в историята трети. И, например, тези лесни за проумяване ситуации първона, чално били асоциирани с определени звуци, не по-различно, от животните, които също издават някакъв звук при различни емоции. Кучето лая заплашително и яростно, когато види да се приближава злодей или крадец. Котката мърка доволно, когато я гъриш внимателно, но пък е мелка диво, почувства ли, се нападната. Подобно на животните, и човекът първоначал. Но реагирал с междуметия, както е професионалният тер. Мин, и по този начин изразявал чувствата си, говорел. Думата междуметия е превод на латинския термин. INTRICTIO, който означава вметка. Става дума за звукоса. Четания, подобни на думи, които изразяват чувство, оценка, поткана или намерение, всъщност доста различни неща. Точното значение на едно такова междуметия често зависи. От начина на произнасяне, от тона, с който го извикваме. Едно «хей» може да значи просто «здравей», но може и да е на реждане другият веднага да престане с това, което правифа. Момента, тъй е спри. И до днес междуметията се смятат за сравнително прими, тивни, но силно комуникативни начини на изразяване. Популярното ООПС. Използвано и на български, а поняко, га превеждано и като ОПА. Изразяващо изненада, е също. Такова междометие. През 2011 година домичката навлезе в съзна, нието на милиони телевизионни зрители в САЩ. Тогава ня, колко кандидати водеха оспорвана борба за номинацията на Републиканската партия за предстоящите президентски из, Бори. Най-малко 9 души искаха да сменят Барак Обама, на поста. Един от кандидатите, губернатор на Тексас, направи опит да изброи три неща, които би направил по-добре от Действащия президент, стига да бъде избран. Той се опита да. Посочи три области, от които би спестил средства, ако стане следващият господар на Белия дом. По време на дебат, излъч, ван по телевизията в най-гледаното време, той обяви, че ще. Спестява от администрацията, образованието и ОПА. 4. Най-кратко, Голден и жив и 2. Ията 3.49. Ха. А. МЛР. Беше забравил третата точка. Смъртоносна грешка повре, ме на е телевизионен дебат. На следващия ден пресата снасла, да го разкъса, а различни шоу програми се подиграха на Гу, Бернатора на Тексас. Цитираха най-вече неговото ОПА. Прес. следващите няколко дни популярността на този кандидат се срина главоломно. Само една ОПА бе проиграл шансове, те си да се изправи срещу Обама. Близкият до Обама теле. Визионен водещ Джон Стюарт звезда обяви от екрана, че чувайки това опа, получил огромна ерекция от радост. По принцип, подобни сексистки намеци нарушават всякакви табута, но в този случай Стюарт получи много по-малко опреци, отколкото то губернаторът е неговото опа. И въпреки всичко същият, този тексасец звезда-звезда днес, 2017 година, е министър на енергетиката в. Администрацията на Доналд Тръмп. В немския език съществуват много междуметия като аха, ау, я, и други подобни възклицания. Имаме и други, напо, добяващи звуци, от което виждаме, че на лице е преплитане. Е теория едно, тъй е имитация на звуци, които чуваме наоколо. Теория 4. Четвъртата теория е особено хубава, понеже всеки исто. Рик на бърза ръка ще докаже колко е абсурдна. В нея се твър. Ди, че езикът се е зародил от необходимостта хората да го Моникират по някакъв начин, когато се извършвали някаква. Звезда Американски ТВ водещ, сатирик, актьор и писател, 1962 година. Води свое шоу. От 1999 година, по два пъти е бил водещ на церемониите по връчването на наградите. Грами и Оскар. Носител на 10 награди, Грами. Б. П. Звезда звезда става дума за Рик Пери 1950 година, който е губернатор на Тексас от 2000 до 2015 година. При кандидатурата за номинацията на републиканците през 2011-2012 години забравя кое е третото министерство, което би премахнал, за да пести средства. Днес ръководи същото това министерство. Б.П.Р. 50. Най-големите лъжи в историята трети. Обща дейност, та за това са си подвиквали ритмично. Изразът раз-два. Бил един от примерите, унагледяващи тази теория. Никак не е очудващо, че теорията е била на мода предимно в комунистически и социалистически държави, където целта е била хората да бъдат възпитавани в трудолюбие. За да им се ослади колективното начало, проповядвано до безкрай от комунистите, учените не се севенири да правят какви ли не. Догадки и твърдения дори относно зараждането на езика, пък, били те и съвсем отнесени. Но слава богу, комунизмат банкрутира почти навсякъде, така че последователите на така наречената раз теория, стават все по-малко. Други теории, не бива да премълчаваме, че е възможно да се измислят. Поне още 33 теории. Та нали няма живи свидетели. А теории? И те, с лопата да ги ринеш, те са ефтини. Така че спокойно бихме могли да приемем, че случай, носта също е изиграла някаква роля. Да си представим на пример, че вождат на някое племе нареждал да се извърши определена дейност, като паренето на огън да речем, изда, вейки гърлен звук с заповеднически тон. Една от жените, или някой от младежите трябвало веднага да изпълни ука, за нието. С течение на времето гърленият звук може би се е превърнал в дума. Същият този вожд може и да е измислял имена за някои предмети от бита, все пак той е бил началникът, нали? Ипос, ле хората от племето приели тези измислени имена. Ако бяхме учени, гонещи репутация и ламтящи закъде, емични лаврови венци, бихме могли да наречем посочения. Пример теория на случайността. След това ще вземем мал. 51. Х. А. М от математиката, при която в момента теорията на хаоса е много на мода, ще вкараме няколко неразбираеми формули. И ето, че сме готови за нобелова награда. Можем да си представим още много други неща. Приза, раждането на езика със сигурност и асоциациите се изигра. Ли някаква роля. Голямо животно с 4 крака може би е било асоциирано с малко 4 крако животно, следствие, на което имената и за двете звучали подобно. При Нето на думи, приликите и разликите вероятно също са били. От значение. И тъй като живеем в демократична страна, всеки има права. Вото да създава толкова теории, колкото бира може да погълне. Всъщност можем да посочим още няколко теории. Се. Риозни учени споменават, например, че взаимното почтене при човекоподобните маймуни или маймуноподобните чу. Веци, не е майтап, също е дало своя принос. Езикът бил. Заменил почтеето. Няма да ви губим времето с подробно описание на Ла. Ла теорията, в рамките на която се твърди, че някои думи, са произлезли от игриво издадени звуци или от нежното, върборене на влюбени. Има и теория, според която езикът, произлязал от песнопения. Друга пък казва, че той се коре, ни в ритуални танци, магически заклинания и религиозни церемонии, въпроси и отговори, къде обаче е истината. Цяла орда, учени, от години се занимава с проблема. Говори се изтънчено и с респект за па. Леолингвистика, когато става дума за корените на езика. Палеолингвистика. Тук имаме гръцката дума пиалай-ос, Начаваща старо, пра старо, както и латинската дума лингуа. 52. Най-големите лъжи в историята трети. Те Та език. Тази наука прави опит да се разгадае пред историята. За да се разбере как е изглеждал езикът едно време. Проучва, Нията на палеолингвистите стигат до момента, в който започ. Въписмеността. Хъм, позволете ми едно възклицание. Бихме могли даже да извикаме едно ах, с което лекинко да посочим, че пале, олингвистиката не представлява нищо повече от един опит. Погледнато сериозно, тя не е наука, която би трябвало да ни. Научи на нещо, а по-скоро някакво вярване. Но понятието, палеолингвистика, звучи, разбира се, но, гошик. Можеш да обикаряш с него от врата на врата и да ти свалят шапка. Факт е обаче, че никой от нас не може да се гмурне обрат, но в историята и да провери как се е зародил езикът. Някои учени предполагат, че човекът е проговорил преди около 100 000 години, но тъй като не разполагаме с никакви доказателства, изобщо не можем да бъдем сигурни. Имало ли е в началото един единствен праезик? Или пък са съществували различни презици. Не знаем нито кога точно човекът е проговорил, нито пък. Има една призната от всички учени теория за зараждането на езика. За това и палеолингвистите обичат да сравняват хорските езици с тези на животните, за да могат най-сетне да разплетат. Загадката на загадките, кога и как се е зародил езикът. Някои начетени глави смятат, че в началото е имало само глаголи. Други пък са на мнение, че в началото са се ползва. Ли само цели изречения, те е без да се прави разлика между отделните думи. Нещо като да отидем да ловим антилопи, или изнеси най-послебу плука от пещерата. Такова са. Държание може би се е изразявало чрез едно израмжаване са. Определена тоналност, каквато познаваме и до днес от някои семейни двойки. Можем да продължим 200 години да си про. Правяме път през джунглата на теориите, украсени, естест, 53, х. А, МЛР. Вено, средица сложни чуждици, за да не разбере никой или. Само шепа фенове, посветени в тайната. Не е ли смешно? Със сигурност знаем, че в началото стои желанието, необходимостта да споделиш, да комуникираш. В. Почти никоя друга научна област, ако любезно си затворим. Очите пред медицината. Няма обаче толкова много ненужни. Изрази, които затрудняват комуникацията. Едно е сигурно, в началото е трябвало да се предаде значе. Ние от един човек на друг или от един човек на група от хора. Трябвало е да се предизвика разбиране. Но как според нас се е зародил езикът? Действителното зараждане на езика. Нека първо да припомним най-важните предположения. Едно езикът се е зародил, когато хората започнали да доба. Вят определени звуци към някои жестове и мимики. По-късно тези звуци заживели собствен живот и се превър. Нали в думи? 2. Езикът се заражда, подражавайки на дадени звуци от природата. 3. Корените на езика се крият в емоционално отцветени. Междуметия. 4. Хората започнали да говорят, за да се разбират по време на общо извършвани действия. 5. Езикът се зародил по нареждане на някоя авторитетна личност, например вожда на племето. 6. Определени звуци и думи получили произволно значение. 7. Езикът се заражда след наблюдение на прилики и разлики. 54. Най-големите лъжи в историята трети. Е, според нас не е правилно непрекъснато да си подмятаме. Тези и други теории. Според нас всяка от тези теории има известна доза вероят. Ност, някоя повече, друга по-малко. Смятаме обаче, че теория 4, която по-горе нарековме, раз-два теория, е най неправ Доподобна, тъй като е прекалено силно отцветена от марксист. Ко комунистическата идеология, целяща да манипулира и. Образова хората в една единствена политическа посока. По принцип обаче всички теории са възможни, ако изключим чим някакви извънземни, донесли ни езика на сребърен пот, нос, което би било просто още една теория. И до днес езикът се променя и заражда по всякакви въз, еможни начини. Така че за нас е важно не да се аргументира, ме един против друг и да си трошим взаимно учените глави, а да мислим заедно. Според нашето мнение съществува. Ли и съществуват редица методи за развитие на езика, а не, само един. Защо на всичко се гледа само от една плоскост? Защо да, има само една теория, която да обяснява всичко. За това и все, по-често се стига до предположението, че е имало различни причини. Вероятно би било по-интелигентно да придадем на отделните методи за развитието на езика различна тежест, но, и да ги приемем всички за валидни, дори и теорията, раз. Два, която, кой знае, при дадени обстоятелства, би му глада, е произвела някоя и друга дума. Като например словосъчета, нията исторически материализъм и класова борба, може би това би разсякло Бордиевия възел. Има, разбира, се, и друг подход, с който да установим произхода на езика, той се състои в това да разгледаме съществуващ език и да проследим неговите промени, от което да си направим са, ответните изводи. Естествено, това не дава гаранция, че сме оцелили десетката, но все пак позволява някои заключения, предоставени ни от историята. Какво можем да научим в та? Къв случай? 55. Ха. А. Как се променя езикът? Знаем, че езикът и езиковите навици се променят са. Фантастична скорост. Дори когато диктатор заповяда да се придържаме към един език и към определени думи, ф. Крайна сметка и той претърпява пълен провал. Езикът не, се поддава на забрани, не и за дълго време. Не можеш, да го затвориш или замразиш. Той е като жив организъм, непрекъснато бяга, прари кълбо, претъркулва се поняко, гай в салто мортаре. Даже Хитлер, със своите измисле, ни слова и съкръщения, не е бил в състояние да опитоми. Немски е език звезда, така че нови езици се зараждат непрекъснато, а големи. Те, сред тях се състоят от стотици, ако не и хиляди специали, зирани езици и раздели. Да вземем, например, немския език. Тук езикът на учения е различен от този на телевизионния водещ, който по възможност трябва да говори така, че да го разбере и последната чистачка. Съществуват езиците на раз, бойниците, на менеджерите, на рекламата, както и специали, зираните езици на всички професии. Имаме високия немски но и безброй диалекти, за които могат да се изпишат хиляди страници. Езикът на всеки индивид се определя от възраст. Та, родителите, вероизповеданието, мирогледа, собствените предпочитания и антипатии, средата, в която се движи, и тъна. Езикът ни се променя от четивата, та дори и от всеки разго, вор. Влияят ни всяко телевизионно и радиопредаване, списа, нията и вестниците. Звезда по времето на национал в Германия наричали Хитлер Подсурдин. Сурдин. Къдзиаро идващо от Зяро ФАИТИР, ФИЛД, те е най-големия пълково. Дец на всички времена. Б.П.Р. 56. Най-големите лъжи в историята трети. Езикът ни залива от всякъде, напоследък и от интернет и. социалните медии, които прокарват изцяло нови пътища. По. Мислете само за Туитър и приятите там съкръщения, където просто изчуроликваш едно е лоял звезда и всеки разбира, че трябва да се смее. Всяка година се появяват нови думи и изрази, като тези например, еротични доставки, работа за възрастни, вбесен пенсионер, заплахи по телефона, лик култура по WIKILA мини клавиатура, робот асистент, роботизиран кадец, климатична етика и така нататък. Анализирайки тези нови словосъчетания, бързо открива: Ме, че шегата играе важна роля и на план излизат с тавени изрази, както и че има влияние на английския език. На технологиите. Така че езикът непрекъснато е в процес на креативност. Никога не спира да се развива и винаги е на път, обикалейки, света поне по три пъти на ден, образно казано. Но да погледнем още няколко факта. Печеливш и губещи. Днес на планетата Земя се говорят между 6 и 8 хиляди езика, направо за разнообразие. Основните ези Звезда от Лафина от Laud, Англ, смея се с цяло гърло. Б. П. 57. Х. А. М. Л. Ци, ползвани от повече от 100 милиона души, в момента са следните. 1. Китайски, 1,2 милиарда. 2. Английски, 573 милиона. 3. Хинди. Новият официален език в Индия, 4.1.8 милиона. 4. Испански, 3.5.2 милиона. 5. Руски, 2.4.2 милиона. 6. Арабски, 209 милиона. 7. Бенгалски, използван в Бангладеш и Индия, 196 милиона. 8. Португалски, 1.8.2 милиона. 9. Индонезийски, 1.6.2 милиона. 10. Френски, 1.3.1 милиона. 11. Японски, 126 милиона. 12 немски, 110 милиона. Немски. Къде всъщност се говори немски език? За близо 110 милиона души немският е матерен. Други 120 милиона са учили немски като втори език. Немски се говори в Германия, Австрия и Швейцария, където има още три офици. Ални езика, Флихтенштайн и Люксембург, заедно с Люксем. Бургски и френски, в части от Франция, Елзаслутерингия. В определени региони на Белгия и Холандия, в, в една част на Тирол, Италия, та дори и в Бразилия, Аржентина, Парагвай и Чили, както и в райони на Полша, Унгария, та на унгарски гер, еманци, Румъния, Словакия, Карпатски германци, и в Чехия, Саудети. Тук немски се говори дори в Русия, на места в САЩ, Канада и Мексико, както и в Хърватия и Сърбия. Дори и в Ватикана, където на немски говори Швейцарската гвардия. Да се върнем обаче към нашия списък. На първо място, виждаме не английския, както би могло да се предположи, а китайския език. Немският е на 12-та позиция, според някои, Изследвания даже е 10-ти. Твърди се, че бенгалският вече е 58, най-големите лъжи в историята трети, набрал 215 милиона, изпреварвайки арабския. Съществуват различни ранглисти с различни числа. В тази връзка имам една хубава и една лоша новина за вас. Коя искате да чуете най-напред? Лошата, разбира се. Значи, през следващите няколко века близо 80%. От сега съществуващите езици ще са изчезнали. Отговорените в момента около 7000 езика, някакви си. 5600 ще бъдат изтрити от лицето на земята, а ние ще трябва да се задоволим, само е 1400. Много от световните езици няма да ги има значи. Светов. ни езици. Най-много езици съществуват в Азия, близо 2000. Следвана от Африка е около 1800. Северна и Южна Америка. Ка все още се ползват 800 езика, само в Европа се справяме. Със смешната бройка от 230. Да повторим, близо 80 на 100 от тези езици ще се разтво. Ряд във въздуха и ще изчезнат. Твърдение, споделяно от пове. лингвисти. Къде се крие причината? За да съществува и да оцелее, всеки език се нуждае от но, сители, те от хора, които го говорят. Почти всички езици измират обаче със своите носители, племена и народи. Днес наистина има езици, ползвани само, от чепа хора. Езици е по-малко от 100 000 ползватели са, на ръба на изчезването. Причината за измирането на много езици, започнало от доста време, е в глобализацията. Една. Група, която се разбира само с сравнително малко хора, светкавично изпада на позадна позиция, когато става дума за възможности за комуникация, предаване на знания и умения. И така някои езици, които се капсулират, в определен смисъл, направо се самоунищожават. В Аляска ще останат само 2 от 20 езика на ески, емусите. В Австралия, 90% от 250 езика на аборигените, са осъдени на смърт. Аборигините наброяват само няколко 59 ха, а МЛР, Тотин Хиляди, те са в мълцинство. Много от местните австралийски езици днес се владеят само от по старото поколение. Младите отдавна са преминали към английския. Други причини за измирането на езиците са електронните медии, които не се съобразяват са малки езикови групи, по бедният ход на телевизията и на интернет, уеднаквените обе. Разователни програми и все по-голямата сила на големите езици, онези, които разполагат с милиони носители. Те стават все по-атрактивни, тъй като обещават достъп до образование и кариера и гарантират по-добър живот. Училищата, медиите и възможността все по-лесно да ус. Тановиш контакт, всичко това помага на големите езици. Затова и учените в момента наблюдават масово измиране на езиците по целия свят. Процесът не може да бъде спрян. Макар да се полагат известни усилия в тази посока, добрата новина е, че големите езици, от китайския до немския, ще имат все повече последователи. Те са утрешните. Печеливши, установили са без съмнение лингвистите. Португалският, говорен преди време от 1 милион души. В Португалия, не се ползва от около 200 милиона, за които е матерен език. Но и езици, които се ползват само от няколко милиона момента трупат все повече последователи, така че не само 12-те големи езици ще спечелят. Днес в света има 225 езика, говорени от по повече от 1 мили, он души. Всичките ще оцелеят и ще имат прираст. Към тях спадат африканските езици Хауса 38 милиона, сауахили, 35 милиона, кикую, 5,4 милиона, и зулу, 8,8 милиона. Истин. Ските победители обаче са кандидатите от 1 до 12, кои то в наши дни се разпространяват мълниеносно. Испанският, например, превзема с невероятна скорост Съединените АМЕ, Рикански щати, благодарение на иммигрантите от Мексико и други южноамерикански държави. Вече 15 на 100 от общото население на САЩ има испанския за матерен език, етенден, 60, най-големите лъжи в историята трети, сия нагоре. Испанският отдавна се е превърнал във втори език. В Штатите е има сериозни предположения, че заради големия Прираст на испаноговорещите най-късно през 2050 година за президент ще бъде избран човек с корени от Мексико. Тенденцията е от ясна по-ясна, статистиката я доказва без никакво съмнение. Какво означава това обаче за зараждането на езика? Равносметка. Езиците се раждат и оцеляват благодарение на военно надмощие, економическа преднина и по-големи знания. Нека, погледнем английския. Възходът му до световен език започ. В още през XIX век, когато Британската империя са свои, те колонии се издига до първа световна сила. Тогава Англия владее големи части от Африка, нейни са Индия и обширни региони в Далечния и близкия изток, както и редица страте, дически важни острови. Причините за възхода на английския са надмощието на британците в корабоплаването, както и предимството на По. Литическата философия, придаваща огромно значение на предприемачеството и економиката. През 19 век Англии, ският несъмнено е най-важният език на планетата. През 20 век започва легендарният възход на САЩ, ОПРЕ, делили изхода на двете световни войни и поставили економи, ческото благоденствие и други свободи над всичко останало, така че пак английският господства. И сега, през XXI век, Съединените щати са едно в света. От военна гледна точка, в много сектори на економиката, що се отнася до полити, ческата философия, с Швейцария като основен конкурент, както и в редица области на културата. Към това трябва да добави ни феномена компютри наклоне на черта интернет, тъй като над 80, 61, ха, а, млр, процента от електронно запаметената информация по света, е на английски язик. Технологиите и тяхното предимство са. На висока почит в щатите, а също и научните изследвания и знанията. Е едно и кои не е така умел в маркетинга, както Америка. Нците, следвани плътно от японците. Така че спокойно може да се твърди, че английският наистина е световен език едно. Той е първият действително международен и наднационален език, обхващащ цялото земно кълбо. Преднината на английския ще се увеличава и в бъдеще. Той ще измести редица малки езици и ще засилва своята. Водеща позиция, защото, наред с всичко казано, е лесно. Разбираем, не е труден за изучаване и притежава упросте. На граматика. В тази връзка трябва да споменем и влиянието на филмовата вата индустрия и на популярната музика. И в двата бранша. Английският език е водещ. Света на финансите също не. Може без английски, тъй като най-важните финансови цен. Трове в света все още са Нью Йорк и Лондон. Непрекъснато въртящата се все по-нагоре спирала на тех, но логиите също играе важна роля. Това означава обаче, че в миналото много езици са били печеливши, само защото са имали предимство в науките. Днес почти всички нови научни публикации са на английски, като това се отнася за стотици, научни области. Огромното мнозинство компютърни езици, компютърните програми и възможностите на интернет биха Останали неразбрани без познания по-английски. В тази обе, ласт сме свидетели на експлозия на знанията, даже на инте. Лектуална революция в комуникациите, която те първа ще се развива, по принцип печелят страната и езикът, които имат най-голяма преднина в знанията и образованието, където най-усърдно се провеждат научни изследвания. А в момента, това са освен Германия, Япония, Корея и Франция най-вече. Съединените щати. 62. Най-големите лъжи в историята треки. Ако отчетем изследователските усилия, които ще гарам. Тират бъдещото над мощия на един език, не опи. Раме отново и отново до английския. Така че ще трябва да знаем и английски, ако искаме и след години да участваме. В разговора you got it? Звезда началото на езика. Нека отново отделим малко време за първите стъпки на езика. Не бива да премълчаваме, че междувременно има. Нови развития, сочещи в съвсем друга посока. Да не забра, вяме, че комуникацията чрез морзови знаци или чрез димни сигнали, в античността при гърците или в по-ново време, при различни индиански племена, както и барабаните в риканските джунгли също са един вид език. Има език за глу, хи, писменост за слепи, както и стотици езици, говорими, единствено чрез жестове. Някои съвременници различават. Думи, само по различните позиции на десетте пръстана. Ръцете, подобно на порядките в френския манастир Клю, ни звезда звезда, където през средновековието отличавали различните видове хляб само чрез наци, тъй като монасите давали обед. За пълно мълчание, трябва да сме напълно наясно с факта, че и в бъдеще ще се появяват нови езици, особено във връзка с математиката и цифрите. Помислете само, днес е възможно да поръчаме. Даден продукт, разполагащ с определен брой качества на звезда, разбрахте ли? Англ. Б.П.Р. Звезда-звезда-манастир във френската област Бургундия, основан през 910 година от ордена на Бенедиктинците. Църквата му векове наред е била най-голямата в християнския свят до разширяването на Свети Петър Фрин. Б.П.Р. 63. Х. А.М.Л.Р. Пример едно сладко-коледно ангелче с златисто облечено в сребристо-бяла одежда, направено от еди си материал и точно зададен размер, само чрез посочването на един прост, продуктов, номер, като 00425, да речем. Седно число можем да опишем хиляди свойства. Езикът ще става все по-елементарен и ще ползва математическо лингвистич. Ни символи, по-прости, по-логични и по-лесно разбираеми от... Тези, с които боравим днес. Може би ще има хора, езикови, гении, които ще, говорят, само с единици и нури, подобно. На компютрите, макар че някои думи трудно се изобразяват, само с нури и единици. Холографните изображения също, ще играят важна роля, както и всякакви нови технологии. Новопроизведени триизмерни компютърни игри, създадени, като приключения, ще ни позволяват да научаваме основния. Речников запас на даден език за два дни. Да не забравяме и поуките, които извличаме от нар. Пи, джин езици. Пи джин. Под този термин разбираме опростени до най-съществе. Ното езици, до обленичен запас от думи. Граматиката също, е проста. Когато британците започнали да правят бизнеса, китайците през 19 век, китайците произнасяли думата, бейс. Днес като, бейджин, което в английския се превърнало в ню. Джин. Двете страни се опитвали, къде успешно, къде не тол, кова, да комуникират, да се разбират помежду си. Така поне, гласи една от теориите за корена на думата пиджин. Така че бихме могли да наречем пиджин езика и помо, щен език. Друг пример за пиджин език е този на африканците фаме, риканските колонии. Както сигурно си спомняте, търговията, 64, най-големите лъжи в историята трети. Сроби е била най-духодоносният бизнес през 16, 17 и 18 век. Един колкото нехуманен, толкова и печеливш бейс. Днес. В онези времена търговците събирали хора от различни. Африкански племена, често продавани от собствените си. Вождове, товарели ги на кораби и ги откарвали в Америка, където трябвало да се грижат като ефтина работна ръка или роби за плантациите на големите земевладелци. Слошаре! Кпотация се здобиват най-вече британците и французите, но и няколко други нации. Африканците говорили обаче съвсем различни езици. Ис, правени пред необходимостта да се разбират помежду си, както и да изпълняват заповедите на новите си господари, те създали нов помощен език с беден речник и упростена грама, тика, взимайки за основа английския и френския. И до днес хората си правят шеги с упростения пиджинан. Глийски, използвайки популярния израз, long time, но за, отдавна не сме се виждали. Не казваме обаче правилното, we diddn, tch, other while, а имитираме, волно или неволно, пи джин английския, макар да не е коректно. Може, самият простен израз да се е развил действително от пи джин английския, но езиковедите не са стигнали до единно. Не ни е по въпроса. Самото съществуване на примитивни помощни езици като Пиджин английския ни показва, че потиснати мълцинства или пък търговска необходимост, както и случайно събрани групи. От хора проявяват тенденцията бързо да си създават собствен, нов език, който преди това не е съществувал. Теоретично това би могло да се случи всеки божи ден. Езици могат да се родят с мълниеносна скорост, фантазията. На човешкия род не бива да се подсенява всяка група, която непременно иска да има собствена. Идентичност и да се откроява, набързо развива собствена. Лексика, която веднага изключва аутсайдерите. По този начин могат да се създадат безброй малки изолирани езици. 5. Най-кратко гъл е мейтел жив история и ета 3.65. Ха. А. М.Л.Р. Дори езикът на татуировките спада към този феномен. При този език някои изображения и знаци притежават опре. Делено значение, което е важно, особено в затворите, където. Показва иерархията. Пет сълзи, изрисувани под едното око, означават в някои мексикански затвори, че притежателят им е убил петима души. С това той си създава име и получава по висок ранг сред сакириниците си. На това място призоваваме при всяко вдигане на данъци, те всеки служител в финансовото министерство да си та, туира по една сълза. Не поддържаме обаче идеята да се уби, Вът данъчните инспектори, а убиецът да бъде награждаван споедната по на сълза, макар че и зад това предложение, застават мнозина, при всички случаи е очудващо колко бързо могат да се създават нови езици. Дори сам човек е в състояние да измисли лицял, писмен, език. Доказателство за това е норвежкият, лингвист Ивар Осен, 1813-1896. Дълги години той изследва, норвежките диалекти и след това създава изцяло нов писмен. Език, базиран на тези диалекти, но все пак изваден от нищото, покъсно дори пише цял роман на този език. Мнозина нор, вешки поети следват неговия пример, а датско-норвежкият, книжовен език, използван до тогава, започва да губи влияние, то си. И до днес новонорвежкият език Нюношк съществува, благодарение на усилията на един единствен човек. Ще станем свидетели и на нови, тайни езици, толкова. Обичани от човеците още от времената на иероглифите. В. Унези дни някои религиозни знаци били запазена територия. За фараона и аристокрацията. В бъдеще ще има и групировки. Събрани от определени политически, социални или религиозни, Нивиждания, които ще измислят собствени форми на изразя. Ване, тъй е езици. Казано накратко, ще се раждат все нови и нови езици. А всяко друго предсказание не би отговаряло на опита от миналото. 66. Най-големите лъжи в историята 3. Нови думи ще се създават дори във вече съществуващите. Езици благодарение на чувство за хумор, фантазия и асоции. Ации, които понякога не следват строго логиката. Езикът и думите са същинско приключение и приказка без край. Още е веднъж, зараждането на езика. Вече видяхме, че в страни от установеното езикознание, има различни други възможности за създаване на език. Сегашната палеолингвистика е несъвършена наука и не отчита опита, с който разполагаме въз основа на огромния обем информация за езиците. Освен това знаем със сигурност и това, подателят трябва да притежава интелект, за да произвежда звуци и да ги разделя на отделни думи и да им придава значение, когато създава език. Но и получателят трябва да е достатъчно интелигентен, за да разкодира тези. Звуци и да разбере значението на комуникацията. Това узна, чава, че дори езиците на животните изискват поне минимал, на доза интелект. Значението на различните думи в един език се основава, единствено на взаимно съгласие, независимо как е постиг, на тото. -то. Езикът е възможен само когато съществува такова съгласие и то е известно и прието от всички. Граматиката също почива на подобно малко или повече случайно по стигнато съгласие. По принцип граматиката не представ лява нищо друго, освен усилието да се измислят правила и знаци, които да направят буквите, думите и изреченията. Още поясни, така че комуникацията да протича още по-прецизно. Наясно сме и с друго, религиозните, военните, полити, ческите, економическите, културните различия и околната. 67. Х. А. МЛР. Среда са довели до отделните езици. Налага се, значи, да, изследваме и следните фактори, когато искаме да стигнем. До началото на езика, изолация, миграция, завладяване, по, робване, економически обмен и търговия, смесване с дру, ги народи и придобиване на нови знания. В ранния етап на човешката история това са борбата за оцеляване, ловът и земеделието, предимството на даден език и съответният му живот се, дефинират въз основа на преимущество в знанията и умени. Ята или заради помощна военна, политическа, религиозна, или културна позиция на носителите му. Ето ви и пример. Латинският от времето на Римската империя, е притежавал предимство по отношение на военното дело, строителните технологии, търговията, финансите, селското, стопанство и културата на хранене. Пример 2. Френският. От 16-17 век е бил над всички останали езици заради по-добрите умения в областите от брана, политика, изку, ство, мода и хранене. А пък в определен период Италиан, ският е доминирал света на музиката, финансите и банките. Така че, както виждаме, съществуват различни причини за развитието на езиците. Първопричините обаче остават забу, Лени в мрака. Много от днешните думи можем да проследим назад до предишни и по-предишни, от мъртви или живи езици, та чак. До езичните им корени, които езиковедите успяват даре, конструират с голяма доза на вероятност. Но така и никой не знае с абсолютна сигурност как е започнало всичко. Знаем обаче, че отговорните за развитието на един език винаги са отделни индивиди. Особено предразположени за това са писатели, философи, авантюристи и следователи. Нестандартни мислители и всякакви хора, дарени от природа, та с повечко интелект. Можем, значи, да предположим, че и в началото за зараждането на езика са били виновни няколко интелигентни екземпляра от вида човек. 68. Най-големите лъжи в историята трети. Окончателна равносметка. Всичко, казано до тук, означава едно. Откриването на езика изобщо не е дело на някакво божество. Това е лъже едно. Твърдението е просто един от пръстарите трикове на жре. Сите, с които те си осигуряват власт и придават някакво зна. Че ние на собствените си думи и писания, палеолингвистиката с нейните теории също не може да даде точен отговор. Спокойно можем да прибавим към съществуващите теории още поне 20, базирани на наблюде, нието на съвременното езиково разнообразие. Учени, които твърдят, че знаят как се е зародил езикът, просто се опитват да ни измамят, пробутвайки ни своите теории. Това е лъжа две. Никой никога няма да може да даде задоволителен отговор. На въпроса кога и как се е зародил езикът. Истината е, че в действителност не знаем кога и как е станало това, въпреки. Ки всички внимателни наблюдения и устроумни заключения. Знаем само, че сегашните теории са несъвършени и подлежат на съмнение, колкото и да се стремим да докажем, че прите. Жаваме цялата мъдрост на този свят. Всъщност продължаваме да сме в информационен вакуум. Единственото, на което сме способни в момента, е да правим. Догадки, да се чудим и да претендираме за знания, използвай, ки за учени фрази и интелигентно звучащи чуждици. 69. 3. Изгубения рай, Атлантида. Не е ли удивително? До момента са публикувани повече от 10 000 книги за Атлантида. 10 000. Някои от тях са се превърнали в фантастични бестселари и са при, Вличали повече читатели, отколкото любовните романи или... Криминалета, жанровете, които обикновено са начало на класациите. Днес трудно можем да обхванем цялата литера. Тура, занимаваща се с този обвид в тайни и легенди остров, потънал в морето. Темата Атлантида продължава да привлича. Самата дума причинява невиждани емоции, което е трудно раз, бираемо. В думата Атлантида долавяме невероятен коп. неши романтика, тайни и чувства, както и мечтата това. Митично островно царство отново да изплува от морските, дълбини, два вида литература, трябва да правим разлика между два вида литература, писана за Атлантида. Първият е, чисто научен, като нароч, но поставяме израза в кавички, тъй като няма друга дума, като наука, с която толкова често да се е злоупотребявало. Науката претендира за единственото право да показва из 70, най-големите лъжи в историята трети. Тината, макар и да не минава ден, в който стародавни, на, учни познания, да не отиват на бунището на историята и да, стават за смях. Вторият вид литература признава съвсем други източ, ници, за разлика от, научната. Тук авторите са езотерици, които не се притесняват да говорят за, реинкарнация, или, прераждане. Те твърдят, че си спомнят да са живели по, вече от един път, да имат не едно или две съществувания. Зад гърба си, и даже споделят от време на време детайли от предишните си животи, като например спомени за леген, дарната Атлантида. Стана на тези автори са се събрали какви ли неясно си пророци, окултисти и философи, религиозни фанатици, и медиуми. Един от тях е Едгар Кейси, 1877-1945, спомнял, си в състояние на транс за Атлантида. В. Посветените кръго Ве днес се говори за ченнелинг, тъй е приемане на послания от паранормални същества. Първоначално Кейси бил фотограф и търговец на книги, след това започнал да изпада в транс и да дава отговори на въпроси за близкото или подалечното. Минало, има стотици и автори на езотерични текстове, умеещи да боравят с медиите, които твърдят, че си спомнят предишния. Си живот на Атлантида. Около 20% от тези твърдения. Коренно се различават, интересното е обаче, че останалите 80, на 100 почти се припокриват. Не е ли удивително? Бившите обитатели на Атлантида, образуват нещо като, собствена общност в кръговете на езотериците. Нека в рамките на това изложение да разгледаме двата, вида литература. Далеч по-интересно, разбира се, е повли, яното от езотериката Крило. Ще уважим обаче и признатата. Наука, и най-напред ще разгледаме признатото дори и от. Най-отявлените критици. 71. Х. А. М.Р. Атлантида, Древна Гърция и Древен Египет. Някои учени и днес продължават да отхвърлят идеята за съществуването на Атлантида, описана толкова подробно от гръцкия философ Платон 427-347 години Пърфера. От друга страна, има и учени, съгласни с мнението, че Ат. Атлантида е съществувала. Дори сред сериозната наука има разцепление, значи. По думите на Платон Атлантида била морска сила, нами, ръща се отвъд херкулесовите стълбове. По онова време това, било гръцкото наименование на пролива между скалата на Гибралтар, най-южния край на Испания, и планината Дже, Белмуса в Марокко. Да повторим, изразът херкулесови стълбове обозначава морски пролив, обрамчен от скала на испанска територия и планина от страната на Марокко. Древните гърци смятали, че тази планина и тази скала двата стълба, на които се крепи земята и които носят, небето. Те вярвали също така, че техният герой Херакъл, кратко изпълнявал ролята на стълбовете, но след това, поставил на мястото двете възвишения. Според гърците, тук бил краят на света. За тях светът, или поне позна, тият им свят, свършвал при Херкулесовите стълбове, те е, в пролива между Испания и Марокко. Отвъд била обаче. Митичната Атлантида, пише Платон. Свет някакво бедствие, ствие тя потънала. От Платон научаваме, че едно време Атлантида Сена емирала в Атлантическия океан, някъде между Европа и Америка. Какво още ни казва Платон? 72. Най-големите лъжи в историята Трети. Описанието и А Платон. Според Платон Атлантида е съществувала 9000 години. Преди Солон звезда, те е преди близо 11500 години. Платон и опис, въ като Велика Морска сила, завладяла Египет, Испания, Ита, Лия, Турция и още много други страни и нападнала Гърция. След като атинените отблъснали на Атлантида, била ударена от силно земетресение. Огромна вълна заляла, целият остров и той изчезнал само за един ден от лицето на Земята. Островът на Атлас, пише Платон, разполагал с природ. Ни богатства като сребро, злато и някакъв огнено бештукащ. Метал, наречен от философа Орихалк. Гръцката дума Орас Ос, начава планина, Айси е руда. Така че бихме могли да преведем ведем Орихалк като планинска руда. Днес се смята, че става, дума за сплав от мед и цинк в съотношение 4-1. Платон Рас, казва, че жителите на Атлантида високо ценели този метал. Освен това гръцкият философ описва много точно как е изглеждал този остров. Структурата на главния остров се градяла на строги геометрични фигури, през него минавали широки плавателни канали, прокопани под формата на кръго, веи на лъчи. По този начин се образували множество малки, вътрешни островчета. Средата, до градския акропол, Сиис, дигал голям храм на Посейдон. Около храма били поставени. Златни статуи, една от които изобразявала Бога на морето да управлява бойна колесница. Там бил и палатът на Владетеля, защитен от висока кре, пост на стена. Наоколо в кръг били разположени помещения. Та за стражарите, казармите и жилищата на гражданите. С. Звезда Древногръцки философ и политик. 640-560 години Ир. Хр. Б. П.Р. 73. Х. А. М.Л.Р. Лият град бил обграден от три стени, а най-външните канали, служили за пристанища. В технологично отношение Атлантида явно била много, по-напред от всички тогавашни цивилизации. Опадъкът започнал, когато владетелите предприели не, удържима експанзия, отдадени на жаждата си за власт. Бого, вете наказали Атлантида и пратили земетресение. Островът, бил залят от огромни вълни, които погълнали всичко живо, обитаващо това прекрасно местенце. До тук е Платон. Разрешете ни обаче един въпрос. Откъде на къде Платон? Ще твърди подобни неща. Преданието. Разказът на Платон е очудващо подробен. В една от книги, те му научаваме, че Критон чул историята от своя дядо. Критон, 460-03 години Парефера, бил братовчет на майката на Платон. Дядото на Критон научил за Атлантида от своя баща, Дропит. Той от своя страна бил приближен на Солон, прочутия. Атински законотворец, живял от 640 до 560 година преди Христа. Самият Солон се запознал с историята на приказния Ос. Троф Египет от някакъв жрец от Сейс, който му е превел. От стари ръкописи, на възраст няколко хиляди години. Сейс е древен египетски град в делтата на Нил, чиито останки са открити през XIX век. Да повторим хронологията на преданието. Хилядолетни египетски ръкописи от град край Нил. Се говори за Атлантида. Тези ръкописи са преведени и прочетени на гръцкия политик и законотворец Солон, посетил Египет след 74, най-големите лъжи в историята трети. Края на политическата си кариера, което е документи, Рано в литературата. Сподвижник на Солон, Дропит, научава историята от него. Дропит я разказва на своя внук Критон. Критон, Войчо на Платон, я предава на своя племенник. Но доколко достоверни са подобни твърдения, Знаем, че Платон е бил високоетичен философ, държал, наистината повече от всичко друго. Бил еталон за чест, ност и непоквареност. За него истината била свещен дълг, и той изрично посочва, чрез думите на Критон, цитирани, в неговия труд, че историята на Атлантида не е измисле, на, а почива на факти. Платон не бил празнословец, бас, но писец или фантазиор. Нито пък бил списвач на Евтини. Комедии или дръскачна романчета. Факт е, че Платон стои над всякакви съмнения, тъй като е прототип на честността и истината. Други аргументи, редица антични писатели, като Кратон, Посидони и Стра, Бон, също вярвали, че разказаната от Платон история над Лантида не е измислица. Аргументите наистина са впечатля. Въщи, Платон описва легендарната Атлантида толкова точно. Подробно и с всички детайли, че ни навежда на мисълта, че е ползвал достоверен източник. Както вече споменахме, Фи, Лософът не е бил празнословен фантазиор и не си е измислял приказки. Той дори се задълбочава в техническите детайли, на описания от него град, нещо, което не му е присъщо. Ос, вен това части от разказа за Атлантида се появяват и в други, негови текстове. 75. Х. А. М. Споменахме вече, че строго научната литература е раз, делена на два лагера, що се отнася до съществуването на Ос. Трова Атлантида. Някои учени го отричат, други смятат, че то е истина. Ние сме готови да приемем, че разказат за Атлантида по-чива на факти. Освен това съществува още един източник, който обаче, се оказва почти табло за сериозните историци. В началото, ви обърнахме внимание на него. И сега наистина става им, тересно, фантастични спомени на човечеството. Съществуват редица спомени за Атлантида, споделени, както вече казахме, от хора, привърженици на идеята за прераждането. раждането Всичките твърдят, че си спомнят за обвития загадки и мистерии и остров. Няма да ги съдим, но ще посочим едно, само защото някои признати учени не приемат даден източник за достоверен. Това не означава, че и ние трябва да постъпваме по този на. Чин. Науката е грешала и продължава да греши. Такой ни, заповядва винаги да повтаряме изреченото от великите жре. Сина, науката, идеята за прераждането, или реинкарнацията, е неимо, верно широко разпространена по целия свят. Срещаме я на, всяка крачка, при почти всички примитивни народи и древ, ни цивилизации, вярващи в съществуването на душата. Има. Я в Древна Индия, в Египет, Гърция, Рим и у германските народи. Учението за прераждането се подвизава и с тайни, те кръгове на големите религии, дори и в християнството, юдаизма и исляма. Срещаме я и в даоизма, будизма и хинду, изма, естествено. 76. Най-големите лъжи в историята трети. За това точно историците не би трябвало да отхвърлят на пълно прераждането. Прекалено често се натъкваме на него. Когато изучаваме историята на религиите, истинският научен подход се състои в това, на първо време. ме да допускаш всички възможности. Да се върнем обаче на темата Атлантида. Общото при всички спомени е, че Атлантида явно е била, далеч по-развита от всички тогавашни държави на този свят. Описвате като много напреднала в технологиите, споменават, Се културата, духовността и естетиката на обитателите и кратко. Платон би се съгласил и с двете точки, което ни дава повод. За една интересна теория. Ранната история, една нова теория. Още преди известните нам така наречени, високи, култури явно са съществували цивилизации, достигнали по-високо ниво на развитие, отколкото това на Египет, Индия, Китай, Персия и Тъна. Не е изключено, цивилизацията да не е започ. Нала преди 4000, 5000 или 6000 години, а може би още преди 12000 Та да, даже и 30 хиляди или 40 хиляди години, а защо не още по-рано? Това обаче би означавало, че трябва изцяло да проме ним виждането си за историята. Би означавало, че теорията за еволюцията, в чиято рамка се твърди, че всичко се е развило, систематично и праволинейно, нагоре, е погрешна. Би узна, чавало също така, че трябва да сме по-скромни, когато става дума за варварското и примитивното минало на нашите. И най-накрая би означавало, че историята е протичала на вълни, тъй е висши култури са се сменяли с по-примитивни далеч преди известната ни история, фиксирана в писмени паметници. Би трябвало да преосмислим всичко и да свикнем с идеята, че може би днес живеем във Варварска, 77 х. А. МЛР, епоха, на която други, предишни епохи, биха гледали спре зрение или състрадание. Всичко това би поставило заслужен капак върху казана на нашата арогантност. Веднъж вече се провалихме с нашата мания за величие, поставяйки Земята в центъра на Слънчева. Та система, та даже и в центъра на Вселената, а с това и нас, самите. И ако митичната Атлантида наистина е съществува, ла, а според нас тази теория трябва да се вземе на сериозно, или поне да се допусне като възможна, това би обърнало раз. Биранията ни за ранната история с главата надолу, то би дало старт на една нова теория за историята, която според нас е далеч по-интелигентна от настоящата. Тя изхож, е да, както вече казахме, от вълнообразни движения, допуска голям брой стари цивилизации, много по-ранни от познатите, ни до момента. Естествено, това означава, че миналото е много по-раз, но и интересно, отколкото сме допускали, както и че най-после трябва започнем да подлагаме под съмнение нашето време и нашите възгледи и да спрем да се поставяме в центъра на света и да се виждаме като крайната цел на еволюцията. Не е ли глупаво и егоистично да вярваш, че всичко предишно е съществувало само за да стигне праволинейно до сегашното? Не е изключено да се наложи отново да се учим на скромност, но да се върнем на същинската тема. Общи черти в спомените за Атлантида. Както казахме по-горе, съществуват удивителни прили. Ки в разказите на хора с ясновидска дарба, когато става дума. 78. Най-големите лъжи в историята трети, За Запотъналия остров. Редица автори като Адамски, Берглер, Шару, Гуджиев и други изтъкват, че жителите на Атлантида. Атлантите са били посетители от космоса. Предполага се, че първоначално е имало няколко коренни раси, населяващи. Земята, а след това Атлантите се сали с представители. На тези раси и за това трябвало да приемат човешки облик. Не са малко източниците, които посочват, че Атлантите по принцип били на обвивка, т.е. само душа, само дух. Подобни твърдения издигат теософи като Штайнер, но и автори като Бейли или Уилямсън. В езотеричната литература, но и в религиозни предания, често срещаме сведения за сношения между ангели, богове или извънземни с представители от човешкия вид. Според, езотериците атлантите били духовно извисени, но и много, по-напред в технологиите, отколкото сме днес. Духовно ори, ентираните атланти, твърдят ясновидците, разполагали с раз, лични способности. Те владеяли левитацията, телепатията, изкуството да напуснеш тленната си обвивка, да говориш с животни, да създадеш лична и здрава връзка с растения. Съобщава. Се залъвове, държани като домашни животни. Много аве, тори смятат, че музиката е имала важна роля на острова. Според тях тя лекувала и помагала за какви ли немагии и фокуси. Звуците служили като източник на енергия, са. Определени звуци дори било възможно да се повдигат и. Най-тежките канари. Орадията на труда не се задвижвали на река, а чрез някакъв електрически механизъм. Това на. Помня до някъде на Ерихонските тръби и на други разка. Зеи, според които шумове и звуци са баряли огромни стени. И цели сгради. Явно си имаме работа с една бяла и една черна страна на музиката. Същите автори говорят на различни места както за жре. Си на слънцето, така и за свещенослужители на морето. 79. Ха. А, МЛР. Което е напълно разбираемо при религия, обожествила. Океана. До тук едната страна на монетата. От другата страна виждаме обаче техническите умения на Атлантите. В езотеричната литература се говори за самолети, автомобили и дори космически кораби. Можем да цитираме цяла плеяда автори, като Штайнер, Адамски, Балар, Бернар, Колвил, Кейси, Дорил, Луис и Уильямсон. Според тях жителите на Атлантида били в състояние да повдигат огромни товари, управлявали невиждани енергийни. Потоци, били господари на електричеството, електрониката, гравитацията и термалната енергия. Твърди се, че извличали електричеството направо от ад. Емосферата, което е близо до космическата енергия, за която днес се говори толкова много. Освен това атлантите имали някакви кристали, които им били много ценни. Писателите-реинкарнисти говорят и за управление на Ва. Лежите, както и за уреди за преодоляване на гравитацията. Всички автори, привърженици на езотериката, са единодуш. Ни, че Атлантида потънала, защото населението и кратко злоупотре. Било с техниката и отвързало черна магия и зли духове, а до останала на заден план. Кога и къде настъпил краят на Атлантида. И до днес има морски вълци, водолази, авантюристи и твърдящи, че знаят точното местоположение на Атлантида. Провеждали са се и множество експедиции. Защото някой отново бил открил гореща следа. Почти няма местенце по земята, на което да не се търси. Атлантида. Универсалният 1602 -80. на Анасил Кирхер, 1602-80. големите лъжи в историята трети. 1680, Звезда пръв публикува карта на острова и го поставя в среда, та на Атлантическия океан. Скоро след това и други учени се почувствали задължени, да посочат предполагаеми местоположения. Така вниманието на изследователите се пренасочвало тук към Северния, тук към Южния полюс, Британските острови, Боливия, Германия, Италия, Карибския басейн, Крит, Малта, Централна Америка, Северна Африка, Пустинята Сахара, Швеция, Сицилия, Испания, Турция и Венецуела. Според нас загадката има просто решение, като се вземе предвид, че Атлантида явно е имала много аванпостове. Ако жителите и кратко действително са били толкова му бъщи, както твърди Платон, те със сигурност са притежавали множество колонии. Така че тези автори може би са прави. Спорове се водят и за времето. Някои приемат Платон дословно, други се съмняват в времевата ниша, посочена от гръцкия философ. И за тази загадка има лесно решение, ако приемем, че властта на Атлантите е продължила няколко десетки хиляди години. Това, между другото, би обяснило и различните спомени, тъй като дори цивилизация продължила само от 3000 години, преминава през немалки промени. Гърците от античността, живели 2600 години преди нас, със сигурност не биха позна, ли своята Гърция от началото на вивек след Христа. Преди 3000 години Германия не е съществувала, Съединените щати са на някакви си 4 века, а само преди 3000-летия северна. Америка е изглеждала напълно различно. Звезда германски монах, член на ордена на езуитите, прекарал по-голямата част от живота си като преподавател в езуитския университет в Рим. Автор на редица, монографии в различни области, сред които египтология, геология, медицина, математика и теория на музиката. Трудовете му за египетските иероглифи в Ислу, Жът за основа на по-късните открития на Жан-Франсуа Шампулион, разшифро. Вал египетската писменост през 19 век. Б. П.Р. 6. Най-кратко гол е жив и 2. И. 3.81. Ха. А. МЛР. Така че дори най-противоречивите изказвания могат да на. Мерят общ знаменател, ако целта ни е да защитим тезите на езотериката. Но даже и това не е необходимо, тъй като всеки от нас има правото да създава каквито си иска теории, дори и най-яб. за Атлантида. Общото във всички спомени е усещането за болка и мъка по загубата на Атлантида. Всички автори, без изключе, ние, твърдят, че става дума за богата, могъща и високо разви. Та островна цивилизация, кажи речи и рая на земята. Лесно разбираеме вечният копнеж на човеците, търсещи. от край време изгубения рай. Защото може би, може би този. Рай наистина е съществувал преди много, много време. И... Може би, може би този рай е носел името. Атлантида, 82, 4, жреци, богове и учени, в Древен Египет и в християнството, едва ли има друга страна, за която векове наред се езна, ело толкова малко, колкото за Древен Египет. От една страна, това се дължи на сравнително късното разшифроване на Е, проглифите. Едва от 18 и 19 век тази цивилизация започва да ни се разкрива с повече детайли. Преди това без страна, изтъкана от тайни. Другата причина за нашето неведение обаче се криефа. Нежеланието на християнските свещеници да признаят, че голяма част от собствената им религия просто е копирана. От древните египтяни. Египетските божества, египетски, те религиозни учения и ролята на египетските жреци са били набързо заметани под килима, тъй като приликите са. Християнството са прекалено учебиими. Затова и до днес. Имаме още много за наваксване, що се отнася за Египет от времето на фараоните. В тази глава ще разгледаме по-подробно ролята на Египет, ските божества и на техните жреци и ще посочим Удивител, Ните прилики с християнството. Няма по-интересна история. И никоя история не ни дава повече знания от историята на религиите. 83. Х. А. Египетските божества. Целият живот на египтяните е бил управляван от техните божества. Самият фараон също е бил смятан за Бог, Макарфа, днешно време да има египтолози, които поставят това твър. ни е под въпрос. Най-мовещият Бог е Амонра, наричан царят на боговете. Той е Богът на слънцето и на плодородието и властта му е над всички, останали божества, поне за един доста дълъг период. Като сейно, Нини са известни даващ живот на всички неща или господарна, короните на двете царства, с което се има предвид горен и дорен. Египет Амонра е богът на сътворението, нещо като баща на Бо. Говете, затова и из цял Египет са издигани негови храмове. Чак след разрушаването на Тива през 663 година паръхъра Озирис, се издига като върховен бог и измества Амон от челната позиция. Озирис е богът на възраждането, а християнството, по-късно възприема мотива на възкресението от мъртвите. Нищо чудно вдъхновението за това да е дошло от Озирис. Древно пантеон бил населен. Някои бо, жества дошли от други региони, като Сирия, Либия или Лину, Бия, и били възприяти без никакви задръжки. Анат например, богинята на войната, но и закрилница срещу диви животни, първоначално е била либийско божество. Много божества били свързани с живота след смърта и кул, към отвъдното. Освен това е имало богове, почитани само на определени места. Повечето богове и богини имали точно опи, сеани функции. Така например египтяните си имали божество, обитаващо само вътрешностите на човека, бог, изцеляващ селе, пота и очни болести, както и божество, отговарящо за зърното. Съществували божества, закрилящи децата, жените, ловците и войните, както и специален бог, покровител на такачите. Дърве, тата имали собствени богове, за стомаха на човека отговаряло. Отделно божество, както и за белите дробове. Бирата била под 84. Най-големите лъжи в историята трети. Патронажа на специална богиня, факт, който би трябвало да за радва най-вече германците, известни с любовта си към пивото. Други божества олицетворявали природни явления, като Слънцето, могъщата река Нил, чието покровител бил хапи. Тираничният и зловещият бил пазител на морето и другите водни обекти, а за змиите се грижала пофис. Изида, съпруга, та на Озирис, била за крилницата на жените и децата, почита, накато, богинята майка. В християнството египетската богиня майка мутира в Бо, жията майка Дева Мария. А Амонра пък притежава известна, прилика с християнския господ, а възкръсналият от мъртвите. Озирис напомня до някъде на Исус Христос. Много от Хрис, кианските светци поели функциите на определени египетски. Божества, например Свети Франциск се превърнал в покрови, тел на животните. И в християнството природата била на се. лена от множество демони, наричани обаче дяволи, докато добрите духове станали ангели или светци. Египтяните също си имали страшен съд, каталог с грехо. Ве, напомнящ много на десетте божии заповеди, нещо подоб, но на ад, наричан до както и молитви, които не се разли, чават много от християнските. По бреговете на Нил вярвали, че има вечен живот и че всеки мъртвец преминал успешно. Всички препятствия в отвъдното може да се избере свободно. В какво да се прероди, звезда, растение или животно. Според, египтяните имало прераждане, като човек можел да се преро. Ди дори в божество, стига да го желае. Учението за безсмърт. Ната душа е с египетски и индийски корени, а приликите са. Християнството са много по-очевидни, отколкото разликите. Откривателите и пазителите на писмеността. Едно време християнските свещеници били пазителите на писмеността и на четеността. Никой не можел така добре да. 85. Ха. А. М.Л.Р. Борави с Словото като тях. По нашите ширини образова. Нието било изцяло в ръцете на къщата на жреците чак до 8, 9 и X век, когато картината започнала да се променя и били допуснати светски образователни институции. Първоначално и в Египет господари на Словото и Писме, но ста били само жреците. Три божества претендирали за честа да са покровители на буквите. От особено значение е Сешът, покровителката на писа, нето и смятането. Сешът, в букварен превод, писарката, отговаряла и за култа към предците, тя почиствала крайни, сите на починалите. На първо място обаче се почитала като закрилница на писарите, храмовите библиотеки и строител. Ните майстори! Понякога е изобразявана като сестра, дъщеря или съпруга на Бог Тот. Тот бил същинският Бог на писмеността. Има още едно Бо жество Ху, представляващо устата, устните и езика на ръ. Ху! Бил обаче второстепенно божество, изпълняващо помощни функции и символизирало превърналата се в слово заповед за съзидание на най-висшия Бог. Бихме могли да наречем Ху! И Божествения Вестител! Далеч над него по значимост стоял. Тот, богът на писарите и учените, измислил според предани. Ето иероглифите и предал ги на човеците. С което стигаме и до най-важната тема на историята. Зараждането на писмеността. Тръгнем ли последите на успеха на древноегипетската? Култура и цивилизация трябва на първо място да посочим раз. Витието на писмеността. С помощта на буквите, по-конкретно, на иероглифите, най сетне станало възможно сигурното пре. Даване на информация Свещените писмени знаци, издълбани, в камък, както е буквалният превод, били смятани за Божест. 86. Най-големите лъжи в историята трети. Вени слова С други думи, в древен Египет вярвали, че бо, говете се дарили хората с тези писмени знаци. Според преда, нието и ероглифите били дело на Бог. Тот, доживял легендарна, възраст и написал хиляди книги, както твърди легендата. Тот, бил богът на мъдростта, науките и писарите. Често го изобра. Зява ли като павиан или като човек с глава на Ибис? Истината, разбира се, е, че не Тот е създал иероглифите. Говорим ли за божеството, трябва веднага да споменем и Ви, се Негови жреци. Казано с две думи, жре. Сина Тот са измислили ероглифите, преживявайки очевидно. Огромно интелектуално приключение. Както сме посочвали преди, в крайна сметка жреците били отговорни за боговете. В момента, в който си създава писменост, едно общество се издига до най-високо ниво. Само с помощта на писменост е възможно систематичното предаване на информация. Чак, сега може да се развие образователна система, а както знаем, образованието е ключът към успеха на всеки индивид, но и на цели общества. Как всъщност трябва да си представим създаването на ЕГИ? Петската писменост. Първоначално иероглифите, тези издълбани в камък бо, жествени слова, се състояли от съвсем прости картинки, способни чрез своята оптическа изразност да транспортират комуникация и някакво послание. Преди това ушите били от първостепенно значение, тъй като думите се пренасяли от звуци ци и шумове. Сега вече думите се предавали и чрез очите. Така, се създали първите думи-картинки. Слънцето, изобразено като Кръг е само един пример. Всеки в древен Египет знаел, че са, този кръг се обозначават Слънцето и неговият Бог. Лесно раз, Бираеми цели думи получили своето опростено изображение. Скоро обаче възникнала необходимостта да се изобразяват, и по-абстрактни понятия. Така се появили първите идеограми. Думата е съставена от гръцките Ай-8 и 8 идея, урасш, да пише. Древните египтяни, или по-скоро жреците на ТОТ, се видели. 87. ХА. А, МЛР. Принудени да показват и не толкова лесно изобразими понятия, или качества, като например власт, въздух, студ, мокро и сухо. Настанал моментът за втори клас, така да се каже. Било, лесно да изобразиш думи с помощта на картинки. Идеограми, те обаче, които трябвало да изразят по-сложни неща, не били толкова проста работа, не ставали за превод едно към едно. Налагало се за дадено понятие, за определен предмет или за някакво качество да се измисли сравнително своеволно някак. Въ картинка, а след това да се постигне споразумение, че тази картинка символизира нещо съвсем прецизно. Как например? Да се изпише думата власт, едно доста абстрактно поня, Тие? В крайна сметка избради следната идеограма. На тази картинка виждаме древноегипетски извит меч. При вида на този символ всеки образован египтянин, научен, начет му и писмо, знаел, че става дума за понятието «власт». Съществуват обаче и прилагателни и глагори, те думи, изразяващи качество или действие. Египтяните и за тях мислили идеограми. Мъж, седнал на стол и с перука на гла. Вата, означавал благороден. Така след време започнали да изобразяват и прилагателни с помощта на идеограми, с други. Думи-картинки, които улеснявали асоциацията. За да изразят глагола, ставам, бъда, египтяните използва. Литорен брамбар, може би защото вечно пълзина сам на там. И прави нещо. 88. Най-големите лъжи в историята трети. Придобили способността да боравят с прилагателни игла. Голи, египтяните ненадейно се изкачили на едно сравнително високо ниво. Вече били способни да създават връзки между най-различни неща. В последствие символите се опростили, рисували ги попес, теливо и стилизирано, докато накрая нямали почти никаква при лика с първоначалния обект. Да приемен, че в зората на Ярок лифите е трябвало да се изобразят два крака, рисувайки всички мускули и други детайли на долните крайници на човека, за да се даде представа за понятието два крака. По-късно, когато на зряла необходимостта да се пише по-бързо, били достатъчни. Две успоредни отвесни чертички с еднаква дължина. Да погледнем как продължава това езиково криминале. С. Опотребата на идеограмите вече било възможно да се изра. Зяват и изписват много неща. Не бива да на обаче, че не само очите, а ушите и стях и звуците също са имали зна, че ние за комуникацията. Затова това в древен Египет използвали и така наречените фонограми, те изобразявали и отделни звуци. С това вече се доближаваме до същинската азбука, със 100, яща се само от звуци. Явно още египтяните са се усетили, че, във всяка дума има звукови частици, които могат да променят значението и кратко, понещо се отнася до произношението. Все пак един гениален египетски мозък, най-вероятно в главата на някой жрец на тот, преди няколко хиляди години, родил идеята да изобрази графично дори тези малки разлики, в значението, поне някой от тях. А това довело до квантов скок в сферата на знанието. Започнали да показват звуци ИС, ползвайки графични символи. Още тогава Рато имало особе, но значение изобразявали го чрез стилизирана уста. Древно, египетското Р изглеждало така. ЗИ, 89, ХА, МЛР Докато кукумявката била знакът за М, пепелянката пък символизирала звука Ф. Така изведнъж се постига още по високо ниво за оптиче, с изобразяване на езика. Използвайки най-малките звуко, ви частици, наричани фонограми и определящи различни те значения, египтяните направили огромен скок напред. И, както вече казахме, най-вероятно това е било дело на жре. Ците на тот. Странното е обаче, че египтяните явно не са съумели да изобразят гласните А, Е, И, О, У, толкова важни за звученето и. Значението на една дума. Те се концентрирали изцяло върху съгласните, за да се осъществи истинска писмена комуникация, сена, лагало използването на определители. Във връзка с египетските йероглифи това били специални, знаци за поточното определение на дадена дума. Трябва да, си го представим последния начин, след като Древно Египет, ската писменост не познавала гласните, а само съгласните, често се стигало до грешки и някои написани думи не можело да бъдат 100% разпознати. Нека вземем един съвре, еменен пример. Представете си, че някъде виждате изписани трите съгласни първа. Какво биха могли да означават? Първа възможност, правя. Втора възможност, първи. Трета възможност, права. Разбирате, нали? 90. Най-големите лъжи в историята трети. Опотребата само на съгласни не води далеч. Да, бихме могли да разберем нещо от контекста. Но често остава доста голяма празнина. Езикът става прекалено многозначителен, а това затруднява комуникацията. Затова египтяните измисли Лири тези така наречени определители, които давали по-ясно, обяснение за значението на думата. Така, например, добавяли към две съгласни чифт крака, за да изобразят глагола бързам, който иначе се състоял само от няколко съгласни. Наличието на краката обаче показвало. Съвсем ясно за какво става дума, някой бърза в определена посока. Покъсно по този начин се развила цялата египетска пис. Менност, като не бива да крием, че стечение на времето е. Роглифите са се променяли и би трябвало да правим разлика. Между различните писмености. Както днес правим разлика между старовисопонемски, окей, okay, 810-1100 години, средновисоконемски, 1100-1500 години и нововисо. Конемски, така и египтологът познава поне 6 различни египетски езика. За нас в тази връзка е важен само фактът, че е създадена писменост. Това е нечуван триумф, дал началото на изцяло. Нова епоха. Това е и една от причините за възхода на цивилизациите. Важно е да кажем, че по всяка вероятност жреците на тот са. Били тези, повели египетския народ към квантовия скокна. Знанието, може би под ръководството на наистина съществ. Вувал, човек на име Тод, някой високоинтелигентен първо. Учител, в последствие издигнат и почитан като божество. Подобно развитие наблюдаваме и при други народи, когато дадена личност със своята дарба е допринесла за развитието на цивилизацията. 91. Ха. А. М.Л.Р. Експлозията на знанието. Развитието на писмеността довело до невиждана експло. Зия на знанията. В конкретния случай се стигнало до там, че Древните египтяни се издигнали до първата позиция сред ос. Таналите нации от своето време, тъй като били в състояние да дават образование на хората. За това не е чудно, че изведнъж се наруили, сякаш от нищото, безброй науки. Постиженията на египетската култура, на които почива, до голяма степен и днешната ни цивилизация, ни удивяват и сега. Преди хиляди години се раждат редица дисциплини. Учебни предмети, които изучаваме и в момента, като архи, тектурата и геометрията. В древен Египет архитектурата достига ненадминатили, сини, ако изключим нашето съвремие. В същото време се с дава невиждана организация, непозната до тогава в историята. Египтяните имали най-бляскавите градове сред тогавашните цивилизации, богати на сгради и храмове, пред които и сега заставаме безмълвни. Строили с бял мрамор, гранит, дио. Рид звезда, алабастър и други материали, в чиято трайност се уве, ряваме и днес. Дело на египетските майстори са изтънчени. Колони, барелефи, сефинксове и статуи. Само в Карнак са от крити 86 000 статуи. Навсякъде срещаме фини рисунки скулптури, огромни зали и обелиски. Раждат се нови умения и знания. Напоителните канали Днес се смятат за чудо на инженерната мисъл, позволила на земеделието да се издигне на невиждано до тогава ниво. Още, по времето на най-ранните династии египтените знаели как, да топят мет и калай и да произвеждат бронз. Металургията Звезда зеленикавуси в зърнест камък, широко използван в строителството. Б.П.Р. 92 Най-големите лъжи в историята трети, процъфтявала, появили се колела, валяци, лостове, клинове. Пориспасти, стругове, винтове, пробивни инструменти, три. Они и какви ли неуреди. Строители, стъклари, дърворезбари, бояджии, майстори на Емайла и такачи се трудели в различни. Работилници и построителните обекти. Измайсторени били. Станове и друг технически инвентар, останал почти ненад. Минат до създаването на парната машина в кажи речи наше. Време. Науката също направила квантов скок. Родени били има. Тематиката астрономията и календарът анатомията и фи. Зоологията медицината и хирургията египтяните били се признати лечители специализирали в области като ги некология очни болести стомашни заболявания черепна хирургия и какво ли не още в един единствен папирус са изброени над 700 лекарства открити са действията на хигиената слабителните средства стомашните промивки и тънъ. Създадени са часовникът и геометрията, качеството на живот се вдигнало на по-високо ниво. И каква е тайната на всички тези постижения? Сред всичко друго това се дължи и на една образователна система, много посъвършена от тези на другите тогавашни съвременници. За нея отговаряли жреците, както векове по-късно и по нашите ширини, когато християнските свещеници са притежавали монопола над училищата. Древните египтяни използвали хартия и мастило и про. Дължава ли да развиват своята писменост. образователната им система ни очудва и до днес. Стра, натаимало безброй училища. Рисунки понамерени при раз, копки нидени черупки ни показват домашните, възлагани от тогавашните педагози. Открити са дори и тетрадки с надрас, каните в полетата поправки на учителите. Утешително е да, разбереш, че и младите египтяни са правили толкова много грешки, колкото днешните ученици. Тогава са писали върху 93. Ха. А. М.Л.Р. глинени плочки, папирус и варовикови плочи, а когато уче. Ниците не внимавали в час, гърбовете им помагали на ушите. Да слушат по-добре, те е имало боя пръчка за подобрадис. дис. Циплина. На всичкото отгоре египтяните имали даже висши учебни заведения. Там се преподавало нещо, което днес бихме нарекли бизнес администрация, при което студентите били обу. В различни практически умения. Изникнали и академии за изобразителни изкуства, за музика и технически универси, тети. Създадена била цяла литература, писатели творили в всевъзможни жанрове. Ако оставим Вавилон и Индия на страна, спокойно бихме. Могли да твърдим, че най-ранната образователна система е родена в Египет. Така много бързо ни става ясно, че египетските жреци или Учени имали невероятен принос за човечеството, като измис, лили иероглифите. По-късно възникнала и професията на Пи, саря, който помагал в администрацията и станал незаменима, част от нея, още по-важни били обаче самите преподаватели. Може би, до сега не е казвано достатъчно гласно, никой не е по-важен. За една страна от нейните учители, били те майки или възпи, тателки в детската градина, първоначални или гимназиални. Преподаватели, доценти или професори. Както в Древния Египет, така и по-късно в Христи. Янските държави, първите учители били жреците и све, щениците. До 17 и 18 век най-интелигентните преподаватели по нашите земи били езуитите, техните. Училища и образователни центрове били легендарни и на най-високо ниво. Така че дължим на тези учени свещеници дълги и бурни аплодисменти, защото са дали толкова много за образование. То. Бихме могли непрекъснато да ги възхваляваме, ако и е Маше и другата страна на монетата. 94. Най-големите лъжи в историята трети. Опадъкът на Египет. Въпреки своята преднина в Ноухаото един ден египетис. че знал. Погледнем ли историята, ще видим, че първо персии, сите, после гърците и накрая римляните завзели империята. На фараоните. Възниквали нови търговски пътища, минаващи преси. Рия, Вавилон и Персия. Нови народи се събуждали от сън напирали пред портите на Египет, чието пада не обещавало неимоверна плячка. Финикийците и гърците започнали по-лесно да транспортират стоки по море, отколкото египтяни. Те е техните бавни кервани през пустинята. По всички бре, гове се наруили народи, оспорващи първенството на Египет. През 945 година Пъръфера от запад на Хлури либийци, 200 години. По-късно от юг дошли етиопци, един век по-късно от север, нападнали асирийците. Египет бил заобикорен от врагове, а невъздържаната експанзивна политика на фараоните из, къла своите жертви. Въпреки това страната все успявала да победи, докато през 525 година риб. Хъра не дошли персийците и не сложили окончателно край на египетската независимост. От своя страна Александър Велики победил персийците, и завзел и Египет. Веднага се провъзгласил за новия вър, ховен бог, за син на Амора, докато жрече се кото съсловие, само кимало и го възхвалявало, понеже той му оставил бо, гъдствата и запазил властта му. През 48 години Пърехера най-сетне, се появил Цезар, след като новата световна сила, Рим, била, сменила предишната, Гърция. Египет се превърнал в Рим, ска провинция, Клеопатра, красивата фараонка, станала любовница на Цезар. С това Египет изчезнал от историята като властова струк, тура и култура. 95. Ха. А, МЛР. Зарувим ли се понадълбоко, ще открием и други причи. за упадъка на тази империя, прекаленото разширяване на територията и поробването на съседните народи довели до слабост във военно отношение, макар и с известно късне. Ние, за това пък още по-безпощадно. Етиопците например ве, кове наред рубували на египтяните, както и евреите. Всички започнали да мразят Египет, който владеял огромни земи, трудни за контролиране, и един ден са обърнали срещу него. Фараоните трябвало да заплатят прескъпо за експлоатацията на други народи, за това, че ги държали в подчинение, нала, гали им данъци и ползвали жените и мъжете им за роби. С течение на времето египтяните станали доста арогант. Ни, желанието за придобиване на нови знания ставало все по-слабо. Към това трябва да се прибави и изоставането при Разработването на нови търговски пътища, особено през Сре Диземно море, където финикийци, критяни и гърци излезли Седни гърди напред, благодарение на по-интелигентите си Мореплавателни технологии Всъщност Египет проспал шанса да поеме лидерската Роля при развитието на нови технологии и търговски марш Рути, които биха осигурили конкурентоспособността му Най-съществената причина за опадъка обаче трябва да се Търси на съвсем друго място. И чак сега стигаме до интерес. Ната част на тази глава. Мръчи и суеверия. Вгледаме ли се по-подробно в историята на упадъка на много царства, империи и държави, редовно ще се сблъскаме. С една професионална група, жреци. Макар в началото на възхода на една култура свещеносло, жителите да имат важна и конструктивна функция, стечение. 96. Най-големите лъжи в историята трети. На времето те почти винаги се превръщат в жалки пецта, вители и поборници на суеверието. Често те носят пряката, отговорност за дегенерацията на цели народи. В тази връзка, нека извикаме древния Египет на свидетелския стол. Къстата, на жриците ставала все по-лакома и алчна, започнала да си, присвоява все повече власт. Бобовете, на които трябвало да служат, се превърнали в техни маши. Грабели злато и скъпо ценности, където може ли да ги докопат. Приписвали на стари и високо високоуважавани божества нови и нови прерогативи, стига от това да се печелело. Нека разгледаме само един пример. Една от най-удивителните богини в египетския пантеон. Беастет, богинята на любовта. Особена роля в древен Египет има Беастет, богинята с глава, на котка, дъщеря на бога на Слънцето. Тя покровителствала плодородието и любовта като обръщала специално внимание на бременните. В ранната епоха на страната, така нареченото Старо Царство, бястет била предимно закрилница. Към края, на египетската цивилизация, в гръцко-римската епоха, ролята, и кратко започнала да се променя. Култът, в чието център била боги, нята, както и преклонението пред нея, достигнали невиждани, размери и се разпространили по цялото поречие на Нил. Беастет вече не била само богинята на радостта, танците, музиката и празнествата. Към нея се обръщали и когато ставало дума за еротика и секс. В нейна чест хората при, несли в жертва бещет котки, отгледани за целта от све, щенослужителите в нейните храмове и после продавани, навярващите. Морителят плащал и връщал животното на жреца. Той извършвал свещенодействие и убивал котката, след което я подлагал на мумификация. Ако купувачът пла, тял достатъчно голяма сума, в края на церемонията полу. 7. Най-кратко, гол е жив и втора ията 3.97. Ха. А. М.Л.Р. Чавал, мумифицираната котка. Е едно. за Заможните поданици на фараона купували по много котки, за да си осигурят бла. Говорението на Беастет, тъй като вярвали, че тя има голямо влияние върху любовния им живот. В случай, че котка достигала края на земния си път при. Най-обикновени обстоятелства, но в домакинство извънжре, ческото съсловие, обитателите на дома бръснели веждите си, в знак на траур. Е едно от този начин за засвидетелствали своя респект, пред богинята. Тези мъртви котки също били бълсамирани, а след това полагани в гробниците на починали хора, пише, гръцкият историк Херодот. Убийството на котка извънхра, мовете на Беастет се смятало за престъпление, наказвано с, смърт. Днес едва ли можем да си представим какъв обромен брой, котки населявал древния Египет и колко силно хората ги обо, жествявали. Празникът на Беастет, наричан и хубавият праз, ник на опиянението, всяка година бил отбелязван с музика, вино, бира и упойващи вещества и бил характерен със своите необуздани и диви танци и ритуали. По време на празника па, дали всички задръжки, за това спокойно можем да го сравним с нашия карнавал? Не е изключено, а дори е много вероятно да съществува. същество. Вали храмове на Беастет, служещи единствено и само за Лю. Бовни наслади, тъй като никоя друга богиня не била толкова Заета с секса. Знаем със сигурност, че още в древен е ги. Пет е имало проституция и платена любов. Една от тези жри, ци на любовта била толкова добра в занаята, пише историкът Уил Дюрант звезда, че с печелените пари успяла да си построи. Собствена, макар и малка пирамида. Звезда Уилям Джеймс Дюрант, 1885-1981, американски журналист, философ и пи, Заедно с съпругата си Ариел съставя едно-едно, томна, история на цивилиза. Сиите, публикувана в САЩ в периода от 1935 до 1975 година. През 1968 година десетият. Том на този труд е удостоен с наградата «Пулицар. Б. П. 98. Най-големите лъжи в историята трети. Развитието на паителна. Това беше само един пример. В много случаи Стари Бо, жества получавали нови задачи. Всеки път, когато жреци, те можели да спечелят пари или злато, извършвайки ня. Каква церемония, те били осенявани от особен божествен плам. Боговете управлявали целия живот в Египет. Имало дори, богиня на съдбата, наричана Шай. Ако разгледаме всяко от делно божество, ще видим, че с течение на времето всички, трябвало да отговарят за все нови и нови области от ежедне, вието. Смъртта била особено широко застъпена, тъй като, трябвало да се гарантира, че починеният ще бъде добре прият, в отвъдното. За това и броят на боговете на смъртта, непре, къснато растял. Виждаме как суеверията били подхранвани от официалната религия и нейните жреци, за да могат те да изтискат още повече пари от обикновения човек. Не бил, пощаден дори и фараонът. Фараоните и се като съсловие. Факт е, че към края на египетската цивилизация жреците играели все по-съмнителна роля. Най-късно след царуването на Рамзеса и звезда започва тенденцията по-голямата част от пляч. Като от всеки военен поход да отива за храмовете. С други, думи, с течение на времето египетските богове ставали все. Звезда Фараон на Новото царство, царувал от 1291 до 1290 години Пъръх е основателна. 19 династия, дядо на Рамзес II Велики. Б. П. 99. Х. А. М. Л. Р. Поалчни. Поточно казано, това се отнасяло не за божества. Та, а за техните свещенослужители. В новозавладените територии обикновено се налагали ви. соки данъци, от което се възползвали най-вече жреците. По времето на Рамзес трети звезда жреците притежавали 107 000 роби, една 30 част от населението на Египет и 375 000 хектара земя, една седма от плодородната площ, гледали 500 000 глави добитък и получавали доходи от 169 града. Освен това получавали редовно щедри подаръци от фараона, който така си осигурявал тяхното благоволение, тъй, като те всъщност управлявали ежедневния живот в Египет. В зареза на империята жречесекото съсловие получило само от един фараон 100 хиляди турби зърно и десетки хиляди килограма злато. Религията по време на упадъка, както при всички умиращи религии, в края на египетската, се обръщало много повече внимание на култа, церемониите и... Показността, отколкото на дълбоката мъдрост или на същин, ската етика. Религиите също преживяват цикъл, преминаващ, през фазите възход, апогей и упадък. В началото религиите са богати на мъдрост и улицетво, ряват интегритет и етика. Е края обаче стоят суеверията и алчността на жреците. Огромни тълпи от свещенослужители, експлоатирали народа по всички правила. Освен това жреци, те завладели и самата държава. На всичкото отгоре не плаща, ли и никакви данъци, също както и средновековните христи, янски свещеници по нашите земи. Звезда Фараон от 20 династия, 1221 6 години Пърефера, царувал от 1188 години Пърефера до смъртта си. Бъ, пара, 100. Най-големите лъжи в историята трети. За това и не е очудващо, че в един момент животът вдре. Венегипет просто застинал. Започнало да се гледа единстве, но назад, тъй като в миналото са се родили боговете. При нос за това имали удивителните храмове и сгради, издигнати от фараоните, например пирамидите, изградени сякаш като символ на вечността. Зад всичко това обаче стояли жреците. Египет направо се вкаменил, както пише историкът Арнолд той им би звезда. Всички усилия били насочени единствено към спас, ването на традициите. Всякакви нови идеи и развития били, спирани в зародиш. Нека пак го кажем, зад всичко това сто, я луж рече се като съсловие. Египтяните започнали да се движат все по-бавно и по-бав. Но, като в забавен каданс, ако трябва да се изразим на езика, на киното, докато накрая просто спреди. Още много преди, персийците, гърците или римляните да посегнат към мога, щата едно време империя, тя вече се била самоунищожила. Всъщност, всяка култура и всяка империя се унищожава сама. Жрец и християнството. Всичко това фатално напомня на християнските свещени. Си от средновековието, които по същия начин заграбвали не имоверни количества злато, земи и богатства. Ето само няколко сухи факта. Едва някакви си 500-10000 го. след раждането на Христос станало извънредно доход. Но да си свещеник или да се докопаш до епископско кресло. По принцип, епископът получавал отдаренията за бедните. Толкова, колкото се разпределяло и за самите бедняци. Така. Звезда британски историк и антрополог 1889-1975. автор на едно едно, томното изследва. Незараждането и упадъка на цивилизациите, изследване на историята, завър. Шено през 1961 година. Б. П. 101. Х. А. МЛР че си заслужавало да се застъпва за нямащите. От една стра, на, отците продължавали да предупреждават за изкушенията, на парите, но от друга, самите те ставали все позаможни, освен това гледали да не обидят богатите. Тъй, че говорили, с змийски езици и нагаждали своите нравоучения спрямо, съответната публика, пред която се изправили. Дори един от, най-изтъкнатите църковни отци, свети и ероним звезда, призна, ва, ние направо изгаряме от алчност. Както в учим срещу парите, така и пълним ковчежетата си с злато и никога не, ни стига. В началото църквата притежавала предимно недвижими имоти. По-късно започнала да получава продукти в натура. Десятъкът е документиран още от началото на втори век. Пър, вата овца, първото говедо, първият чувал зърно и първото буре, вино, всичко това се давало на църквата, респективно на епископа. Системата ставала все поистенчена. През Трети век се наложила следната схема, една четвърт от приходите остава. Лао епископа, една четвърт била за останалия клир, третата четвърт била предназначена за поддръжка на сградния фонд, а последната четвърт се давала на бедните. По този начин църквата, Божият наместник, ставала все по богата и тласта. Още от античността са известни епископи, собственици на банки, търгуващи в големи мащаби с... Зърно или притежаващи цели фабрики. Отците действали, като предприемачи, търговци или лихвари, въпреки че дава, нето на заеми срещу лихва било строго забранено на Христи. Яните по онова време, свещеници купували и продавали роби и търгували с вся, какви стоки. Особено известни търгаши били епископите, Феликс от Нант и Бадегизили от Еманс, а епископ на Париж. Звезда Християнски светец, 347-420, отец на църквата и преводач на библията от гръцки и иврит на латински. Датата на неговата смърт, 30 септември, е приета, за Международен ден на преводача. Б.П.Р. 102. Най-големите лъжи в историята трети, бил сирийски търговец, пише Карохайнц Дешнер звезда. Най-бо, гатите епископии били тези в Александрия, Константинопол и Рим. Патриархът на Александрия притежавал дори цяла, флота търговски кораби. В Константинопол и околностите, в църковните имоти се помещавали 1100 дюкена. Църквата, преследвала особено богатите вдовици, като историята пом, не случая с наследството на една дама на име Олимпия. Гос, пожата била много заможна и завещала на църквата злато, сребро, къщи и земи, за да си осигури царството небесно. Църковните сгради, които ставали все по-пишни, поблъщали огромни суми. Векове наред епископите трупали недвижи, емости и се радвали на ухолен живот. Обличали се в най-скъпи, одежди, возели се в луксозни каляски и били обслужвани от армии и от слуги. Отците се ревновавали по богатство даже. С кралете, папите Ранорано осъзнали колко доходоносна е продаж, бата на епископските места. Тази търговия носела огромни. Суми в църковните каси. В Христовата църква, която уж заклеймявала личната собственост, се развихрила същинска, оргия на общността. Дори били издавани закони, например, от Папа Александър Трети Звезда Звезда, повеляващи на юристите да със, давят завещания само в присъствието на местния епископ, като гаранция, че парите на починания християнин ще се вле, яд в църковните каси. Стигнало се даже до там завещанията задължително да бъдат заверявани от свещеник. И тъй като, само Божиите служители може ли да опрощават греховете, или да налагат наказания от името на Исус, много хора си. Звезда Германски писател, 1924-2014, известен със своите антицърковни трудове. Цитатът е от неговата книга, Криминалната история на християнството, Пубе, ликувана през 1986 година, Б.П.Р. Звезда Звезда Роландо Бандинели, 1100-1181, се възкачва на папския престол на 7 септем Ври 1159 години и приема името Александър Трети. Един от най-важните папи през Средновековието, води дългогодишни борби с общо четирима антипапи, както и с император Фридрих Барбароса за надмущието в Европа. Б. П. 103. Х. А. М. Откупвали влизането в рая чрез своите завещания. Е едно рестоятва, чистилището също можел да се съкрати след заплащането на определена сума. По времето на кръстоносните походи много, рицари и земевладелци заложили земите си в полза на църк, вата. И понеже клират бил освободен от данъци, имотите и кратко се разраснали неимоверно. Съвсем нормално било някоя катедрала или манастир да... Притежава няколко хиляди имения и дози на градчета и виня, кой и друг по-голям град. Епископът на френския град Лангър, например си имал цяло графство. Манастирът Свети Мар Тин в град Тур притежавал 20 000 крепостни седени. Епископът на Болония бил собственик на 2000 имения, както и абатът на манастира Флорж, в, в днешна Германия. Абатството Лая Уелгас, звезда господствало над 64 наседени места. В Касти, Лия църквата притежавала една четвърт от земята, в Англия една пета, в Германия една трета, а в Ливония звезда звезда, половината, пише Идам Дюрант и допълва, повечето манастири били несметно богати. На абътството, Рики е, северна Франция, принадлежали 2500 къщи в близкия град, а от изполичарите, си получавало всяка година по 10 000 кокошки, също толкова угоени петела, както и 75 000 яйца. Манастири като Монте Касино в Италия, Фулда в Гер, Мания, Клюни във Франция или абътството Сант Гален, Швейцария ставали все помогащи и богати и разполагали с огромни материални блага. Абатите им били влиятелни гос, пода, често с повече власт от графове и барони. Много абати и епископи живеели като заможните благородници, ходили на лов със соколи, давали пишни вечери, забавлявали се кра Звезда Женски Манастир на цистерцианския Орден, основан от краля на Кастилия, Алфонсо VIII и съпругата му Елинор Плантагенет през 1187 години на мястото на бивша кралска резиденция в околностите на град Бургас. В църквата му са по гребани ктиторите. Б.П.Р. Звезда Звезда Историческа област по крайбрежието на Балтийско море. Б.П.Р. 104. Най-големите лъжи в историята Трети. Сиви дами и служили предимно на стомасите си. Всичките, обаче били засенчвани от папите в Рим. И докато църквата на бедните гладувала и мизерствала, докато свещениците проповядвали идеала за бедния, но добър християнин, пове, чето папи и епископи се капели в блага, не обръщали особено внимание на Господ и преследвали властовите си цели с нас, тървението на князе и с на крале, полки от историята. Трябва да си извлечем следните поуки, когато става дума, за жреци и да ги запомним, за възхода на една нация писме. Ността и образованието са отрешаващо значение. но how и преднина в знанията водят до разцвет. Често при зараждането, на голяма цивилизация срещаме водещата роля на свещено, служители, учени и писари. Те заслужават нашите аплодис, менти за своя труд, за упадъка на една империя допринасят прекалено много. То войни, стратегическите грешки при завладяването на нови територии, незачитането на човешките права и пропускат да, се поощряват иновациите. Загледаме ли се в опадъка на цар? Ства и държави, ще открием, че винаги сред виновниците са представителите на жречесекото съсловие. Имаме, значи, два вида жреци. Във фазата на опадъка те поощряват суеверията и експло, атират народа. Страдат дори и владетелите, манипулирани от жреците. Тези полки се потвърждават и от възхода и внезапния опа, дък на други големи империи, като например Древна Индия. 105.5. Тайните на древноиндийските жреци. Всеки опит, дори и най-повърхностният, да се разберере. Лигията на Древна Индия, неминуемо е осъден на провал. Защо ли? В нито една друга страна на този свят не се е раз. Мишлявало толкова интензивно за богове и религия. И въпреки съществуването на толкова много вероиспове. Дания и Божества, те имат един общ знаменател, жреците. За тях можем да научим много от брахманите. Преди това обаче, нека уточним, че преди хилядолетия Индия била водеща по отношение на религията и тайните познания, което за нас е повод да се разровим по-дълбоко в тази посока. Тайните религиозни учения, ведите, от санскрит, знание, и до днес са часто теже, дневието в Индия. Става дума за свещени книги, в които намираме най-различни размишления и съвети. Едно време, вероятно е имало голям брой такива писания. Във ведите, че тем например за изтънчени методи на хранене и съвети за дълголетие, което ни доказва, че съвременните проблеми на човечеството изобщо не са толкова нови. 106. Най-големите лъжи в историята трети. В книгите се разискват и въпроси за здравето, както и Очудващо подробни знания за фонетиката, еметриката, гра, матиката и астрономията. Брахма е богът на сътворението. Вишно отговаря за съхранението на нещата, а Шива е богът. Разрушител. С тази триада се описва цикълът на целия живот. На земята, както посочихме в една от предишните глави. Особено интересно става, обърнем ли внимание на Ара. Няките, в букварен превод, горски текстове, или тайни пи. Сания, преподавани само на избрани или на опанишадите, тайни философски трактати. В тях намираме учението за пътуването на душата, както и твърдението, че човекът се състои от плът и душа, която след смъртта си търси ново тяло. Кленното умира, подобно на зърното, и също като зърното. Се ражда отново, се казва в опанишадите. Символ на Рейн. Карнацията била змията, която непрекъснато си сменя кожата. В тези текстове четем също така, че добрите дела в сегаш. Ние живот се отплащат в някои от следващите животи, докато лошите дела могат да развалят добрата карма. Като резултат, от учението за кармата разбираме, че сме длъжни да правим добрини и да помагаме на всяко живо същество. Научаваме и за представата, че всеки живот е ценен, като това се отнася и за животни и растения, както и за идеята, че душата не бива да се подчинява на материята, тъй е на преход, Ното. Съществуват по-висши ценности от богатство, имате реални блага. Човекът в най-висшата си форма може да се превърне в божество или поне да достигне по-висши духовни нива. Кой би могъл да не хареса чара и убедителната любов, описана в подобно учение? Въпросът откъде идват тези знания е обсъждан неведнъж. От извънземни, смятани за божества. От особено осенени и етични мъдреци. От някоя предишна цивилизация. Кой би посмял да даде отговор на тези питания? Кой би могъл да твърди, че е способен да прогледне в мрака на времето? 107. Ха. А. М.Л.Р. Пазители на тези тайни познания били брахманите, све. Щенослужителите на Бог брахма, съзидателя. Те възпитавали. Децата, обучавали писарите и съветвали властниците относно. Смятаните за безгрешни веди, те били водачите на народа и познавачите на законите. Може би ранната Индия е била щастлива, мъдра и съвър, шена. Няма как да знаем. Знаем само, че е била високо разви, та цивилизация, най-напредналата за своето време. И тогава, се случило, за вземането на властта, или тъмната страна на брахманите. Първоначално брахманите, т.е. жреците, били уважавани почтени личности. Те се числели към една от висшите касти, били учени и свещенослужители, макар че в днешна Индия. Могат да упражняват всякакви професии. Фонези ранни вре. Емена се отличавали с весел нрав, самоконтрол, аскетизъм, доброта, честност, мъдрост и познания, както четем в беха, гават гита, или песента на Бога, известна религиозна пое, м. Доброто поведение и благочестивият живот били техните, най-характерни черти. Превъщането на божиите служители в божества не се случило изведнъж, а било дълъг и потаен процес, протекал. Целенасочено изпълзящия убийствен инстинкт на кобра. Ми, нали няколко хиляди години. Ведите получили допълнения, подобрения и нова интерпретация, която ги променила до неузнаваемост. Ставало дума за бруталната власт, упражнявана до тогава от къстата на войните. Лека полека брахманите, завзели най-високата позиция в индийското общество. Започнали да получават народа, че войните вече са едно стъпало. Под тях, както и търговците, работниците и накрая, недосе. 108, най-големите лъжи в историята трети, гаемите, парите на системата. Така се зародила подредба, та на кастите. Над всички стояли жреците, концентрирали в себе си всичката мъдрост. Твърдели, че само те са в състояние, правилно да тълкуват ведите. Системата на кастите ставала, все по-сложна, подобно на математическа система. В крайна сметка се наруили, колкото и невероятно да звучи, цели 3000 касти, от които никой не можел да избяга. Браковете били, възможни само в рамките на съответната каста, не вала възможност за издигане. И до днес Индия страда от тази система, оказала се толкова пагубна за социалната структура на страната. Основната характеристика на тази нова религия били, естествено, хонорарите, плащани на жреците. Жертвоприно, шението се превърнало в съобхватен механизъм, даващ възможност да подкупиш дори боговете. Тези пожертвования, отивали, разбира се, в дълбоките джобове на ненаситните, свещенослужители, брахманите, забравили изведнъж собствен, веното си учение за преходността на материалното, когато ставало дума да пълнят собствените си ковчежета. За най-висша форма на богобоязливост се смятала щедростта към брахманите. И скоро разцъфнали какви ли не суеверия, че жреците са способни да накарат безплодни жени да родят, че опрощават грехове, че виждат в бъдещето и че говорят с Бого, вете. Брахманите владеяли всякакви фокуси и трикове, за да накарат народа да зяпа с отворена уста. Назначавали мъже, които да се преструват на луди и да признават, че съдба, та им била наказание за стиснатостта им спрямо жреците, пише историкът Уил Дюрант. Всяка борест, всеки сън, всеки юридически въпрос се превръщал в чиста монета в ръцете на тези проклети брахмани. При това никой нямал право да ги критикува, те били на ти с боговете и единствени били в състояние правилно да тълкува дворята на божествата. Някои брахмани имали дори привилегията на първата брачна нощ. На други жени било 109. Х. А. МЛР. Внушавано, че ако прекарат една нощ свещен брахмански, Храм, ще се излекуват от безплодието си. Който убиел брах, ман, трябвало да умре. Който обаче убиел воин, трябвало да дари на брахманите хиляда крави, за да опростят греха му. Алч, носта сред брахманите се издигнала на най-високо ниво. Ду, ховният живот бил изцяло задушен от тази ламтяща за власт. И секс каста, подклаждаща на всяка крачка суеверията, тъй, като от тях се печелело най-много. Всичко се оправдавало са. Ведите, те служили за циментиране на доходоносния бизнес. Как обаче се стигнало до там ведите да получат нова интерпретация, за да служат на тази алшна каста? Триката на жреците, тъй като се твърдяло, че само брахманите са дарени смърт, Рост и познание, било съвсем лесно първоначалното учение, да се обърне в тях на полза. Възвишената идея за реинкар. нацията била принизена до там, че на хората се втълпявало че заради прегрешения в някой предишен живот автоматично, ще се преродят в определена каста. Колко практично, нали, така просто било принудено да върши добри дела, в полза на брахманите. По този начин индивидът бил държан. В подчинение предотвратявали се недоволства и бунтове. Ис, мислени били точни, наказания, събрани в така наречения, законник на Ману, един най долнопробен религиозен пас, квил. Хората били натикани във варварска система от нака. за ния, която им оставяла толкова свобода, колкото на муха, хваната в паяжина. Греховете носили добри пари, за здра, вявали властта и влиянието. С други думи, идеята за Рейн, карнацията, проповядвала някога етично поведение и пое, мане на отговорност, била преинтерпретирана като идея за пълното поробване на народа, и то в интерес на брахманите. 110. Най-големите лъжи в историята трети, разбира се. Идеята за кармата, буквалният превод е, дело, деяние, деградирала до късмет, е да се предадеш на бо, жествената воля, и дала пространство на изцяло фаталистич, но поведение. Докато първоначално учението за кармата те, карало да вършиш добри дела, такой би имал нещо против. Сега се използвало за поощряване на апатията. Добре дошло. Забрахманите, намерили нов източник на печалби. Миналото, мутирало в някакво ужасно чудовище, изяждащо настоящето, и бъдещето. Та какво можело да направи едно самотночо, вече, изправено пред огромната сума на греховете, извърше, ни през предишните животи? Една наистина интелигентна и, конструктивна идея била превърната в машина за пари. Най-страшната издънка на идеята за кармата била кастова, та система. Тъй като така и така всичко е предопределено, чо век можел спокойно да си живее, знаеки, че има да изплаща безброй грехове от предишните си животи. Любовта към животните и растенията, по своята същ, но с нещо прекрасно и заслужаващо уважение, се принизила. До там да не се ядат крави, животните да се ценят повече от хората, да се приравняват на божества и да им се разрешава. Какво ли не, включително и кражби. Приемало се дори за мър сяването и унищожаването на околната среда. И до днесна, някои животни е позволено да крадат човешка храна, да уста, вят навсякъде своите изпражнения и да нанасят поражения. И тук виждаме преиначаване на идеята за реинкарнаци, ета. Изведнъж душите получили способността да се преро. Дят в животни и това довело до тъм животните да се издигат. На пиедестал, нещо, което древните мъдреци никога не били, преподавали. Всякакви животни станали свещени, крокоди, ли, маймуни, кучета, котки, крави, тигри, пауни, папагали, че и плаховете. На особена почет били кравите, забранени за убиване. Днес те съставляват една пета от населението на Индия. Умрели някоя крава, трябвало да бъде погребана са. Всякакви почести и помпозни церемонии. Едно-едно-едно. Ха. А. МЛР. Колко много можеш да се отдалечиш от първоначални. Те намерения, колко можеш да злоупотребиш е невероятни. Те познания, за да ги нагодиш към някакви потиснически и псевдоморални закони. Прозрението, че духът винаги стои над материята, което дори в ежедневието дава толкова добри резултати, тъй като човекът се издига над безжизнените неща и ги подчинява на. Своята воля също се обръща с главата надолу и поема в по Суката на бедността. В един момент материята и собствеността стават нещо. Лошо и на тях вече се гледа е недоверие. Така Индия извед. Наш се оказва населена стълби от просеци, йогини, факири, отчелници, аскети и архати, светци, т.е. армия от мързелив, ци, глупаци, бутованци и безполезни безделници, облечени в одеждите на монаси и осенени, които и до днес се срещат под път и над път в цялата страна. Те смятат, че материята е от... Дявола, собствеността не означава нищо за тях, но само, разби. Расе, ако не става дума за собствеността на брахманите. Нова интерпретация получава и представата, че човекът може да стане божество, тъй да се издигне на повисоко до ховно ниво. Едно време Азът бил идентичен с божествения, принцип брахман. С течение на времето тази гледна точка, довела обаче до ужасяващо деструктивни последици, които със сигурност не са били предвидени в този им вид. Стре, межът към божественото се превърнал в отрицание на Азай, на собствената личност, важен бил брахманът. Азът станал, извишен, и без това бил измамен. Така че вече нямало никак, възначение дали се разхождаш облечен в дрипи или в чис. ти одежди, никой не обръщал внимание на подобни глупави, външни изяви. Защо да се тревожиш за настоящето и в част? Ност за себе си, когато вечността и божествеността са на една. ракар стояние. Брахманът кима мъдро при тези благородни прозрения и, алчно протяга отворената си глан. 112. Най-големите лъжи в историята Трети. В последствие божествен статут получило какво ли не. Любовта, сексът, децата, бракът. Всичко това било представено като резултат на Божията благодат. На всичко се гледало. От религиозна перспектива, личността, любовта, природа, та, растенията, земята, времето, нацията, всичко в полза на брахманите, които отново си пълнали кесиите, тъй като само, те били в състояние да покажат верния път. Дори изкуството, било принизено до слугиня на теологията, както музиката, така и литературата, изобразителното изкуство, скулптурата и архитектурата. Така страната, притежавала някога вероятно. Най-висшата култура на света, потънала в най-тъмно суеве. Рие и мизерия, бедност и духовно робство. Но е чакайте! Посвещената индийска земя не беше ли? Стъпвал и Буда? Каква всъщност е неговата роля? Буда и будизмат. Докато в Китай проповядвал своите мъдрости конфуции. В пророците Иеремия и Исая, в Гърция, предаристо. Телските философи, Изратустра в Персия, в Индия в периода. Между 563 и 483 година парехъра се подвизавал сидхарта Галтама. Шакямуни Буда. Името Буда означава пробуденият прос. Ветленият. А Сидхарта в букварен превод е, достигналият целта си. Галтама е нещо като фамилно име, а Шакямуни е мадрец от народа Шакя, племе, обитаващо подножието на Хималаите. Ако вярваме на азиатските народи, Буда е бил най-велики. Яд мислител има дрец в историята на човешкия род. Животът му може да се опише с няколко думи. Произхож, дъл, аристократично или царско семейство от Северноин. Дийското племе Шакя, може би е бил дори принц, предназначен да наследи владетеля. Един ден, така разказва легендата. Осем, Най-кратко, големеите е жив и втора ията трети 113. Ха. А. М.Л.Р. Прозрял обаче реалността на живота и с ужас видял болестта. Староста, мъките и смърта при останалите хора. Тогава ре, шил да обърне гръб на дотогавашния си живот в ухолство и да потърси изход от мизерията на хората. Напуснал двореца. Народителите си се отдал на йога, аскетизъм и медитация, което обаче, по собствените му думи, не му помогнало. На, вършил 35 години, веднъж седял под една смокиня, където, според преданието, го осенило прозрението. Той се е пробу. Дил и станал Буда, просветленият. Погледнал предишните, си животи и видял истината. През следващите 45 години про, повядвал една изцяло нова религия. Казвал, че благодетелите и мъдростта водят до пробуждане, и остро осъждал различ. Ните касти, които още тогава заплашвали да разкъсат Индия. Говорил пред царе, брахмани и аристократи, но и пред пари, просяци и разбойници и отказвал да изключва хора само за. Ради принадлежността им към някоя каста. На 80-годишна възраст починал, след като ял развалена гъбена супа, гласи, легендата! Няма обаче нищо по-измамно от приказките, разказите, алегориите и дивните истории за живота на Буда, разказва, ни в последствие от жреци и монаси. Някои професионални разказвачи на приказки решили да представят на публиката. Всички предишни животи на Буда, разбира се, под светлината. На неговите мъдрости и учения. следващите векове се, наруили какви ли несвещени книги, получили според ПОС, ланието си статусна, канонична, те е призната, будистка, литература, или пък обратното. Животът на Буда бил изцяло, преобразен. Раждането му било непорочно, твърдели жреци, те. Освен това го е излязал от на майка си в образа, на, проповедник, който слиза от амвона, дюрант. Дането му на небосклона се появила ярка светлина, а отобе. лаците се кланяли божествата. От далечни земи пристигнали царе, за да го поздравят, също както тримата влъхли в христи, янството. Влухите започнали да чуват, немите проговорили. 114. Най-големите лъжи в историята трети. В младежките му години 40 000 танцорки се грижали за доброто му настроение, което ни се струва доста преувели. Чено, имайки предвид, че става дума за племе в Хималайите. Накрая се появил княз на злото и се опитал да го въведе в въ. изкушение, както поступил и дяволът с Христос в новия за. Вет. Бихме могли да продължим така още 300 страници, но са всички тези религиозни басни и легенди само бихме доказа, ли, че отново жреците заграбили феномена Буда и вкарали в неговото учение е всякакви тайни, които им се стрували нуж, ни, за да впечатлят народа. Каква е истината? Всъщност учението на Буда е съвсем просто. Той препо. Ръчвал. Едно. Да не убиваш. две, Да не взимаш чужда собственост, т.е. да не крадеш. Три, да говориш само истината и да се застъпваш за истината. Четири. Да не пиеш опияняващи напитки. Пет. Да не прелюбодействаш. Буда проповядвал любов и бил против омразата. Говорел, за мъдрост и ненавиждал всякакви ритуали и култове. За него. Истината се криела във всеки отделен индивид, така че той проповядвал една изцяло субективна гледна точка за истина. Тай се опитвал да издигне индивида на повисше ниво, а не. Да го принизява. Който сега или след моята смърт се издигне до съдник. Сам на себе си, който се превърне в своето собствено обежи, ще и не търси друго, а вместо това дири истината, за да съди. По нея, и който не поиска да се скрие при друг освен при себе си, той ще бъде онзи който ще достигне най-високите. Висими, какво удивително, интелигентно и толерантно послание. Съдейки по източниците, с които разполагаме днес и които наистина са доста оскъдни, Буда е имал и чувство за хумор и не. Е бил някой от онези, сериозни философи, давещи се в собст. 115. Ха. А, МЛР. Вената си значимост. Присмивал се на брахманите и често приз. Навал, че не знае отговорите на много въпроси. Ненавиждал, къстувата система и отричал жертвоприношенията, принасяни, от простия народ на бахманите или техните божества. Отхвърлял всякакви култови преклонения пред свръхес, тествени същества, всички заклинания, аскетизма и емолит, вите. Вместо това предлагал съвсем спокойно и без никаква, полемика една религия, свободна от догми и жрече се косасло. Вие, достъпна както за вярващи, така и за агностици. Никога. Не говорил за себе си като за Бог или за просветлен и сигурно, щеше да се пръсне от смях, ако можеше да чуе как се го нари, чели по-късно. Усмихвал се е при представата, че хората из пращат молитвите си към някого, когото не познават. Не про, повядвал нито рай, нито ад, нито пък чистилище. Познавал теорията за реинкарнацията и се опитвал да спреку на безкрайното прераждане, но дотам. Изправял се обаче сре. Що логиката на свещенослужителите и ненавиждал всякакви предполагаеми чудеса, приписвани му по-късно, също както на Мохамед и на всички останали религиозни водачи. Какво се случва обаче с неговото учение след смъртта му? Суеверие, сигурно вече сте се досетили. Буда бил обожествен и за обиколен с цялата помпозност и с всички глупости, които можете да си представите. Будистките монаси се превърнали. В брахмани и приначили учението на Гаутама до такава сте. Пен, че да направи страховито впечатление на обикновените хора, а на тях да осигури прекрасен, мързелив и богат живот. Жрече се като съсловие за втори път се намесило и започ. На луда променя, извърта, задръсква, допълва, манипулира и забравя. 116. Най-големите лъжи в историята трети. Що за мизерна паплач? Монасите и жреците променили учението на Буда. Будизмът се разцепил на много секти. На остров Цейлон и в Южна Индия се придържали към първоначалните чисти. Вярвания на Буда, наричани Хинаяна малката колесница. В Северна Индия, Монголия, Китай и Япония се наложила Емахаяна, голямата колесница. Там будистките жреци мислили нова теология, безкрупулно смесена с Брахмански, те обичаи. Нека повторим още веднъж в прав текст. Буда се превърнал. В божество, жреците измислили будистки пантеон и гуна, тъпкали с безброй светци. Първоначалната философия била, орязана и макар че будизмът се разпространявал във всички посоки, репутацията в родината му западала все повече и по-вече. Голям принос за това имали брахманите, присвоили си, новата религия и преобразували я до неузнаваемост, за да се стигне до там учението на Гаутама почти да се разтвори и да... Изчезне в тази тупилня на религиите, каквато Индия е и до. Днес. Скоро след това се появили все възможни превъплъщения. На Буда, дори и Буда Спасителят, а с него дошли и Реят, Адът, и Чистилището, ако и самият Буда винаги да се е присмивал на подобни идеи и да ги е отричал. В голямата колесница се струпали преклонението пред реликвите, светената вода, бройницата, монасите с остригани глави и монахините, све. Щеническите одежди, безбрачието, изповедта и канонизации, ята, та даже и фалистически ритуали, допреди това чуждина, тази благородна религия. В Индия будизмът бил засмукан от хиндуизма, брахманите най-нехално посегнали на тази свет, лаличност и приобщили Будда към своя кръжец. Следствие на това, че хиндуизмът изел будизма с парцарите и го заду шил, в родината си тази религия не играе почти никаква роля. Днес в Индия като будисти се определя едва един мижа в ПРО. Цент от населението. 117 ХА, МЛР. Останали са обаче потисническата къстова система, плюс Тата висша класа на готованците брахмани, държащи ИДО. Днес страната в своите лапи, изопаченото вярване в Рейнкар. Нацията, буквално хиляди божества и 7 рая и 25 степени. Наада, които могат най-спокойно да си съперничат по съди. Зъмс християнският ад, описан от Данте. Останали и коварни. Яд контрол, упражняван от кармата, обожествяването на жи. Водните, най-вече на свещените крави, чието мляко, извара, урина и изпражнения уж действали, пречистващо, и които и до днес тероризират страната. Накрая Индия се превърнала в една потънала в бедност и суеверия държава, скована от не. Виждана мизерия. Ролята на жреците. Интересно е да отбележим, че и религиите подлежат на ИС, Турическия кръговрат, който посочихме преди. Да повторим, всяка религия преминава през следните етапи. Едно, начало и върховна мъдрост. Две, установяване и промяна на първоначалното учение и. Три, жреците поемат контрола, Настава по-бесническо, суеверие. Трябва също да се отбележи, че във всички общества све, щенослужителите играят силно съмнителна роля, особено в. Последната фаза на съответната религия Както вече чухме, жреците в древен Египет са отговорни за това, че страната буквално се вкаменила и не помръднала нито йота напред, докато накрая не изчезнала като сила от световната карта, по-бедена последователно от персийци, гърци и римляни. Точно, жреците били виновни за опадъка на Египет. Страните, в които се е разпространил ислямът арабски, те държави, Иран, и на блемето на фанатизираните. 118. Най-големите лъжи в историята трети. Жреци, които обаче не се наричат така. Също представлява съмнителна пасмина, отговорна за свещената война и за безусловното преклонение пред Корана. Да погледнем и към Европа. През цялото средновековие между църковната и светската власт се водят безброй войни. Ни в Италия, Франция, Испания, Англия, Германия и други. страни свещеници Епископи и папи си разиграват коня от 400 години до края на 16 век. Те са виновни за редица военни конфликти, за свещените войни, за войните срещу невер. Ници и еретици, за кръстоносните походи, войните срещу германските императори и крале, за инквизицията. Така че, ролята на християнските жреци също е много съмнителна. Генерално погледнато, можем да кажем, че на всякакви Свещенослужители трябва да се гледа с голяма доза недове. Рие, особено когато са се специализирали в какви ли не три. Кове и фокуси, когато поощряват суеверието и затъпяват на рода, само и само за да станат самите те и дебели. Сега разбираме и възхода и упадъка на Индия. Имаме си работа с промяна, извъртане и злонамерено обезобразяване. На старите мъдрости, ведите и учението на Буда, с които държим ключа към разбирането на тази огромна империя. Използвани са най-древните и мъдри мисли, за да се подтик. Не народът към суеверие, което да го унищожи. Това и нищо друго представлява истинската история на Индия. Закони на историята. Какво заключение би трябвало да си извлечем от краткото описание на историята на религиите в Индия? Както вече посочихме, религиите също са подвластни на кръговрата от раждане, промяна и смърт или упадък. Това 119. Х. А. МЛР. Означава, че за загниването на една култура наклонена черта цивилизация, част от отговорността носят жреците. Признаците на това, загниване са, ламтеж за власт и пари, жажда за секс и по ряване на суеверията. Гледайки морално-етичното състояние, ние на като съсловие, лесно можем да разгадаем в кой стадии, възход или падение, се намира една култура или цивилизация. Вижте само днешните религии и скоро ще разберете, че в момента сме в фаза на опадък на цивилизацията. Добрата новина е, че няма автоматика на опадъка. Във всеки момент е възможно този опадък да бъде спрян. В тази връзка е достатъчно да се сетим за Буда и останалите основатели на религии, както и за историята на Египет, прес, която също е имало епохи на обновление. Помислете заре Несанса в Италия за прочистването на папската институция. От Лутер и по-късно от католическите контрареформатори, както и за появата на всякакви реформатори и пророци при почти всички религии, надежда винаги има. Повтарям, в историята няма автоматизъм. Обръщането на кормилото е възможно по всяко време. Нито една нация не е осъдена да потъне за винаги с отворени очи. За щастие това също е полука от историята. 120. Тайната на Делфийския оракул и до днес не се споменава достатъчно често, че гръцката история е изпъстрена с неразгадани тайни. Една от най-го, лемите, занимаваща учените и сега, е да разберат как жре. Ците на уракурите са успели да заграбят такава власт и по-какъв начин са може сравнително точно да предсказват бъдещето. Вярно е, че жреците, обслужващи уракурите, се използва ли доста много значителни формулировки. Въпреки това са. Ществува една същинска тайна, която ще разбурим наследва, щите страници. Може би това ще ни даде съвсем нов поглед, върху историята на древна Гърция. 6. Властта на жреците В днешните учебници по история не се обръща много. Внимание на факта, че оракули са съществували в реди, са гръцки градове. Едновремешна Гърция е била Осеянаса, места, на които са се правили жертвоприношения за Апо. Лон, бога на пророчествата, за да могат вярващите да хвърлят един поглед в бъдещето. Народът се молел обаче и на 121 х. А, MLR. други богове да му покажат какво го очаква или да повлия, яд на бъднините му. Жреци на Оракули и храмове имало из цяла Гърция, на Се. Вер, в централната част и на юг. В града Баи в Окидана, пример се издигал прочут храм на Аполон, посещаван дори. От чуждестранни царе и пълководци, искащи да узнаят какво ги очаква в предстоящи битки. В Аргос, основан преди около 5000 години и смятан днес за един от най-старите градове. В Европа, също имало светилище на Аполон, обслужвано от гадатели и жреци. В определен период Аргос бил основният противник на Спарта. В град Додона, в историческата област е пир, граничеща. Днес Албания имало оракул, който предсказвал бъдещето. И бил смятан за най-важния след Делфи. А в ефира, също Епир, се издигал прочутият некромантеон. В тази дума от, криваме гръцката съставка некрос, означаваща мъртвец. Не, кромантеонът бил светилище от особен тип, тъй като според преданието тук е можело да се осъществи контакт с умрели, те. За този обвид в легенди храм са писали дори прочутите, гръцки автори Омир и Херодот. По всяка вероятност светили, щето е представлявало ниска постройка с дебели стени, двор и помещения за жреците и за търсещите съвет. Храмът бил масово посещаван от поклонници, които задавали въпроси на Оракула и давали своята лепта, за да умилостивят божествата, на отвъдното. В случай на успех просителят можел да говори, с дух на свой починал близък и приятел. Така поне се твърди. Лабиринт, чието коридори били затворени с тежки бронзови. Врати, водел към скритото помещение, където се провеждали тези разговори. В областта Елис, разположена в северозападната западната част на Пелопонес, се намира древната Олимпия, светилището на Зевс. Тук не само се провеждали олимпийските игри, но и се намира едно от най-свещените места в цяла Гърция. Ни, кой просто смъртен нямал право да се заселва там, тъй като 122. Най-големите лъжи в историята трети, това било мястото, на което от време на време се появявал. Семогъщият Зевс, бащата на бобовете, а с Зевс Шегане, бива. В комплекса се издигал олтар за жертвоприношения, върху който при празници се изгаряли по стобика. Пепелта, им била смесвана с вода и струпвана на купчина, достигнала, с течение на времето внушителни размери. Но около имало и. Други храмове, олтари и помещения, в които се съхранявали, пленените от враговете оръжия, щитове и брони, принесени, в жертва на Зевс, който решавал изхода на всеки военен кон, Фликт. Тук се издигала и прочутата статуя на Зевс, висока 12 метра и направена от злато и слонова кост. В тя била едно от седемте чудеса на света. Към храмовия кон, Плекс били назначени всякакви гадатели и пророци, чиято. Задача била да предсказват бъдещето. До тях се допитвали, дори и царете на Спарта, за да разберат например дали е по-разумно да сключат примирие с някой враг, или е по-добре да продължат да воюват. Много от тези гадатели и жреци тръг, вали на поход заедно с военачалниците, за да определят най-подходящия момент за атака и да дават стратегически съвети. Бихме могли да изброим още много подобни светилища. Тъй като, както вече посочихме, Оракули били пръснати из цяла Гърция. Най-известният, разбира се, бил Оракулът в Делфи, раз, положен северо-западно от Атина. В огромния комплекс там, имало са храмове и цяла армия от жреци. Делфи и кратко съкият Оракул. Оракулът в Делфи бил известен далеч отвъд границите на Гърция. Неговите жреци притежавали несравнима власт, а точните им предсказания били удивително много. Познавай, Ки кисъщинската тайна на тези свещенослужители, това не би 123, ха. А, МЛР, трябвало да ни очудва, но по този въпрос, след малко. Заса, вед тук идвали владетели, аристократи, прочути пълководци, и царе. Когато ставало дума за висша политика, се отивало в Делфи. Влиянието на жлеците се разпростирало над много, гръцки полиси и над различни държави на три континента. Как да си обясним това огромно влияние? Гърция – световна сила. Днес често забравяме, че някога Гърция е била световна сила. Преди Рим да завладее света, тя е господствала над тогава познатия на европейците свят. На върха на своето влияние, гърците заседили части от Северна Африка и Малире. Дица търговски центрове в Египет, владеяли за дълги периоди. Големи региони в Италия и на остров Сицилия, техни били. Повечето острови в Средиземно море, както и бреговете на днешна Турция, под ръководството на Александър Велики, разширили своята зона на влияние и завладели дори Персии, ската империя, която някога била много по-обширна, от кол, като днешен Иран, 10 пъти по-голяма. Така стигнали даже до границите на Индия. В онези времена, светът бил гръцки. Елините били страховити войни, заканени в битки. Гръц като власт се наложила в културата, политиката, езика и на виците, дори експортирала своите божества, както си проли. Чава например в Рим, който просто възприема голяма част от гръцкия пантеон. От особено значение било превъзходството на гръцкия език, владял античния свят доста време, по точно цели 1700 години. Представете си само, който предоставя езика и богу. Вете, владее и мисленето на хората, поне до известна степен. За това ще направим кратка отбивка, преди да разгледаме по 124. Най-големите лъжи в историята трети. Подробно гръцките богове и техните жреци и преди да про. Следим до край загадката на Делфийския оракул. Да погледнем как древните гърци са успели да се издигнат. До позицията да властват на езика и писмеността. Откривателите и адласните. Азбуката, каквато я познаваме днес, е немислима бесна. Месата на елините Както казахме преди малко, древните египтяни измислили съгласните, но решили, че нямат нужда от гласни. Някъде към 9-8 век парафера, а може би и по-рано, ероглифите, онези, свещени думи на бобовете, еми, грирали, така да се каже, и оплодили и други народи. Сред тях били финикийците, населявали, грубо казано, днешния, Ливан. Финикийците били мореплаватели, достигнали с своите кораби до най-отдалечените кътчета на света. Тетър, гували с всевъзможни племена и по този начин получили доз, тъп до всякакви нови идеи. Рано-рано осъзнали гениалността, на древноегипетската писменост и я подобрили и упростили. До развитата египетска азбука стигнала след това до Гър, Ция. Най-ранната финикийска писменост, адаптирана от Гър, Ците, е открита на остров Крит. В началото съществували различни гръцки азбуки. След няколко века се наложила обаче тази, ползвана от атиняните. За оптическа основа на стандартизираните знаци служили кръгът и квадратът. Така буквите получили приблизително еднаква височина и ширина, уеднаквени били и извивките. При днешните букви, които сме възприели от римляните, положението е същото, звезда просто погледнете написаното тук. Навсякъде ще откриете, че буквите са се развили от квадрати. Звезда става дума за латинската азбука, разбира се. Б, ПР, 125, Х, А, МЛР, и кръгове. В латинското виждаме два полукръга, а малко, то се помества в квадраче, като е съставено също от два полукръга. За оптиката на нашата азбука отговорност носят предимно художници и скулптори. Но да се върнем на гърците. Първоначално те пишели от дясно наляво, понякога обаче и обратно, а има и случаи, при, които посоките се сменят непрекъснато. В края на крайщата, се наложила посоката от ляво на дясно. Да повторим, първоначално съществувала азбука, съставе, на само от съгласни, която всъщност не би трябвало да нари, чаме азбука, тъй като в тази дума има две гласни. Най-много, да говорим за тази писменост като за ЗБК, както, теоретично. Биха я изписали древните египтяни. Чак гърците открили колко важни са гласните. Те позволя, вали много по да се различават отделните думи. Инте, легендната комуникация винаги си поставя за цел да изрази даден факт възможно най-ясно и недвусмислено. Така стигаме до алфата и омегата, от които произлизат на Шетоайо имаме е, ай, ю, че даже и двойни гласни като о, -о или и ай. Древногръцките гласни не отговарят едно към едно на немските, които сме възприели от латинския, но все пак, са ни насочили по верния път. Така днес само с 24 знака, сме в състояние да изразим в писмен вид какво ли не, тъй, като са възможни безкрайно много комбинации. Властта. На буквата заела мястото на властта на звука и на словото. Писателите станали по-важни и от риториците, тъй като произнесените думи бързо отиват в забрава, ако не са за. Писани. Азбуката е допринесла много повече за промените в света, отколкото откриването на колелото, понеже с нейна помощ, човекът е получил възможността да опише колелото. Знание. То станало достъпно за по-широк кръг хора, а гръцкият език тръгнал да завладява света. 126. Най-големите лъжи в историята трети. Световното господство. На гръцки език. Когато Александър Велики, 356-323 години парафера, установил... Своята империя, гръцкият език достигнал до най-далечните, кътчета на познатия тогава свят, сред които Индия и Египет. Дори след смъртта му гръцкият останал като официален език, в много страни и изласкал местните езици на второ място. След кончинага на Александър неговите пълководци си, поделили огромната империя. Затова гръцкият още векове, наред останал един от най-важните езици на три континента, тъй като бил езикът на «победителите». А както знаем, побе, бе дителите определят кой език да е официалният, на какъв език, да се обнародват законите и заповедите. На много места гръцкият бил наложен от управниците, без познания по този език политическа кариера била невъзмуш, на. Гърция притежавала обаче и друг капитал, своята луди, вителна култура. Дори римляните, които по-късно наследили световното господство, гледали е преклонение към Гърция. Чиято култура се извисявала над всичко, познато до тогава. Дълго време образованието в Древен Рим било в ръцете на гръцки учители. Почти всеки начетен римлянин говорил до бър латински, но и гръцки. Рим възприел и голяма част от гръцкия пантеон, както споменахме по-горе. Очудващото дълголетие на гръцкия като важен език се дължи и на факта, че векове наред е бил основният писмен език на християнството, тъй като повечето свидетелства за. Живота на Исус първоначално съществували само на гръцки. Както знае всеки историк, Римската империя била разделе, не на западна и източна. През 330 година малкият град на бос, Фора, Византион, бил прекръстен на Константинопол днес. 127. Х. А. М.ЛР. Истанбул и се издигнал до ранга на Рим. И докато в запад, на та империя с сторица Рим се ползвал латинският В. Зантия, със сторица Константинопол, официалният език бил, гръцкият, както и в много земи в границите на империята. И, така чак до 1453 година, има, значи, много причини гръцкият език толкова дълго, време да е бил на едно от първите места по нашите ширини. Това довело до там, че гръцки идиоми навлезли в какви ли, не други езици. Първо политическото и военно надмощие а след това и културното са основните фактори, допринесли за доминиращата роля на този език. Дори когато, източни, Ятрин, вече не играел никаква роля културното влияние на гръцкия се запазило. В Германия също се прекланяме пред древните ерини. Това стига до там, че и днес, през XXI век, в някои гимназии, се изучава старогръцки, макар че империята на Александър, велики отдавна се е разпаднала. Не са малко случаите... Доказващи как културното влияние на един език продължава да се усеща дори и след опадъка, на съответната империя, понякога хиляди години след това. Словото винаги е по-силно от меча. Мощта на гръцкия език е. Допринесла и за това гръцката религия дълго време да владее. Душите и умовете на хората. С което отново се връщаме на гръцкия оракул. Пантеонът на гърците. Древногръцката религия, разбира се, не е създадена за един ден. Над нея са работили много поети, философи и жреци, за да вдъхнат живот на божествата. Това обаче не би било вас, е без гръцката азбука. Може би в праисторически време, На наистина е имало герои и царе, надарени със ръвчувашки. 128. Най-големите лъжи в историята трети. Сили. Но чак поети като Омир и Хезиот събрали всички тези легенди и митове и ги допълнили с някои разкази. Разбира. Се, и при тях фантазията на останала на заден план, все пак и читателите в антична Гърция искали развлечения. Легендите и преданията за пантеона станали изключител, но популярни. Една от причините е, че певци и поети раз, насели митовете до най-отдалечените кътчета, подкрепени са всички сили от жреците. Така се стигнало до там, че след един определен момент животът в Гърция станал изцяло под влас, тен на тези богове. Всяко божество имало своята точно очертана функция. Зевс бил върховният бог, грамовержецът, който следял да има ред. Хера е неговата сестра и съпруга, пазителка и покровител. Канабрачния съюз. Хадес, богът на смърта, управлявал подземното царство. Посейдон бил богът на морето, обитавал дворец от Крис, тари на дъното на океана и направлявал вълните и морските течения. Хермес, богът на търговията, пазел също така кръците и. Страниците, изпълнявал и ролята на божествен вестоносец. Атина била богинята на мъдростта, но и на стратегията. И за наятите. Особено почитана от атиняните, тъй като била патрон на града им. Афродита, богинята на любовта, отговаряла за всичко, свързано с еротиката и взаимовръзките между мъжете и жените. В Древна Гърция имало безброй светилища на Афро, Дита, зад които всъщност се криели управлявани от жреции, жреци, жрици, публични домове. Гърците били доста разкрепостени по отношение на секса. За тях той бил съвсем естествена част. От ежедневието, без табута и задръжки и без да е натоварен са. Прекомерно значение. Аполон бил един от най-интересните богове, с най-раз. Лични задачи, поезия, музика, певческо изкуство, здраве и. 9. Най-кратко гъл и майтел жив историята 3.129. Ха. А. М.Л.Р. Предричане на бъдещето. Светилището в Делфи, най-извест, ният ракул в античността, е посветено немо. Според преданието в Делфи някога живял крилът Змей. наречен питон, който познавал бъдещето. Митът разказва, как Аполон убил змея, а в последствие силите и уменията. На чудовището се прехвърлили върху жреците и жриците, на Аполон. Затова и главната жрица в Делфи носи името, пития. Така в Делфи бил създаден огромният храмов комплекс. С което се оказваме направо в центъра на нашата тема. Ролята на жреците. На теория древногръцките жреци били само, слугина. божествата, оповестявали тяхната воля и се опитвали да я наложат. Който обаче е на, ти, с боговете, притежава огро. Но предимство, може да тълкува тяхната воля. И понякога, може да им припише и собствените си идеи и мисли. Фре, зълтът жреците в древна Гърция заграбили още повече власт. Първоначалните слуги на боговете се издигнали до там, че станали техни господари, не по-различно от случилото се в Египет. Така боговете се превърнали в слуги на жреците. Не бива да забравяме, че в почти всички култури, от Индия до Египет, от Емайте в Централна Америка до Дре, Вен Рим, всъщност жреците са упражнявали властта, а не някой цар или пълководец. Свещенослужителите действали зад колисите. Едно от изкусно използваните оръжия за овладяване на властта било умелото използване на написаното и проис, несеното слово. За това и риторическият финес и изкусните формулировки, написани на хартия, пергамент или папирус, в древна Гърция били на удивително високо ниво. Много от 130 най-големите лъжи в историята трети, тези риторически умения не се владеят дори и днес, даже и от най-изкусните оратори. А древногръцките жреци ползвали тези си способности, за да упражняват власт и да завладяват умовете на хората. Най-влиятелният оракул в света. Би било голяма грешка да смятаме, че жреците, обслужва ли са били глупави или прости измамници. Сред тях били едни от най-учените и умни хора в унези епохи. Чрез своите боговете владеели цяла Гърция, тъй като за вся действие си имало съответното божество. Боговете обаче. Били ръководени от жреците. Днес често принизяваме оракулните жреци до обикнове, ни фокусници. Няма нищо по-грешно от това. Тези свеще, но служители разполагали с толкова висока интелигентност и толкова власт, че владетелите треперели пред тях и добро. Волно ги дарявали с огромни съкровища. Падали на колене пред тях и когато жрецът кажел, че дадена война не може да бъде спечелена, царят се отказвал от военните действия. Ако, оракулът смятал, че на определено място трябва да се създаде, гръцка колония, водята била изпълнявана възможно найско, про. Та нали боговете били над всичко и всички? Е, всъщност, това били жреците, теглещи конците зад колисите. Боговете, играели по тяхната свирка, и то така, че да им донесат още повече облаги. Както вече споменахме, Делфийският оракул бил над всички останали. Никой друг не можел да се мери с него. И до днес човек може само да се чуди, когато узнае колко. Могъщи са били неговите жреци. Петоракула се прекланя. Ли писатели, поети и владетели. Дори Александър Велики, печенил своите победи само защото се съюзил с жрече 131. Х. А. МЛР. Съсловие. Прехвърлял му имоти, пари, доходи и власт, Афа. Земяна получавал помощта на Божиите служители. Те пък, оповестявали наляво и надясно, че Александър е потомък. На боговете, жреците на Делфийския оракул владеели половината там тичен свят. Каква обаче била тяхната тайна, ако изключим, ораторските им дарби? Тайната на Делфа и краткосъкния е оракул. Тайната се състояла в това, че оракулните жреци и Марийн форматори. За тях работели шпиони във всички царски дво. Рове в Гърция и в чужбина. Има ли цяла армия от доносни? Си. Фактът, че научавали на време за някои събития, им давал огромна информационна преднина, както бихме се изразили, днес. Те знаели много политически и лични тайни. И тогава, и днес информацията е всичко. Жреците получавали тези сведения от безброй Вестонос. Си. Никой не можел да претича по-бързо от град до град или... От страна до страна от гръцките бегачи. Спомнете си само за маратон. Така че жреците в Делфийския Оракул били най-добре информираните мъже и жени на своето време. Освен всичко друго Делфи бил и нещо като информацион. На борса, тъй като и тук се провеждали спортни игри, по-добно на Олимпийските близо до храма на Зевс. Край Делфи също имало болям комплекс за състезания. Така че в Делфи това малко градче пристигали новини от всички кътчета на Гърция. За жреците било лесно да попият тези сведения и да ги използват. Освен това те имали своите шпиони в обкръже. Нието на високо поставени личности знаели и личните тайни на царете. В резултат били в състояние да впечатлят до краен. Предел своите клиенти, също както днес ръчни гадатели. 132. Най-големите лъжи в историята трети. Първо събират информация за някой клиент и после го изне, надвъд с познанията си. Доказано е, че още в древен Египет, в Китай и в Индияца, рете са имали шпиони. Те били неотменна част от системата. За власт, трябва да погледнем от съвсем нова страна на Оракулафа, Делфи. Но нека припомним, не става дума за примитивно. Пророчество или за заефтини трикове, показвани от жреците. Предсказанията им били изкусно формулирани, и то най. Често благодарение на информацията за политическите са бития, с която разполагали. Оценките и съветите на жреците били подплатени с сериозни данни, тъй като шпионската и мрежа се разпростирала дори и в далечни земи. В древна Гърция едва ли е имало човек с по по, знания по въпросите за политиката и властта от жреците на Делфийския Оракул. Те всъщност са били най-опитните по, литици на своето време. Използвали обаче толкова за влади. Рани формулировки, че винаги може ли да извъртят прецка, за нието за някоя битка, ако не се сбъдне. Разбира се, има ли в резерв и някои специални фокуси. Слабо познат, например, е фактът, че в някои храмове имало удивителни технически придобивки. Врати се отваряли, автоматично, от пресах. Налфонтан бриквала вода и тъна зад всичко това се криели. Познания по физика, свързани с гравитацията и свойствата на водата. Заслепените вярващи обаче с готовност давали своята лепта. Предполагаемите чудеса винаги са били добър начин да накараш вярващите да изпитат страхопочитание, също както по-късно и християнството, където например е имало сета, то и на Дева Мария, от чието гърди изведнъж потичало мляко. Всъщност във вътрешността на тези статуи имало съответни те приспособления. С помощта на подобни трикове гръцките жреци били фа. Състояние да удивляват целия народ, да даже и чужди народи. 133. Ха. А. М.Л.Р. и да ги ръководят в желаната от тях посока. Но това винаги ли е било от неетични подбуди? Трябва да признаем, че реди, са фокуси били прилагани, за да се измъкне някоя монета от кесията на вярващите, както го правят и днешните свещени. Си. Но делфийските жреци били и умели, и хитри политици. Опитни стратези, милещи за благото на страната, както при всички религии и гръцките жреци първоначал, но следвали високи идеали, преди да се предадат претиску, шенията на властта и парите. Целта им обаче винаги била една, гърците да владеят света, да наложат своя език, своята култура и своите богове, които стояли над всичко. Всеки народ и всяка цивилизация се смята за уникална и за център на света. Жреците на Делфийския Оракул били най влиятелните най-хитрите, най-ялшните, най-начетените, най-информира ните и най-умните глави на своето време. Това и нищо друго е същинската тайна на Древна Гърция и на Делфийския Оракул. 134.7. Борбата за Рим По наше мнение днес не се изтъква достатъчно ясно, че Римската империя, която продължава да ни очудва, всъщност е била брутална и кървава държава, в която насилието било на най-висока почит. Нищо друго. Управлявал мечът. Ива, преки това тази, непобедима, империя западнала сравнител. Но бързо, победена от шепа интелигентни дръскачи, умеещи, да извъртат думите. В тази глава предлагаме един съвсем различен анализ на причините за падението на Рим, нямащ нищо общо с това, което четем в учебниците по история. Нека обаче първо да повдигнем малко булото, по крило. Легендарната римска империя. Изучавайки нейната изто, Рия, няма как да не застинеш в безмълвно преклонение. По време на своето почти хилядолетно съществуване тянепре, къснато се разраствала, ставала все по-могъща и влиятелна, докато накрая се разпростирала от днешна Великобритания до северна Африка. Разширявала своята територия на север, изток, юг и запад, сякаш в непрекъснат победоносен поход. Треперим от страхопочитание и в мислите си и днес падаме. На колене пред могъщите римски пълководци, опитвайки се, да проследим техните победи. Но, всъщност това са били най-бруталните завоевателни походи, които можем да си представим. Само Цезар е изклал. Между 1 и 2 милиона души, пресмятат днешните исто: 135. Ха. А. МЛР. Рици. Едва ли бихме могли сериозно да изчислим точния брой. На мъртвите, тежъщи на съвеста на всички римски региони. Без да включваме прокодените и усъкатените. 50 милиона ли, са жертвите на древен Рим? 200 милиона, тъй като историята на Рим почти винаги се разказва от гледната точка на римляните, тя изглежда даже героична. Прелъстени сме от древноримските автори, докато позиции ята на порубените народи обикновено остава изцяло извън, зрителното ни поле. Не меем пред победата на латинския език и пред върховите, постижение на технологиите на римляните и все пак трябва. Да им признаем някои постижения, постиженията на Рима, благодарение на военното превъзходство на римляните, латинският език достигнал до най-отдалечените кътчета, на света. Причината? Победителите определят кой език да, се говори и на кой език да се пише. Освен това римляните, имали и други предимства пред останалите народи. Няма, как да не признаем, че по онова време никъде другаде по. Света не е съществувала толкова изпипана правна система. В същото време трябва обаче да изтъкнем, че тази система е служила предимно на самите римляни и не винаги е била в услуга на справедливостта. Никой друг народ не можел да се сравнява с римляните, стане ли дума за строителство, дворци, храмове, къщи, акведукти, пътища, всякакви ви съоръжения. В тази област те били водещи за своето време. Превъзходството в технологиите независимо в коя област, както и превъзходството в знанията, води до там, че се дава предимство на един език и на тези, които го ползват. 136. Най-големите лъжи в историята трети, но и тук дебна интелектуална клопка, строителните тех, нологии на римляните участи били използвани единствено за завоевания, служили са военни цели. Такъв е случаят с... Съвършените, безкрайни пътища, по които римските региони са се придвижвали по-бързо и така са имали предимство в своите битки. Същото е и укрепленията и кулите, строени са, наимоверна скорост. Те служили на войната. Римляните превъзхождали останалите народи и плотно. Шение на финансите, търговията и мореплаването. Но и в тези сектори трябва да посочим, че предимството в търговия, Та и финансите е било само инструмент, засилващ контрола над победените народи. С него римляните систематично експлоатирали новозавзетите земи. Всичко било само е една цел да служи на войната и плячкосването. Познанията по латински определяли доколко добре ще. Оцелееш дали ще направиш кариера или не. Затова и Наро, дите, интегрирани в Римската империя, се прекланяли пред езика и кратко. Искаш ли да станеш военен и да се издигнеш в иерархия? Да, трябва да владееш латински. Ако си юрист, латинският е задължителен. Помислиш ли за кариера в политиката или администрации? Ета, няма как да не научиш латински. Пожелаеш ли да преподаваш на деца и юноши, трябва да. Знаеш латински и гръцки. Решиш ли да тръгнеш по пътя на жреците, без латински? Не може. Наумил ли си си да забогатееш чрез търговия или като му? Реплавател, ти е нужен латинският език. Така че никак не е. Чудно, че нашите германски предци още през 4, ви 6 -ти век, са били принудени да учат латински. По този начин много. Латински думи са навлезли в германските езици. Народите се прекланяли пред Рим, но и до днес не се из. Таква достатъчно ясно, че за този Рим са стояли най-обик. 137. Х. А. МЛР. Новени властови интереси. Но нека съдим възможно най-беа, лансирано, какво да лъжимт на римляните, не са малко народите, които дължат на римското влияние, по високото културно ниво. Това се доказва и от латинските думи, навлезли в редица езици. Да вземем например немския, освен речниковия запас, който сме наследили от германите, езика ни още от съвсем ранни времена са се промъкнали много латински думи. Сред тях са и доста термини от военна. Та област, както и от строителството. Нашите предци не познавали технологията за строешна, укрепени и павирани пътища, нито пък назидани с камъни къщи. Затова възприели латинските понятия, които стечени. Навремето На времето се променили, за да достигнат днешното си зву, че не. Така, например, от латинската дума за път, стрейта, постепенно се е стигнало до страса, път, улица. Приели сме редица термини и в сферата на финансите, търговията ИФА. Юрисдикцията. Тези примери показват как превъзходството на римляни. Те в уменията и знанията се е прехвърлило чрез латинския фа. Много други езици. Поражение за Рим и победа за латинския. Когато през 4-ти и вивек западната римска империя пада, Под ударите на варварите и уздите са поети от германски. Те племена, те не възприемат автоматично огромния опит на римляните в сфери като военно дело, строителство, търговия. 138. Най-големите лъжи в историята трети – мореплаване, право и администрация. Това става постепенно. Лека полека нашите предци започнали да употребяват латински термини, тъй като това било най-лесно. Дълго време след, като вече нямало нито римски император, нито римски сенат, културата на Древен Рим останала водеща, стъпила здраво, на основите на своите технологии. Така виждаме как се за... Раждат и променят езиците, една превъзхождаща култура. Води до там, че други народи заемат нейни думи и цели из. рази. Точно поради тази причина латинският остава векове. Наред основният език в Германия, която започва бавно да, се оформя след 9 век. В епохата на интензивното покръстване от 6 до 9 век не. Само, миропомазаният, меч завладява много територии, но и ла, език. Към това трябва да добавим, че папите издигат латинския франгана, църковен език и по този начин му дават, така да се каже, благородническа титла. След 800 години в нашите доминирани от клира училища се е учел най-напред латински. Освен това някъде до 12 век латинският се установява, като писмения език на почти цяла Европа, превръщайки се в международен език, на който можеш да се разбереш вся, къде дори в страни, в които не е стъпвал римски крак, като Полша и Дания, латинският навлиза с пълна сила. Най-отявлен застъпник на този език е църквата, но и уче, ните са дали своя принос. До XVI век латинският е водещият, в научните и клерикалните среди, а в католическата църква преобладава и до днес, ексексай век. Но нека се върнем за малко, към края на средновековието. В онези години единственият. Език в университетите и за науките е бил латинският. Сре. Несанса в изкуството и културата, когато Европа преоткрива. Древен Рим и Древна Гърция, и латинският преживява своето. Възраждане. Чак през 18 век науките започват постепенно да признават. И други езици, немски, английски и френски, например. Нютон, обаче, пише своите трудове на латински. Трябвало да минат близо. 139. Ха. А, МЛР, 2000-летия, преди този език да изгуби своето интелектуал, но превъзходство. И до днес обаче го срещаме в медицината, а в много германски университети можете да следвате история само, ако сте изучавали езика в гимназията. Той е неизкореняем, просто, защото толкова дълго е бил доминиращ в нашата част от света. Нека обобщим, дори и след разпадането на римската им, перия латинският език запазва своята позиция заради култур. Ното, технологичното, а по-късно и църковното превъзходство, и то за близо 2000 години. Така че не бива да ни очудва, че и до днес сме в плен на пи, ара на римляните. Трябва обаче да спрем да се възхищаваме. Безгранично на древните римляни, тъй като това ни отклоня. изцяло от истината. Безпощадни милитаристи. Истината? Както видяхме, Рим е превъзхождал другите народи в много области. Това превъзходство обаче е цимен. Тиране с огън и меч. Редица технологии са измислени пряко, или косвено за военни цели, както посочихме по-горе. Стро, ежите, особено пътищата и укрепленията, служили единстве, но на армията. Важното било да се отбраняват по-добре и да маршируват по-бързо, за да се справят с някой враг. Превъз, ходството в финансовата сфера и търговията също имало властови аспект. Който владее кесията, може да плащана. на войници. Дори земеделието и мореплаването се подчинявали на тази повеля. Освен това и правото било използвано най безкруполно за да даде предмина на Рим и римляните пред варварите и покорените и порубени народи. Днес обаче трябва да отбележим, че онзи Рим, пред който се прекланят и до сега страни като Германия, Англия и САЩ, трябва да бъде оценен по съвсем друг начин. 140 най-големите лъжи в историята трети, Рим не представлява нищо друго освен една несравнимо, брутална, разядена от жажда за власт империя, заграбила, благодарение на по-добрите си технологии, към които трябва да се прибавят и строителството и финансите, половина, та свят. Същинската тайна на успеха на римляните се състои, само в това, че са били по-добри във военното дело. В тази графа влизат и оръжията, щитове, пики, къси мечове и лъко. В. Плюс умението да се придвижват в стройни редици и да атакуват, както и тактиката да се напада по фланговете с кава. Лерията. С две думи, римляните владеяли бързите комуника, си на бойното поле. Притежавали обсадни машини, умеяли, за кратко време да копаят ровове и да издигат укрепления. Те използвали това военно ноу-хау без никакви скрупул. Ли, за да завладеят и поробят други народи и да ги ограбват. Най-бесрамно. Бруталното насилие и войните били част от тяхното ежедневие през цялото време на хилядолетната им история. А. Развлеченията и. Заниманията в свободното време на римляните показват колко западнал е бил моралът в тази им перия. Помислете само за отвратителните борби с животни, на арената, както и за човеконенавистните гладиаторски бит, Ки, при които простолюдието изпадало в див възторг. Всичко. Това доказва отново колко кръвожадни са били. При това дори не сме отворили още дума за робите и за безбройните робски бунтове, робовладелците или премълчаната истина. Няма нищо по-обвратително от това да се отнасяш към други народи или раси като към хора втора класа и да поти се човешките им права. Няма никакво значение дали това 141 ХА А. МЛР се случва днес или преди 2000 години. Би трябвало да прес. Данем с опитите да оценяваме нещата само в контекста на времето. Най-голямото признание в Древен Рим се отдавало на вой, Ника, ръководен от своя пълководец. На най-долното стъпало, в обществото били рубите. Днес рамежливо премълчаваме, истинския обхват на робството в Римската империя. Да се превърнеш в роб било сравнително лесно, примерно ако не, си плащаш дълговете. Всъщност военните походи служили. На първо място за залавяне на многобройни пленници, про, давани след това в робство. В империята имало буквално милиони роби, тъй като всяка война изпращала нови и нови попълнения, а Рим бил едва ли не непрекъснато във военно положение. Други търговци на роби били пиратите, Разрабо, тили собствени канали за доходоносния бизнес. За определен, ни престъпления пък наказанието било поробване. Средно 20% от населението в империята били роби. Всеки пети. Когато Риме върха на своята мощ, този дял достигнал една четвърт. В някои богати домакинства има лостотици, хиляди роби. Тези хора нямали никакви права. Можело да бъдат изнасилвани, бити, кастрирани, продавани или избивани като гладиатори на арената. Всичко създадено. С труда на роба, било собственост на неговия господар. Ако, роб убие господаря си, под ножа отивали нези робивка, щата, имали нещастието да са наблизо по време на престъп, лението. Друг път били избивани всички роби. Най-често смъртното наказание се изпълнявало чрез раз, пъване на кръст. Преди това осъденият бивал бичуван и измъчван, не винаги, но много често. След това идва на самото разпъване. Гвоздаите минавали през китките и глезе, ните, а агонията трябвало да продължи възможно най-дълго. Разпанатият страдал от жажда, инфекция от раните, мъчели, гомофии, кървял и получавал допълнителни удари. Ако влас, тите били в добро настроение и проявили милост, след тис. 142. Най-големите лъжи в историята 111. Весно време чупели ходилата или подбедрените кости, така. Четосът вече нямал опора и смъртта настъпвала по-скоро. С пробождане е копия в тялото накрая се установявало дали, осъденият наистина е починал. Да бъдеш роб в Древен Рим е било нещо ужасно. Робите, работели в мините, по полето, в домакинството. Строежите й, пътищата са изградени от роби, други били докери в приста, нищата. Имало домашни роби, както и специални, подбрани, да танцуват и да свирят. Роби били и домашните учители, ле, чителите, бръснарите, акушерките и каруцарите. Предлагали, ги на, търк на тържищата, а за образовани роби и красиви ро, бейни се плащали най-високите цени. Робът бил просто вещ, измъчвана, експлоатирана, онеп, Правда и стъптвана в кълта, но не и човешко същество. Зато, въймало и толкова много бунтове на роби. Лека полека започваме по-добре да разбираме величест, вения, рин. Отличителните му черти били войната и без крайната бруталност. Религията в ДРФ е на Рим. Изключително интересен е фактът, че дори римската ре лигия е впрегната пред каруцата на милитаризма, поне до голяма степен. Не бива да забравяме, че Юпитер, първият, сред боговете, бил дневно и могъщо божество. Мятал мълни и можел да разруши всичко или пък да оплаши всеки го с своите грамотерици. Призувавали го, когато влизали в битка. Някои от епитетите за Юпитер, които посочихме по-горе, са. Юпитер статор, вдъхващ сила и издръжливост на Рим. Ските войници, за да не отстъпват в битката. Юпитер инвиктус, непобедимият Юпитер. 143. Х. А. М. Юпитер пропугнатор, Юпитер защитникът, е едноазителят. Юпитер тонанс, гърмящият Юпитер. На същата популярност като гневния Юпитер се радвал и. Марс, богът на войната. За римляните Марс имал много по-голямо значение, отколкото Арес, гръцкият му вариант. Пре-клонението пред Марс било много по-голямо, отколкото пред другите божества. В една от легендите за основаването на Рим, Марс, заедно с Юпитер и Квирин, който е по-стар бог на вой, на образува триада, както описахме в една от предишните глави. Така че трите основни божества на древните римляни. Били богове на войната, предполагаемите основатели на Гра, да, Ромол и Рем, са потомци на Марс, което означава, че още, от самото начало се постулира политическото кредо, война. Марс е обявен за проотец на Рим, има си и собствени жреци, така наречените Флеймен М.А.Р.Т.А.Л.И.С. Думата Флеймен може би идва, от Файлам, вълнената качулка, с която жреците покривали глава. вите си. Има обаче учени, които свързват Флеймен с брахмани, те, индийските свещенослужители. В чест на Марс редовно, се устройвали празнества и шествия и с улиците на града. В храма на Марс в жертва се принасели коне и говеда. Богът бил толкова популярен, че се явявал в сънищата на хората, не, по-различно от виденията, за които разказват по-късно Хрис, тияните. С Марс се свързват и следните животни, вълк, бик. Кон, Лешоят, Петел и Кълвач, както и някои гръблили птици. Никое божество не можело да се мери с популярността на Марс, с изключение на Юпитер, разбира се. С това обаче съвсем не се изчерпват религиозно милита. Ристичните черти на римляните. Те намират израз и в техните празници. Съществували например така наречените фетяли, те е религиозни церемонии, провеждани по повод. Важни политически спогодби или обявяването на война. При тези ритуали римляните танцували, нахлозили цялото, си бойно снаряжение. Имало гадатели, способни уждави, 144, най-големите лъжи в историята трети, Дят бъдещето и изхода от военните действия. Сред тях са, авгурите, жреци, които наблюдавали полета на птиците, от който разбирали какво ще се случи. С други думи, Рим бил фиксиран на тема война както никой друг народ в цялата из. Тория на човечеството Постепенно пред нас се разкрива, че прехваленият Рим, възпяван от купени дръскачи като верги, ли е имал повече от една сенчести страни. Става дума за безпощаден властови апарат, чието войници, богове и жре, си мислили само в категориите на войната. Този Рим е един от най-страховитите експерименти в историята, не заслуже, но ценен толкова високо, въпреки всичко няколповека след Христа тази империя. Се сгромолясва по много зрелищен начин, не без помощта на шепа писари, на пръв поглед усмешни дръскачи. Имаме си работа с невероятен феномен, който трябва да разгледаме в целият му блясък, тъй като преобръща цялата ни представа за власт с краката нагоре. Авторите на Новия Завет Споменатите дръскачи са авторите на Новия Завет. Днес сме наясно, че Нематей, Марк, Лука и Йоанса писали Евангелията, както ни втълпяват представителите. На някои християнски църкви. Посочили сме този факт и в фа, предишни трудове, изтъквайки фалшивото авторство. Като оставим на страна тази велика лъжа, която е толкова голяма, че църковните кули са се гънали от смях, както се казва, трябва да признаем, че съставителите на Евангелията без съмнение са били високоинтелигентни литератори. Не бива да забравяме, че и до днес Библията е най-четената книга в Света и това не е станало тук Нужна е техника, техника, и пак техника, поточно писателска техника. 10. На-кратко, Найкратко, вълвемите лъжи в историята 3.145. Ха. А, МЛР. За това е и толкова интересно да разгледаме по-подробно тези писателски техники в библията, която е преведена на близо 2500 езика. За сравнение, в света съществуват около 7000 езика, както отбелязахме по-горе. Библията е книгата на книгите. Всяка година се продава в стотици милиони екземпляри. Тя е свещена както за евреите, така, и за християните, макар че има съществени разлики между два, та варианта. Дори ислямът признава Библията за откровение на Аллах, макар някои набожни мисюлмани да предполагат, че са държа някои фалшификации, нанесени от човешка ръка. Според експертни изчисления съществуват 250 000 вариации на Библията. Така че няма такова нещо като една единствена Библия. Вярвайки във вариант Х, в някои страни отиваш в рая, но в други, където е признат само вариант О, ще попаднеш в Ада. Няма друга книга на този свят, толкова преобръщана, напредназът от всякакви учени, свещеници и теолози. Не се споменава обаче достатъчно често, че авторите на Библията са ползвали определени писателски техники. И точно тези техники след време надвили дори непобедими, те римляни. Съставителите на Библията следвали определен стил и разполагали е писателски умения. Те са най-хитрите и изкусни дръскачи на този свят, иначе книгата нямаше да има този сензационен ефект, продължаващ и до днес. Така че, трябва да представлява голям интерес как и по какъв начин авторите на Библията са създали това влияние. Как са достиг? Нали до милиарди хора и са победили една зловеща империя? С тези въпроси навлизаме в една вълнуваща дискусия. На живот и смърт. Днес често не се обръща внимание на факта, че в новия завет става дума за живот и смърт. Да, новият завет е само. 146. Най-големите лъжи в историята Трети. Една част от Библията, но в света има 2,4 милиарда Христи. Яни, които я смятат за най-важната. Как обаче е изглеждал? Светът, когато е писан Новият Завет, нека се потопим назад във времето и да се в дни, емателно в Древния Рим, вечния град, в който християнството започва да набира сила. Тук срещаме първите вярващи, които в началото буквално трябвало да се борят за живота си. Те се срещали в тесен кръг в частни домове и тайно изповядвали, вярата си. В церемониите на християните може ли да участват, дори роби, жени и деца. Те е хора от най-низките социални сло, еве, до тогава отритвани от обществото. Всичките се възхи, щавали на учението на миролюбивия Христос, който бил то, талмата противоположност на воинстващите римски божества, зловещия Марс и грамовержеца Юпитер. За християните, моралът бил много важен, на службите жените трябвало да идват с покрити глави, за да не въвеждат с преластителните си, коси мъжете в изкушение. Забранени им били и всички сред. Ства за разкрасяване, най-вече перуки и други фалшиви коси. Идеалите им били безбрачие и девственост. Ранните христи, яни се отличавали с готовност за взаимопомощ, миролюбие, братство, приятелство и добро поведение. С това обаче се озо, вари опасно противоречие с римската държава. Не на пръс, но Рим смятал Марс, Бога на войната, за свой протец, както, изтъкнахме по-горе. Така че положението на християните се Радикализирал все повече и повече. В един момент те явно спрели да се подчиняват на държавната власт и отказвали да изгарят тамян пред статуите на императорите, често смятани, още при живе за божества. За християните имало само един бог Христос. В товари им видял обаче бунт и предприял мерки. Принадлежността към тази вяра станала престъпление, наказ, с смърт. Властите започнали гонения, при които Хрис. Християните били залавени, окувавани в вериги и третирани като закононарушители, измъчвани и хвърляни за храна на дилите. Животни на арената. 147. Х. А. МЛР. Това била обаче само една от страните, от която ги гро. Взяла опасност. Самото християнство още не било укреп. Нало, съществували различни течения. Прекалено много. Осенени и твърдели, че притежават единствената и белаже. Наистина. През 187 година имало поне 20 разновидности на християнството, през 384 година броят на деноминациите на Раснал на 80, както ни уверяват някои историци като Уил, Дюрант. Имало реална опасност християнството да се раз, цепи и да загуби своята сила. От всякъде се носили преда, ния, отделните епархии създавали свои легенди, крадяло. Се от други религии, свещениците проповядвали съвсем. Различни неща, разликите станали почти непреодолими. Някои християни, се стремели към богоподобие, други клонели по-скоро към еврейските корени и традиции. В новата религия се намести, ли най-невероятни и противоречащи си твърдения. Част от ранните християни вярвали в реинкарнацията и възкресение, то други просветлени обявявали, че се разгадали тайните на ангелите. Енкратитите, от гръцки Въздържатели, отри, чали брака и половия акт, както и алкохола. Докетистите, от гръцки, изглежда, смятали, че тялото Христово се състо, яло само от дух, но не и от плът и вярвали, че телесната му форма е изцяло привидна. Други пък проповядвали, че Исус, се родил като човек, но със своите дела се въздигнал до сета, тута на бог. Монархианците, от гръцки, самодържец, твърдели, че... Бог-отец и бог-син са едно и също лице. Срещу тях се изправили монотелитите, проповядващи, че Светата Троица се отличава с един на воля, но всъщност става дума за три делни личности. Съществували персийски, египетски, гръц, ки, индийски, еврейски и римски акценти, обогатили христи, енството. От едната страна на барикадите били римляните, а от другата се водели верски борби в собствените редици. Християнството било на път да изчезне. 148. Най-големите лъжи в историята трети. Свещеници поети. Времето притискало епископите и свещениците. Как да, спасят новата религия? Единственото смислено решение се, състояло в това, да се запишат по възможно най-въздействащ начин притчите и преданията за Христос и да се създаде една, версия на новия завет, валидна за всички. На първо място трябвало да се въведе ред в собствената. Най-умните и начетените теолози запретнали ръкави при влечени били гении на словото и герои на граматиката. Све, щеници поети, се захванали с задачата да напишат про дължение на книгата на книгите, на Библията. Най-умелите, писатели, владеещи всички ораторски и литературни техники, застанали рамо до рамо като в бойна формация. Така се създа, създала възможността за противопоставяне на външния враг, Рим. И на вътрешния, ересите, заплашващи единството на вярата, поетите свещеници заострили перата, се едно точат мечове, с, които да пробождат. Като най-приемливи за разбиране са ука, зали сравненията, лесно запленяващи публиката. Нека разгледаме даме някои детайли, тъй като прекалено рядко се осъзнава, че, тези литературни техники са всъщност, оръжия. Силата на сравнението, всяко сравнение показва някакъв факт и дава на читателя. Или слушателя ясна, пластична представа за него. Сравнение, то ти позволява наистина да набиеш изказването си в главата. На публиката. Кажеш ли, че някой е смел като лъв, все едно. Си казал всичко за него. 149. Ха. А. М.Л.Р. Също, кога пустите, не бивайте намръщени като лице. Мерците звезда, нарежда евангелистът, запомнен по-късно като Матей. Тук, значи, имаме сравнение. Вие сте султана Земята, пишат поетите свещеници Пона, татък. Или пък вие сте светлината на света звезда звезда. Намираме тези пасажи отново при Матеи. Това е дори по-директно, отколкото, вие сте като светлината на света. Налагало се е да се са, кръщава, за да звучат сравненията още по-ударно. Уменията се, състояли и в това да избереш такива сравнения, които са познати. Всеки му, дори на най-обикновения човек, на жените и децата. Така че срещаме изречения като на по-големият между вас да ви бъде като слуга звезда звезда звезда. Това всеки го разбирал, лесно, било. Но да се върнем отново на сравнението със светлина, та. Един от авторите на Библията, Йоан, кара Исус да каже, на своите ученици, аз съм светлината на света, който ме. Последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на... Живота, звезда-звезда-звезда-звезда няма съмнение, че това ще го разбере и най-голе, мият глупак. Светлина и мрак, двете противоположности, спомагат сравнението да стане още по-ясно. Има обаче нещо, по-силно дори и от сравненията. Изкушението на причите. Причите били също подходящ инструмент, с който да набиеш едно учение в главите на другите. Колкото покар, тинна е една притча, толкова по-добре. Образите, изникващи. Звезда Мат, 6 часа и 16 минути. Звезда Звезда Мат, 5 часа и 13 минути. 5 часа и 16 минути. Звезда Звезда Звезда Мат, 23 часа и 11 минути. Звезда Звезда Звезда Звезда, звезда Йоан. 8 часа и 12 минути. 150. Най-големите лъжи в историята трети. Непосредствено пред очите на слушателя или читателя, улес, няват мисленето. Причите дават по-добро разбиране, осо, бено когато са прости. Образните, лесно разбираеми притчи, поясняват учението или посланието по-добре от всичко уста, нало. Причите са добро средство за комуникация и пренасят мисълта по-добре от една глава към друга. В резултат в Еван, гелието от Матей се прекнала следната притча. Тогава царството небесно ще се оприличи на 10 деви, си, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат. Младоженеца, пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло, а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си, и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. А посред нощ се чувик, ето, мла, Доженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички, тия девици станаха и приготвиха светилниците си, а не... Разумните рекоха на мадрите, дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат. Мадрите пък отговориха, и казаха, да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре, идете у продавачите и си купете. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готорите влязоха с него, на сватбата, и вратата се затвориха. После дохождат и другите девици и викат, господине, господине, отвори ни. А! Той им отговори и рече, истина ви казвам, не ви познавам. И, тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, кога, то ще дойде син човечески. Звезда. С тази притча ни се казва да сме умни и винаги да сме пот. Готвени за идването на Спасителя и за Небесното Царство. Причата е много по-подробно от сравнението, но изпълнява същата задача, да поясни нещо. Звезда Мат, 2-5, 1 -3. 151. Х. А. МЛР. Причата има и предимството да прикове вниманието на читателя или слушателя много по-интензивно, тъй като той иска да стигне до плантата, да разбере как завършва тази ми Не история. От писателска гледна точка притчата е много подходящ инструмент. Едно тя пояснява учението и го прави по-лесно разбираемо, особено когато се подбира притча, в която мястото. Времето и обстоятелствата на събитието са добре по-знати на публиката. 2. Тя задържа вниманието на публиката, създава на Жение, тъй като слушателят наклоне на черта читателят иска да научи. Края Обикновено съдържа минипуанта, която да пот. държи интереса на публиката. 3. В края винаги има малък аха феномен, при който публиката си мисли, аха, това, значи, е искал да каже. Проповедникът наклоне на черта свещеникът. 4. Същото време при чета, те кара да се замислиш. Публиката трябва да разгадае посланието, трябва да насочи вниманието си, изправена е пред предизвика, телство, събужда сетивата си. Четири положителни ефекта. За това не е чудно, че Библията е пълна с притчи. В притча, таза си на пеното зърно Небесното царство се сравнява с едно, се синап. Ето какво четем там, и казваше, на какво да оприличим царството Божие, или с каква притча да го изобразим. Той като сина повозърно, което, кога се посее в земята, е най-малко от всички семена, земни, а кога се посее, пониква и става по-голямо от всички, злакове, и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се подслонят птиците небесни. Звезда. Звезда Марк. 4 3 32 152. Най-големите лъжи в историята трети. Божието царство, словата на Исус Христос, непрекъснато. Расте, макар че в началото е съвсем малко. Накрая обаче ДОС. Тига огромни размери. Виждаме, значи, че причите имат силно въздействие. В Библията съществуват обаче и други възхитителни писател. Ски техники. Повторението. Тук бихме могли да затрупаме читателя с безброй науч. Ни термини, отнасящи се до техниката на повторението. Но това няма да е от голяма полза. Най-важното е да пот. Чертаем, че повторенията служат за запаметяване на даден факт. Новият завет е пълен с повторения. Ето само няколко при мера, истина, истина ви казвам. Звезда, вижте, вижте, и той, като подигна очи към учениците си, казваше, Блажени вие, бедни духом, защото ваше е царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви като лошо, заради. Сина човечески! Звезда-звезда! Или! Звезда Йоан! 14 часа и 12 минути! Звезда-звезда Лук! 6 часа и 20 минути! 153! Ха! А, МЛР! Горко вам, преситените сега, защото ще изгладнете! Горко вам, които се смеете сега! Защото ще се наскърби, те и разплачете. Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас. За, щото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците. Звезда, повторенията са изпробвано средство за набиване на ня. Какво твърдение в главите? Но какво да повтори един автор? Може да повтори една дума, може да повтори две или три думи. Понякога срещаме и повторение на цели фрази, че, даже и на цели изречения. Коя е правилната позиция за едно повторение? Всичко е. Позволено, всичко е възможно. Дума, е която започва едно из. Речение, може да се появи в края на следващото, няма никак. Ви ограничения. Ето ви един пример. Лишавай се, трябва да се лишаваш, звезда, звезда. Можете да поставите повторението в края на същото из. Речение, средата или в началото. При всички положения, повторението води до по-добро запаметяване. Докато в учи, лище преподавателят задръсква всички повторения в едно са. Чинение, опитният оратор, както и писателят, търси повтор. Ренията обича повторенията. Позволете ми едно, иронично, повторение, печеният писател може да повтаря повторенията, колкото си иска. Той знае, че по този начин твърдението му получава по-голяма тежест. Хитрият автор понякога опис, въдадена случка или ситуация нарочно от различни гледни. Точки, за да улесни разбирането и кратко. В такъв случай си имаме работа със специален вид повторение. Авторите на Библията са били наясно с тези техники. Друг специален вид повторе, ни е описанието на нещо с различни думи, означаващи едно, и също. Привеждането на различни примери за илюстрация. Звезда Лук 625-26 Звезда Звезда Йохан Волфганг фон Гьоте. Фауст Б.П.Р. 154. Най-големите лъжи в историята трети. На едно нещо или за пренасене на същото послание също е. Повторение. И рече им, нищо не си вземайте за попът, нито яга, ни торба, ни хляб, ни сребро, нито да имате по две дрехи звезда. Тук нямаме буквално повторение, но все пак се повтаря. Нареждането. Единственият ефективен начин на говорене е повторе. Нието, е казал Наполеон много по-късно. Своите изказ. Вания той често използвал тези похвати. Когато писателят желае читателите му да запомнят за дълго определени думи, той непрекъснато ги повтаря. Повторението е едно от най-простите, най-старите и най-често употребяваните стилови, средства в ораторството и литературата. Срещаме го особено, често в Библията, но и в други религиозни текстове. Повторе, нията упражняват педагогически ефект. Когато Учиш ученика на нещо, го повтаряш няколко пъти. Понякога, до 10 пъти. Впечатлението допълнително се засилва от използваните Архични изрази и думи. Истина, истина ви казвам. Думайте на свещениците. Авторите на Библията най-бесрамно са заимствали от из, вестни антични поети и от Стария Завет, за да придадат на новия още по-голяма мощ. Думи като Бог, свещен, про. Рок или ангел има ли особено специално значение, оста, за задълго в съзнанието на публиката? В някои изрази все, едно долавяме Мириса на тамян. Срещаме типични изрази, използвани от жреците, като например, проклет, обречен и ад. Чрез подбора на подходящите думи, с многото повто. Звезда Лук 9.3. 155 х А. М. Рения, сравненията и причите авторите на Новия Завет Сау, мели да прикуват вниманието на читателите и слушателите й, да придадат на разказите за Христос притегателна сила, как да засилим достоверността. Освен това читателите получавали ясни отговори, отгово, ри, сякаш излети от стомана, издълбани в скалите. Буквите, били като от желязо. Фактите били представени с пълна уве. реност, непогрешимост и нетърпящи противоречия. През уния дни излезе от Кесария в густа заповед, звезда. С подобни изказвания се засилва достоверността на едно твърдение, особено ако допълнително посочиш места, дата и очевици. Афест, като дойде в областта, след три дни възлезе от Кесария в Ярусалим, звезда, звезда, или възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус е първом на Мария Магдалина, звезда, звезда, звезда. Така измислените от жреците истории получили извед. Наш историческа достоверност и се превърнали в сведения, идващи все едно направо от Господ. Освен това списваните, на Библията работели и с други фантастични техники. Но, нека преди това погледнем как се е развило Верското Крими, на Нефрим, Звезда Лук, 2, 1, Звезда Звезда Деян, 2, 5, 1, Звезда Звезда Звезда Марк, 1, 6, 9, 156, най-големите лъжи в историята трети. Оцеляване или край. Първите християнски общности дълго време се движели, буквално по ръба на пропаста, като една от причините е, че често водели ожесточени спорове помежду си. Църквата на епископите и свещениците се изправила срещу други, про-светени, които се смятали за пазители на истината. Имало, обаче и свещеници и епископи, които взаимно си подривали: вода. Затова било жизнено важно да се състави писмен, общо. Валиден Завет Първите писания, сътворени от поетите све, щеници, сочели в правилната посока, тъй като притежавали, мощ, с каквато не можели да се мерят другите проповедници. Но все още нищо не било официално, нямало благословията. На някой, върховен жрец или папа, на всичкото отгоре християнството навлязло в противо, речи е с римската държава. Ранните последователи на Исус, отричали театъра, смятали войните за излишни и изтъквали. Поквареността на Рим с неговите проститутки, ниския му, морал, абортите и вечния му промискуитет. Те отказвали да палят тамян пред изображенията на императорите, отричали. Всеки жест на преклонение пред римските богове и смятали култа към императора за идолопоклонничество. В резултат, римските власти заключили, че християнството е някаквора, дикално движение, чиито водачи планират преврат. Още им. Комператор Нерон, 37-68 години, използвал християни за живи факли, с които осветявал игрите в цирка. Но и следващите владетели, гонели последователите на новата вяра, атакуваните отговорили, присмивайки се над римските, божества и предричайки скорошното им падение. Те твърдо, вярвали, че техният спасител ще дойде скоро, съвсем скоро, какви ли неслухове се носили за християните. Разказвало се, 157. Ха. А, МЛР, че при светото причастие пият човешка кръв, например. Пра, ще ли християните в затвора, би чували ги, горели ги на кла, да, заточвали ги в мините. Земята в Рим се пропила с кръвта, на мъчениците. Дори император Марка в едно 121-180 години, в други области проведен владетел, ги гонел безпощадно. И, когато щастливото му управление било подложено на ИСПИ. Тания като глад, епидемии и войни, неговите жреци веднага разпространили слуха, че това се дължи на негрижирането и отричането на боговете от страна на християните. Част от населението повярвала на лъжите. Гоненията на християните се засилили, просто людието започнало да ги избива с камъни. 90-годишният епископ на Лион, в тогавашна та провинция Галия бил хвърлен в затвора, където починал, след дълги мъчения. Методите на изтезания станали все по-жестоки. Друг християнски водач, пак Фрион, трябвало да седне върху нажежен до червено-железен стол, където бил изпечен до смърт. Зашири млада християнка в Чувал и ехвър, лири на арената в цирка, където била промушена от бик. В цялата империя се надигнала вълна от религиозен плам, нито една от страните не искала да отстъпи. Римските богове се... Изправили срещу Христос, мечът срещу Словото. Самия, Вечен град също екзекутирали епископи и свещеници. В ниците на Рим попаднали стотици християни. На някои отци, чали главите, други отивали на кладата, а трети били хвър, ляни за храна на дивите животни на арената. Великолепен, спектакъл за народа, това се случило около 250 година след Христа. През 257 година император Валериан наредил окончателно всички негови поданици да се прекланят пред старите Бога, В. Епископът на Рим, Сикст II, се възпротивил и бил екзе, котиран. Подобно участ имали и епископите на Картагенфа, Северна Африка и Терагона в Испания. Първият бил обезглавен, главен, вторият, изгорен на клада. Половин век по-късно, през 303 година. Римски владетел заповядал всички църкви дъб. Да 158. Най-големите лъжи в историята трети. Дат съборени, християнските книги да се изгорят, епархиите, да се разтурят. Къщите и парите на позаможните християни били конфискувани, други били прогонени от заеманите обе, ществени длъжности. Всеки участвал в християнски ритуал, бил застрашен от смъртна присъда. Така римската държава се. Опитвала да нанесе на християнството смъртоносния си удар, но християните отново отвърнали. Сирия се стигнало до бунт, при който дворецът на римският управител бил изгорен, до основи. В отговор властите изтезавали стотици христия, ни, предполагайки, че те стоят зад парежа. Същото време, словото става причина за нови междуособици в редиците, навярващите. По това време се разпространявали каквили. Неместни измислици и проповеди, често противоречащи си една на друга. Появили се така наречените гностици, за, стъпващи с съвсем различна гледна точка. Според тях, човекът е способен да достигне до познанието, да стане даже богопо, добен. За тях Исус бил само един пророк, наистина важен, но не и Бог. Естествено, голяма част от епископите изпищала като на, умряло. Те спешно се нуждаели от една валидна за всички версия на Новия Завет. По времето на император Диоклециан, 240 312 години, гоненията срещу християните навлизат в нова и още по-жес, тока фаза. Християните били подложени на изтезания и при нуждавани да признаят римските богове. Гоненията продължават жават и по-късно, а с тях расте и броят на мъчениците в всички части на империята освен в Галия и Британия, където са изгорени само няколко църкви. Изтезанията станали все по-ужасяващи. Християните били бичувани, докато плата им се отдели от костите, пи, шът християнските историци. Стържели кожата им с остри. Мидени черупки, в отворените им рани посипвали сол и оцет. Режели ги на парчета и ги хвърляли за храна на чакащи гиби. Животни, разпъвали ги на кръст, наливали растопено улово 159. Х. А. МЛР. Гърлата им пробивали пръстите под ноктите им с заостре, ни пръчки. Избождали им очите, отсичали им ръцете, пре, бивали ги стояги, разкъсвали ги на парчета. Да, новият за, вед бил крайно нужен, за да оцелеят християните, изправени, предвътрешен и външен враг. Трябвало много бърже да бъде, написано едно единствено, валидно за всички Божие Слово, още техники, на план излезли отново най-начетените теолози. Гении в писането, за да се захванат с задачата. Християн, ските свещеници поети се разписали, докато от пръстите им, потичала кръв, за да задържат овчиците на правилното паси, ще. Впегнали всичките си умения, за да впечатлят публика, та, използвали различни литературни форми, за да постигнат, възможно най-голям ефект. За това в Библията, включително, и в Стария Завет, днес откриваме жанрове като пролог, лю. Белвна песен, химни, парадокси, монолози, диалози, молитви, поеми, писма и историография. За всеки Жан си имало спе, сиални техники. Прологът отпраща към последващ текст и създава очи. Тателя напрежение и очакване, възбужда любопитството му. Химната е хваребствена песен, която повдига духа и пре, дизвиква емоции у читателя. Парадоксът дава изказване, съдържащо на пръв поглед. Нерешимо противоречие, например, по-малкото е повече. Авторите на Библията били обаче в състояние да обяснят вся, ко подобно противоречие. Диалогът създава напрежение, прехвърляйки топката. Между два полюса. Историографията внушава достоверност, истина и обек. Тивност. 160. Най-големите лъжи в историята трети. Подобни похвати срещаме и в Стария Завет. Причите. Соломонови представляват сборник сафоризми, противоре. Чия, сравнения и мъдрости. Там четем, например, който са, бира през лятото, е разумен син, а който спи през жетва, е, безпътен син. Звезда, псалмите са друго чудно литературно творение. Фори, гиналният им вариант на иврит в тях има рима и тесепее. ли. Някои от тях са написани така, че всеки стих започва с следващата буква от еврейската азбука. В тях има и много. Повторения, нещо като припели. С две думи, авторите на Новия завет са учели отпрече. Стениците си написали Стария Завет. Когато се налагало да очернят своите противници, свещениците поети ругайли като каруцари, но станело ли дума за възпяване на собствената религия, редели нежни слова като най-набожната монахиня. Използвали всякакви прийоми и трикове на литературата и граматиката. Особено често употребявали цитати, като най Предпочитаните заемки били от Стария Завет. Още там гос, подбил произнесъл тежките си слова, а цитирайки го, ново, заветентите автори създали връзка с съпризнатия авторитет на авторите на Стария Завет. Редовно използвали истепено, ването, за да покажат как някой факт става внушителен, по-внушителен и най-внушителен, нямало място за игра на древно. Свещениците преувели. Чавали, степенували, цитирали и по този начин създали най-впечатляващата книга, Новия Завет, който днес, заедно са, части от свещените еврейски писания, наречени Стар Завет, съставлява християнската Библия. И в резултат настъпили, желаните промени. Звезда Прич 1 5 11 Най-кратко, големите лъжи в историята ай 161 Х А. МЛР. Обратата Край на бъркотията от налудничави идеи, характерни за ран. Ното християнство, сложил император Константин, 278-337 години. Хитър политик, за когото се смята, че лично е наел всички, тези свещеници поети и дръскачи. Константин бил достатъч, но разумен, за да разбере, че няма как да спре разпростра. Нението на християнството и че в същото време може да използва епископите за контролни органи на своята власт. Затова и направил обратен завой, тропнал, така да се каже, на масата и въвел ред. Не можело, да продължава така с това християнство. Мине се не мине, и, се преквал някой нов, просветен, осенен от Господ, кой, то да твърди, че притежава цялата мъдрост. А в това време, епископите били в същинска война помежду си. Нямало още, непогрешим, папа, тази догма съществува едва от XIX век. Трябвало да се сложи край на този цирк. Затова Константинза повядал да се представи, ако обичате, един единствен вариант на Новия Завет, тъй като до тогава в обращение били всякакви измислени истории, фантазии от отделни епархии и какви ли, неслухове. Едва по това време християнството започнало да се оформя така, както го познаваме днес. Най-могъщата в днешно време световна религия тогава се насочила към една книга. И това била християнската Библия, съдържаща новия завет. С това бил премахнат и най болезненият проблем. Предимството да си мъченик. Вторият проблем също започнал да отпада. Гоненията и на Сирието срещу християните, извършени от римската власт, на 162. Най-големите лъжи в историята трети, роили цяла плеяда мъченици. Историите за тяхната героична смърт се разказвали с голямо възхищение. Легендите, за пример. Ните християни, подложени на нечовешки изтезания, но въпреки това запазили своята вяра, привличали нови и нови последователи. Самият народ започнал да се дистанцира от вървърските мерки на централната власт. Имало дори езичници, рискували живота си, за да скрият християни от римската администрация. Мъчениците се превърнали в героите на деня. Легендите и са, общенията за чудеса засилвали вярата, кръвта на християните се. Превърнала втор, от която си напеното зърно покълнало. Какво са постигнала и авторите на Библията? Трябва да запомним следното. Дълго време шепа Христи. Яни, събрани от къде ли не и на всичкото отгоре скарани по. Между си били потискани от могъщите римски императори. Лека-полека лека християнството обаче се издигнало до движе. Ние, което помитало всичко, дещо му се изпречи на пътя. И докато варварските римляни сами се изтласквали в засада, това движение печелело все повече привърженици. Слово, то победило меча, миролюбието надвило насилието. В края, на краищата християнството излязло на върха и смачкало, най-могъщата и брутална империя, съществувала до тогава на тази планета, Рим. Цезар и Христос се срещнали на арената. И Христос отнесъл победата, пише историкът Уил Дюрант. Окончателна равносметка. На тези няколко страници събрахме в сбита форма редица. Познания, що се отнася за древния Рим 163. Ха, А, МЛР, нека припомним нещо, което не се споменава достатъчно, но често. В началото в основата на една империя обикновено, стои една единствена личност, взела преди много години му, гъщо решение или изказала славно твърдение. Една личност, нещо като основател. Тази личност определяла в рамките на империята целта, следвана от хората. Успеем ли да открием тази личност и нейната цел, веднага? Ще разберем много от феномените и развитието на империята, дори когато тя е просъществувала хиляда години. В случая Рим, основателят, несъмнено е Марс, богът, на войната. Той посочва на римляните целта да се превърнат, в най-голямата военна сила за своето време. Тук е от второ, степенно значение дали този основател е божество или чо, век от плът и кръв, някой извънземен или приказен герой. В. Легендите и в огледалото за обратил виждане героите често, се възвисяват до богове, не е нужно да спорим за семантика, га? Но винаги се намира една личност, която стои в началото. Също така няма значение дали целта и кратко по-късно претърпя, въпромени, допълнения или ренесанс. Безразлично е и дали, става дума за две, три или повече личности, дали началото. Спомнете си само феномена, триада. Фрим, това са трибо. Жества, като и трите имали нещо общо е войната. Най-висша, та цел на Рим била войната. Би било интересно да се изследват сто цивилизации или нации и да се потърсят техните основатели с съответните, първоначални цели и постулати. На мушката ни в такъв слу, чай трябва да застанат най-вече техните божества. Всяка сила, била тя и световна, може да се сведе по този начин до един знаменател и да се разкрие същината и кратко, че се. То обаче се случва този знаменател да претърпи промяна са, течение на времето, даже да се превърне в собствената си противоположност. Помислете си само за Съединените Аме. Рикански щати, които съвсем в началото, през 18 век, са, били просто един интересен експеримент. Трите цели, Д. 164. Най-големите лъжи в историята Трети, финирани от великия Томас Джеферсън, извели САЩ до... Първата позиция в света са били свобода, благоденствие и мир. Най-късно след Първата световна война тези цели до някъде се променят. Междувременно в САЩ се прекланят пред войната, тъй като никой там няма толкова власт, колко то военните и различните тайни служби. Тук имаме пример за тотален обрат в целите, посочени от бащите основатели. Постулатът за мир се преобръща в постулат за война от плюс става минус. В случая с Рим е различно. От началото до края, почти хиляда години, Римската империя е брутална милитаристична сила. И макар че в някои сфери развива удивителни знания и умения, империята ги ползва единствено за властовите си цели. Въпреки това в един момент Рим се срива. Причините може и да са много, но една от тях без съмне, Ние е потъпкването на човешките права. Така една малка и... Слаба група християни успява да помете могъщия Рим. Сред всички причини, довели до падението на империята. Християнството печели лавровия венец на победата, тъй като в края на крайщата поема нейното наследство. Да, Рим се е задавил от много прегрешения, но задушаването идва, защо? То на хоризонта се появява альтернатива, миролюбива Рели, Дия, подкрепена от талантливи писатели. Техниката на причата побеждава меча, повторението се. Оказва по-силно от копието, сравненията надвиват бойните редици, а преувеличението надскача тактиката да атакуваш врага по фланговете. Писателите, дръскачите, героите на гра, матиката и ораторите помитат войниците на бойното поле. Една миролюбива философия побеждава милитаристичната религия. Мирогледът, пропит от любов, триумфира на тубеш. Денията, основани на омразата и насилието. Така, вечният Рим след сблъсъка на двете идеологии из, ненадващо бързо изчезва от историята. Най-могъщата Иберу, 165. Х. А. М. Тална империя пада под ударите на една религия, проповяд. Ваща мира, и то само с силата на словото. За нас остава прозрението, че оратори, писатели и мислители притежават най-голямата мощ, мощта на комуникацията. Който умее да комуникира добре, може да. Упражни влияние в невиждани размери. А когато единака, робът на словото се бори за ценности като свобода, мир, равенство, братство, етика и морал, той на практика е не удържим. И това е същинското учение на Библията. 166. Бербароса кратка. Биография и ай и една нова. Историография. Много историци се прекланят в страхопочитание, станели. Дума за Фридрих Ай, наричан по-късно от италянците Зара. Ди червени си брада Барбароса, червената бра, да. Според мнението на повечето учени, най-християнският император бил толкова значим, че за него може да се пише, само с разтреперани пръсти. С течение на вековете Барбароса се превръща в нацио, Нанен мит. В по-късни времена и с немските земи замечтано, се вглеждали в епохата на неговото управление. Зародили, се безброй митове и легенди, под Сурдинка се споделяло, че Бербароса не е мъртъв, а само заспал, чакайки по-добри вре, емена, за да се събуди и отново да поведе битка за национално. Единство. За Германия. Непобединият герой. Трябва да признаем, че този император наистина е оста. Вил неизвичима следа в историята. Без него целият 12 век е, щял да изглежда по съвсем друг начин. Не може да се отрече. Също така, че по всяка вероятност е притежавал впечатлява санка Един хронистото нова време се превъзнася, тялото му е съразмерно. Русата му коса е леко накът, рена на челото. Погледът е остър, носът фин, устните, 8, 167, ха. А, емелер, тънки и незагрозени от широки ягли. Лицето му изглежда, засмяно и ведро, зъбите му блестят като току-що навалял, сняг. Кожата под брадичката и на шията е млечно-бяла. Раменете са леко изпъкнали, под тях се крие голяма сила. Бедрата му почиват върху здрави подбедрици и придават на походката финес и равномерност. Изглеждайки така, той излъчва достолепие и привлича погледите върху себе си звезда. Червената брада бил, човек от народа, споделят други, дръскачи. Поети пишат песни за него и непрекъснато посоч, Вът колко бил справедлив и аристократичен. Хвалят военните. Му успехи, изтъкват заслугите му за християнството повре. Мето на втория и третия кръстоносен поход, подчертават Кол, Кобил умен и находчив. Историческите факти ни казват, че Фридрих Барбароса, 1122-1190 години, от династията на Хуенща неудържимо, се изкачва по кариерната стълбица и без много да му мисли, отстранява всички конкуренти, ламтящи за короната. На 5 март 1152 години във Франкфурт го избират за крал, на 9 март е коронясан, фаахен. Коронацията за император Фрим е доста по-късно. Властта му в Германия остава през повечето време не. Оспорвана. Поддържа блестящ двор и притежава неподкупно чувство за справедливост. Така поне твърди легендата. Дали обаче това отговаря на истината? Най-харейста на и анаскъйят им е Ператор. Нека погледнем най-напред рамката на цялото средно. Вековие, християнството, наложило се във всички сфери. Звезда авторът на тези редове е хронистът Траярин, съвременник на Фридрих Ай, Рош. Дената му дата не е известна, умира през 1177 години и работи дълго време за епископ. Отон от Фрейзинг и довършва започнатата от него хроника на делата на импе, Ратора Б. П. 168 Най-големите лъжи в историята трети. Фридрих Ай бил твърдо убеден, че властта му е дадена от Горе. Не му е присъдена от народа или от папата, а направо. От Господ, като трябва да уточним, че става дума за Христи. Янския бог, колкото и е цинично да звучи това. Както знаем, египетските фараони също твърдели, че властта им е дадена от някое божество, други пък били обо, жестявани още при живе. Александър Велики си измислил дори цяло родословно. Дърво, стигащо назад до гръцките богове. Подкрепели го. Прилежни жреци дръскачи, и какви ли не от, пръстите си, подобни гениални измишлютини относно властта на ми, раме и в много други култури. Навсякъде боговете уж били, предали властта на владетеля. Разбира се, това обещава по добра репутация и кара простолюдието да не ме е в очудва. не. Издига монарха високо над всички останали и намеква за пряка връзка с боговете, предадената ни от бог империя, повтарял непрекъснато. Фридрих Бербароса Неговите писари и последователи пре дъвквали тази формулировка, се едно кака молитва. В случая с Бербароса това означавало, че коронацията му за крал или император трябва да се извърши от архиепископ, или от самия папа, тъй като тези клирици са най-близо до Господ. Нека повторим, че Фридрих ай бил поредният владетел, при държащ се към една лъжовна традиция, твърдейки, че като Миропомазан крал е получил цялата власт на право от Хрис, тиянския господ. Сякаш самият Исус го е качил на трона. Истината всъщност е съвсем друга. Целият церемониален, блясък на коронацията имал за цел да впечатли до немайкъде, простия народ. Всеки трябвало да повярва, че сам господ е вдигнал десницата си, за да пази краля. Днес бихме нарекли това чист public relation. Или, ка, за но още просто на Народа била представена ефтина пие. 169. Ха. А. М.Л.Р. С.К., с която на верните поданици се повтаряло, че трябва да. Паднат на колене пред Негово величество. Та нали той пот. Държал, гореща телефонна линия с Господ. Какви ли нетеатрални декори и реквизити участвали в тези. Церемонии по коронацията. Златни корони, обсипани Ска, поценни камъни, тамян, златотъкани одежди, пурпурни наме. Тала и така нататък. Изговаряли се престари клетви и ритуални, слова, които свещениците произнасяли с повече патус, от кол, като днешните велики актьори. Като ще е шоу, да е велико, близо 95% от германците били запленени. Коронация, коронация. Крадят. Одобрен от Бога. Ах, колко съблазнителна, била тази приказка. Навсякъде блести и лъщи, навсякъде ще. Как високо поставени господа. Какъв спектакъл само? Къде обаче е истината? Борбата за власт зад кулисите Зад кулисите се водела най-обикновена борба за власт. Преди всяка коронация имало такива злокобни машина. Си, че всеки садист би се кълчил от удоволствие. Интри, ги, подкупи, корупция колкото ти душе иска. Зависници конкуренти често били отстранявани с кинжал или отрова. Убийства. Войни и тайни преговори били част от дневния ред. Преди всяка кралска коронация. Прекалено богатите и могъщи противници получавали обещания, за да се усмирят. Един от тези противници на Барбароса бил Хайнрих. Лъв звезда много влиятелен княз от Северна Германия. За да си: Звезда Хайнрих Лъв, Хайнрих Дърло, звезда едно едно 2-9 наклонена черта едно едно три0, едно три наклонена черта 1135. 3-5. Херцог на Саксо, Ния и Бавария, първоначално поддръжник на братовчеци Барбароса, по-късно, негов противник. Б.П.Р. 170. Най-големите лъжи в историята трети. Осигури неговата подкрепа, Фридрих му обещал земи, сре, бърни мини и повече власт. Тези факти са добре докумен, от историците, но в учебниците не се показват така, брутално, както тук. Бъдещият крал посетил и най-могъщите църковни власт. Ници, за да ги умилостиви. Зад корисите се водела без милост, на борба за пари, злато и земи. Единствено епископите и кня, зете решавали кой да стане крал звезда, но не и Господ. Господ? Той най-много да е наблюдавал от своя небесен трон и да се е забавлявал с игричките на земните палавни. Ци, като от време на време ги наказвал, ако станели прека, лено на хални. Може би е пускал по някоя малка мълния. Ох! Май объркахме епохите, нали сме вече в периода на Христи, янството, а не в древна Гърция, и не става дума за Зевс. Та, християнският бог е наказвал прекалено възгордял се горе, мед с някоя борест, снята на фунези времена все още за Божие, наказание. Или пък унищожавал две-три ниви с градушка, божествена комедия, не, по-скоро човешка пошла пиеса, и докато по високите етажи се водела война, давали си, се приемали подкупи, Църквите вярващите пеели химниза. възхвала на Бог или ели сълзи от умиление и благодарност, че е коронясан поредният германски крал, горко на онзи княз, който не искал да признае помазания от Господ владетел. Над главата му се извивала същинска буря, звезда по своята същност, средновековната свещена римска империя не е наслед, Ствена монархия, а изборна. Новият владетел се избира от колегията на се. Демте принцове-електори, Курфюрсти, сред които трима са духовници, архи, епископите на Майнц, Трири и а останалите четирима светски. При избора на Фридрих, Ай, и светските електори са херцозите на Франките, Швабите, Саксонците и Баварците. През късното средновековие и след това монархията става фактически наследствена, а електорите само потвърждават престолона, следника. Б. П. 171. Х. А, МЛР. Трън в очите на Барбаро са било, например, херцогството. Милано, всъщност, всички северноиталиански градове, които не искали да му се подчинят. Те не давали пукната параза. Ореола обгърнал уж краля, а се прекланяли единствено пред Кесията. Така че червената брада извадил меча. Борбата за Милано. Стремежът на Фридрих Ай да завладее Милано и цяла се. Верна Италия и до днес остава незабравен. Защо? Регионът по онова време бил невообразимо богат, тъй като събирал всякакви такси и мита за преминаващи стоки. Търговията с Сол докарвала на тези градове огромни богатства, имали до ходи от Риболов, Лов, горско стопанство и занаяти. Най-силно обаче процъфтявала търговията. Фридрих настоявал градовете в северна Италия да мупла, щат Дан, както и на предишни германски крале. Нямало как. Да изпусне подобна пласта хапка. Могъщият град Милано бил в центъра на съпротивата. Гражданите и търговците там отказвали да покажат респект. Дори си позволили да обидят помазание от господ крал. Хитрите милански търговци, вирнали носове заради своето богатство, просто отпратили представителите на краля, до. Шли да поискат дължимото, да си ходят у дома и за изправо. Дяк хубаво ги наругали. Фридрих се разтреперил от гняв. Тук все пак ставало дума. За огромни суми. Целта му била да стане най-богатият му, нарх в Европа, да се издигне до номер едно. Северноитариан, ските градове трябвало да му платят между 30 и 35 таланта звезда. В днешни пари това са около 25 милиона евро, или 4. Звезда е антична мярка за маса, по-късно използвана и като парична единица. В. П. 172. Най-големите лъжи в историята трети. И половина повече, отколкото Барбароса получавал от всички германски градове, това изчисление е от 2000-та година, а сега Доба, вете и инфлацията. Като причина за нападателната война Барбароса посочил Бог, тъй като емиланците били обидили краля, помазан от Бог. Своя неукротим гняв Фридрих започнал най жесто Като война, водена някога на територията на северна Италия, ще си спестим изброяването на различните походи срещу. Милано, те са общо пет. Няма обаче да се откажем да цити раме някои съвременни източници, в които става дума за тези войни. През 1154 години по заповед на Барбароса развали пленени милански войници за опашките на коне и ги влачели в кълта. Разрушавали мостове, изгаряли до основи милански крепо, сти. Тези разрушения зарадвали краля, звезда. По време на походите Барбароса наистина заповядвал да... Се изгарят цели градове. Обсаждал селища, отрязвал им во, доснабдяването и оставял населението да умре от глад. Поне, гово нареждане и зворите били отравени разлагащи се тру, пове на животни и хора, заливал водите им с горящ катран, звезда звезда. Когато някой град бил толкова изтощен от глад и жаж, да и отворил портите си, кралят го подлагал на грабеж, а след това го изгарял до основи. Бил пострашен дори и от хуните. И всичко това ставало в името на Христа, разбира се, та нали се били усъмнили в неговия сан на Богоизбран. Владетел, при следващия поход през 1158 години Барбароса отново пробвал да покори Милано, който все още се опитвал да отхвърли кралските окови. И пак последвали убийства, палежи, грабежи, рушене на замъци и села, унищожава, не на ниви и реколта. Всеки път плячката била тласта. Звезда Дешнер – Криминалната история на християнството Б.А. Звезда-звезда пак там Б.А. 173. Х.А. М.Л.Р. Взимал и заложници, за които можел да поиска големи откупи. На Набожният крал съсипал цели области, без да му мигне окото, и когато италянците най-после се предали и отишли боси, и облечени в дрипи, спровесени на врата мечове при краля Мо признали всички искания, той им наредил да платят 9000. Сребърника и продължил да убива и да изгаря. Емиланците обаче отново се отметнали, така че година по. Късно кралят обявил целия град извън закона и го обвинил в държавна измяна. Престъплението било обида на кралската личност. И отново последвали убийства и грабежи. Обсъде, ни били и други градове в околността, водачите на съпроти, Вата били разпъвани на кръст. И докато жестокостите продължавали, фармията на краля отбелязвали християнските празници, благодарели Богу за победите, провеждали процесии и ритуали. След безброй убити, опожарени градове и села и безпо, щадни грабежи Милано най-сетне бил превзет. По заповед на Фридрих били разрушени крепостните стени и къщите, но църквите били пощадени, тъй като поругаването им би било против Божиите поведи. Градът бил подложен на невиждани. Репресии, а гражданите и селените от околността трябвало да плащат непосилни данъци. Имперските войници изтискали огромни суми пари и конфискували всякакви стоки, пчелен, мед, кестени, сено, плодове, говеда, овце, свине, кокоши и яйца, и дърва за огрев. Накрая пренесли дори, предполагаемите, мощи на Трима. Та влахви, едни от най-ценните реликви на вярата, от Милано, в Кьолн, където и до днес са най-голямата гордост на катет. Пралата. При всички тези зверства дейно участие вземали свещеници, епископи и абати. А когато, милосърдният Барбароса, през 1166 години за пореден път преминал Алпите, свитата му, имало поне 11 епископи и други пралати. 174. Най-големите лъжи в историята трети. Бихме могли да изброим още безкрайно много нечовешки жестокости, извършени от справедливия Фридрихай. Днес ни побиват тръпки пред действията на най-християн, ския император, при това сега едва започваме. Папата се решта краля, подобно на много други крале и императори от средно. Вековието, Бербаро са бил в непрекъсната борба с папската институция. За това нямало как да се позове на Господ и да твърди предподаниците си, че стои на правилната страна, тъй като върховният жрец Фрим имал особено тясна връзка с небесните селения. И папата, и кралят се позовавали на Христос, за да жат своите виждания. Опорната точка за лостовете им винаги. Била християнството, нямало как да избягат от него. И така, си разменяли удари, единият с меча, другият с натамииза, плахи за отлъчване, война на гигантите. Първоначално Ай се разбирал добре е папата Фрим. Двамата даже тайно преговаряли. Главата на църквата обе. Щъл на Барбароса да го короняса за император и се съгласил да накаже противниците му е отлъчване. Дори обявил бездет, ния брак е първата му съпруга за невалиден и отстранил един германски архиепископ, който преди време се бил ополчил на Фридрих, когато ставал дума за кралската корона. Накрая Барбароса пристигнал Фрим, придружаван от своите рицари и наистина получил императорската титла са. 175 Ха. А, МЛР, цялата тържественост, помпозност и блясък, каквито се по, лагат за случая. Все пак папа Адриан IV през цялото време следял внимателно да е застанал по-високо от Фридрих. Зато, въисловата, изречени при коронацията, били толкова важни. Вместо пред основния ултар Адриан извършил церемонията, пред един от страничните. И това бил само първият знак от, правен към Бербароса. Гражданите на Рим обаче, ядосани от императорско пап, ската шашма и защото коронацията била извършена без тях. Ното съгласие се опитали да им плюят в супата. Въоръжени: до зъби, те атакували папския дворец, за да арестуват Божия наместник, когато мазели дори повече от императора. Но, рицарите на Барбаро са отвърнали безпощадно. Мечовете на германците били остри като бръснач. Резултатът. Императорските войни победили. Близо хиля, даримляни били отведени, оковани в вериги, десетки се, удавили в тибър, мнозина били ранени. Кърва баня. Въпреки това, папата набързо опростил гре. Ховете на Барбароса, отнасящи се за това клане. Колко е прак, тично да си сложил Бог в малкия си джоб, нали? А нападате, лите били жигосани като предатели. Доволен, Фридрих поел към дума. Пътюмри царите, му отново убивали и грабели, както си знаят. Във Веро, на обаче, в северна Италия, се натъкнали на съпротива, но отново победили. Императорът безпощадно преследвал, веронците, пленил около хиляда и наредил на 200 от тях да бъдат отрязани носовете и устните. Други 200 пленници били обесени по дърветата, а останалите били оковани в вериги. Барбароса сякаш бил непобедим. Фрим обаче се надигнала буря, отприщена от папата, е, когато императорът доскоро бил в прекрасни отношения. Въпросът на въпросите гласил, кой е по-мугащият владетел, императорът или папата? 176. На Най-големите лъжи в историята трети. Адриан, който дни преди това бил на страната на Герма. Неца, започнал зад гърба му да създава тайен съюз, в който се включили владетелите на Византия и Сицилия. Тримата. Ще ли да се борят срещу Барбароса, тъй като папата се опася? Вал от неговото му бещество. Императорът пообяснял, когато научил, че измамният папа, събира съюзници срещу него. Последвала ожесточена борба между двамата най-значи. представители представители на християнството? Всеки от тях се позова. Вал на Светата Троица. Барбароса ругаял папата по най-оби, ден начин, както и всички кардинали, застанали на страната, на Светия Отец. Наричал последователите му предатели и бунтовници. Гонел всички папски легати от Германия, а на собствения си клир обяснявал, че папистите са най-долни Отрепки, разпръскващи отровата си в германските църкви, оградващи олтарите, отмъкващи свещената отвър и остърк, въщи по златата от кръстовете. Папата бил представен като олицетворение на злото. Фрин главата на църквата виел като изритано куче. Тряб да смачка този император. С писмана съсквал Милано други градове срещу Фридрих. Писмата му обаче били прих, вънати и двойната му игра, разкрита. Барбароса бил бесен. Отново подготвил поход през Алпите. От своя страна Адриан бил на път да отлъчи императора, но тогава умрял. Фридрих обаче не се радвал дълго на спокойствието. Ис, брали нов папа, който се изправил още по-фанатично срещу. Императора. Това бил Александър Трети звезда, преподавател пока ка, нонично право в университета в Болоня. Противоборството продължило, само името на папата било ново, но фронтовете били същите. Спорът ескалирал. Бербароса потеглил отново, на поход към Италия, за да покаже на проклетия папа Кой. Звезда Александър Трети, срождено име Роландо Бандинели. 1100 наклонена черта 1105-1181 е избран. За папа на 7 септември 1159 години, БПР. 12 най-големите лъжи в историята 111177 Ха. А. МЛР, стои по-високо. Вече си имал и антипапа, изваден като зайче. От цилиндъра на някой магиосник. Набързо прекосил северна. Италия с армията си и до портите на Рим. Нещастни, те граждани били изклани като животни, броят на убитите се, изчислява на 9000. Фридрих превзел града и нападнал крепостта Сеант Анджело, където се укривал папата. Папската гвардия смъкъл стояла на атаката, но на 29 юри 1167 години нещата се обърнали. Императорските войници подпарили църквата. Дева Мария, която изгоряла до основи. Огънят се прехвър. Лил Ив, Свети Петър, част от катедралата също изгоряла. Германците разбили портите с братви и започнали варварско клане. Убили всеки, който се изпречи пред мечовете и ками, те им. Олтарите били опръскани с кръв, гробът на апостола, също. Папските гвардейци били победени. Фридрих бил доволен, много доволен. Вече никой не му жел да се мери с него. С чувство на превъзходство настоял. За преговори и предложил и двамата папи да се откажат от титлата. В последния момент обаче Александър Трети успял да се отърве. Избягал от Ватикана и Рим, преоблечен като пили, грин. Бербароса отново побеснял. Неговият антипапа, Паскари Трети, се нанесъл в латеранския дворец и провел повторна корона. Сия на императора заедно с новата му съпруга. се бил на върха на славата си. Сякаш никой не му жел да го победи. Държал цяла северна и централна Италия, но точно тогава в Рим избухнала ужасна болест, хиляди граждани измрели като мухи, заразата застигнала и импера, торските войници. Привържениците на избягалия папали, кували, нарекли заболяването, божие наказание и чума, макар че най-вероятно е било малария. Според римляните, ставало дума за чудо, Бог наказва Бербароса. Кралят на Си Цилия, Византия, няколко северно княжества и Александър Трети отново започнали да се подготвят за война, срещу Фридрих. Участвало и Милано, разбира се. Всичките, 178, най-големите лъжи в историята Трети, искали най-сетне да си отмъстят на стария кръвопиец Барба, Роса. Око, око зъб за зъб, съвсем както го пише в Стария, Завет. Императорът изведнъж се оказал обкръжен от врагове. С. Останалите му войници той избягал в Германия, животът му вече не струвал и пукнат грош. По време на бягството му се наложило дори да се предреши като рътай, докато един от пажовете му играе ролята на император, за да заблуди врага, вете, в случай, че попаднат в плен. Все пак бягството успяло. Уж непобедимият император едвам се умял да спаси жи, Вота си, както и шепа останали рицари. Опозицията, водена. От Милано била просто прекалено силна и обединявала 35 северноиталиански града. Императорските градоначалници били прогонени и преследвани като зайци. А пристигналият в Германия Фридрих спяна на уста се кълнял, че ще си от масти. През 1174 години той предприел петия си и последен поход Сре, що Италия. Придружавала го голяма група епископи. Разя. Рен от предишното си поражение, Барбароса отново избивал, и унищожавал всичко по пътя си. Изгорил един цял град в северна Италия, завладял някой от 35-те селища, изправили се срещу него, но дори той започнал да губи. Постепенно разбрал, че няма как да води безкрайна война. Изтощени, двете страни, сключили примирие, папа Александър ликувал, можел да остане на трона на свет, ти Петър. Фридрих се отказал от Антипапата като от горещ кар Тов. Със кърцащи зъби отстъпил огромни територии и Фита Лия, които до тогава били под неговата власт. Мирният договор от 1177 години, сключен във Венеция, признал Александър Трети за единствен законен папа. Каликст до тогава Антипапа Потра, ководството на Бербароса набързо изчезнал от порезрението на историята пожертван като пешка. Взамяна на Александър, отменил отлъчването на Барбароса и признал си на музана 179, х. А. М.Л.Р. Следник на трона на римския крал. Отстъпил и по въпроса, за назначаването на някои германски епископи и подкрепил императора да задържи позициите си в Германия. В Италия, обаче императорът трябвало да преклони глава. Наложило се да целуне краката на папата, нещо, което го разкъсвало вътрешно. Но пък получи отцелувката на помирението. 2. Мата владетели, папата и императорът, пролели горещи сълзи. От умирение, след което присъствали на тържествен молебен. За пореден път в историята един папа победил император. В средновековието нищо не може да се мери с силата на християнството. И тогава изведнъж се променила цялостната политическа картина. Третият кръстоносен поход. Ужасяващи новини пристигнали в Западна Европа. Еру. Салим е паднал. Проклетите мисюлмани, тези псета, са си, върнали най-свещения град на света. На всичкото отгоре папата преминал в отвъдното, следва и, кипътя на плата. Наследникът му, Григорий, осми звезда, и Барба, Роса се дебнали взаимно, обзети от недоверие. Зад колисите, ножовете отдавна се тучели. Но сега всички били потресени, от новините от изтока. Цяла една християнска армия била. Избита. Папата и императорът били ужасени. Четиримата Антипа. Пи Виктор паскари Паскалий трети, Калихст III и Инокентий трети били. Звезда Григорий VIII остава в историята като един от най-кратко управлявалите, папи. Избран на 2 1 октомври 1187 години, той умира по-малко от 2 месеца по-къс. Но, на 17 декември. Б. 180. Най-големите лъжи в историята трети. Набързо забравени звезда. Сега било важно да се покаже единство, и да се спаси християнството от напиращите неверници, и отново под румищата на Европа тръгнали проповедни, си, към кръстоносен поход. Спяна на устата е, кълнели безбожните поклонници на Аллах. Папата и импе, ратурът подготвили контратака, която се превърнала в тре, тия кръстоносен поход, продължил от 1189 до 1192 година. Фридрих заложил целия си авторитет и поел, 67 годишен, начало на огромна армия към Иерусалим. Неописуеми описуеми се жестопоста и кланетата, извършени по време на този поход. Въпреки всички пречки, въпреки че към, края някои войни от имперската армия се хранят си спраш. Ненията на собствените си коне, въпреки борестите, и жаждата, кръстоносите спечели ли няколко сражения. Все. Пак природата, вездесъщият пясък, бурите и вярата на Емесет, ното население били на страната на мисулманите. На 10 юни 1190 години императорът водел малка група рицари, начало на войската. Слънцето напичало безпощадно. Ездачи, те спрели на брега на малка рекичка, Барбароса заповядал, почивка. Свалил бронята си и се потопил в хладките води. И тогава съдбата нанесла удара си. Героят на героите умрял, в реката, капейки се, а не в битка. Доста необичаен край за един рицар. Безжизненото му тяло било извадено на брега. Фридрих Барбароса бил мъртъв. Краят на кръстоносния поход. Едва ни е нужно да описваме финала на третия кръсто. Носен поход. Всеки знае, че и той приключва безславно. До. Звезда да не се бърка с папа инокенти и трети. Който е на трона на Свети Петър от 1198 до 1216 години и оставя следа и в българската история, сключвайки през 1204 години Уния. С цар Калоян. Б.П.Р. 181. Ха. МЛР. Целта достигнала само малка част от армията на Барбароса. Рицарите се провалили, някои били принудени да продадат конете и доспехите си, за да оцелеят. Други от отчаяние при. Ели Исляма? Само малци не успели да се качат на някой кораб и да се приберат у дома. А Фридрих? Една легенда била мъртва. Но точно тогава се родила същинската легенда оценката на историята. Повече от забележително е, че оценките на историците за Фридрих ай са коренно различни през отделните епохи. Дълго, време е възпяван като герой. Хвалят неговата състрадател. Ност, неговата справедливост и богобоязливост, въпреки че всъщност е бил жесток кръвопиец и арогантен варварин. За пореден път историците фалшифицират историята, понеже явно това е изискването на германската национална гордост. Преувеличават смелостта на Барбароса, но забравят неговата алчност и жестокост. Дори безславната му смърт се превръща в легенда. Трубадурите пеят песни за него, той сета символ на националните въжделения на германците, Вилхел Май, император на Втората германска империя през 19 век, дори е наричан Барбабланка, тъй е Бялата брада, като Напомняне за Бербароса, Червената брада. А през 1941 година хит, Лер кръщава настъплението срещу Русия с кодовото име ОП, Рация, Бербароса. Разбирането за историята винаги е продиктувано от съв ременните виждания. Когато демокрацията започва да се налага, лага, сред историците постепенно се прокрадва мисълта, че съпротивата на северноиталианските градове е била борба за самоопределяне и самоуправление, та даже борба за демокрация, макар че по това време по-скоро става дума за тър. 182. Най-големите лъжи в историята трети. Говска аристокрация И тогава войната срещу кръвожадния, император се превръща във война за независимост. Въпреки всичко и до днес не са заглъхнали гласовете, провъзгласяващи Барбароса за идеал за средновековното ри царство, за владетел, издигнал честа и предаността в култ, макар че никой друг не е експлоатирал хората, не ги е клал и измъчвал така, както Фридрих, и макар че никога не е по-казвал благородство, сменяйки приятели и съюзници според политическата ситуация. Цялото това дърдурен е за рицарска. Чест, е просто празни приказки, хвърлящи прах в очите на публиката. Не можем да се възхитим и на факта, че той стига до трона, чрез подкупи, раздавани на влиятелните електори. А резулта, тите от петте му похода срещу Италия показват, що за глупак е бил. Първо, не успял да подчини превзетите градове и да ги накара да му останат верни и второ, ги ограбва най-бесрам. Но, разширява империята си прекалено много, погледнато от. Стратегическа гледна точка, и не оценява правилно властта на папската институция. Бербароса е бил убиец, наметнат с императорска мантия. Не сме впечатлени и от помпозността на коронацията. Му император, онзи средновековен цирк, заради който десетки хиляди души губят живота си, а стотици хиляди страдат. А това, че този крал-побойник не си взима по от отпре дишните кръстоносни походи и умира съвсем прозаично. Докато се къпе, също не допринася за по-голям респект, за харесване пък да не говорим. Погледнато съвсем трезво, можем да кажем, че политиче, Ската кариера на най-християнския император е Пълен Про. Вал. Той използва своята позиция и християнството съвсем безкруполно, за да трупа богатства и власт. Цинично е да. Се смята, че е бил човек на честа. Или поне смешно, като в някоя ефтина комедия. 183. ХА. А. МЛР. Така че днес сме изправени пред неимоверно огромна грешка по отношение на историческата оценка. Застъпни. Сите на Бербароса несъмнено ще посочат изискванията на епохата и ще се опитат да го разберат в историческия контекст, което е едно от най празноглавите извинения, тъй, като има достатъчно християнски владетели, които не са вол. дили непрестанни войни, а са се борили за мир. Да се помъчим да определим какво е трябвало да стори. Фридрих Ай, идеалният свят, един поразумен владетел би опитал да спечели северно, Италианските градове с обещания за приятелство и привиле, Ги би се възхитил на техните граждани и търговци и би им предложил нови възможности за стокообмен. Така би ги при, бързо на своя страна и в последствие би печелил пре, възходно, би им оставил тяхната гордост и самоуправление, както са правили редица средновековни крале по-късно през. Годините, утвърждавайки привилегиите на, свободните им, перски градове, звезда. В тях те намирали най-верните си подани, си, след като ги оставяли да живеят както си искат. Фридрих е можел да даде на някои от особено успешните търговци, благороднически титли и по този начин да ги накара да му, се чувстват длъжни цял живот. Можел е да омъжи дъщери, те на своите приближени аристократи за синовете на новите. Парични, благородници и така да получава много попълно водни реки от злато, отколкото от всичките си военни походи. Звезда имперските градове в средновековната свещена Римска империя са били подчинени единствено на императора, а не на някой местен владетел. Такъв, град е имал различни привилегии, сред които правото на самоуправление и на участие в Райхстага, те е имперското събрание на различните съсловия. Б.П.Р. 184 най-големите лъжи в историята Трети. По този начин не щял и да спести огромните мъки, причинени на населението, а по отношение на папата. Трябва да признаем, че на Тро, на Насвети Петър по онова време са седели под литвари, а не, богу мъже. В повечето случаи това са били интри, ганти от класа. Затова Бербароса е поступил правилно, недо, пускайки представителите на папата да имат влияние в гер, мания. Направило обаче грешката да опита да съсипе папската институция, подкрепяйки цели четири антипапи. Нямало как да спечели битките с Ватикана. Вместо това е трябвало да позволи на този мазен, отвратителен и жаден за власт върху, вен жрец Фрим да се закичи с няколко малки и незначителни пиар победи и така да го забаламоса. Не е трябвало да напира за императорската корона, тъй като по този начин е потвър дил властта на папата както и своята зависимост от него. Във военно отношение светият отец е бил зъб тигър, а от економическа гледна точка също не можел да се мериса. Фридрих Ако Барбароса бе издигнал Германия до нови ли, сини, инвестирайки в образованието и поощрявайки науките, папата е щял да пълзи в краката му, за да получи някоя и друго Гамилостиня, тъй като жреците в Рим не са имали никакво, собствено производство. Кралят е можел да направи папата. Изцяло зависим от себе си във военно и економическо отношение, само да беше се погрижил по-добре за собствената си. Ни в Германия. Враговете се побеждават най-лесно, ако ти. Самият цъфтиш и връзваш. Третият кръстоносен поход е бил върховна глупост. Берба, Роса не успял да подчини шепа северноиталиански градове, намиращи се пред собствената му врата. Можел спокойно да. Прецени, че няма как трайно да стъпи в светите земи и да. Ги контролира. Бил обаче прекалено самовлюбен, заслепен от собственото си значение, от манията за имперско величие и за слава. Така че унищожил всичко, изпречило се предмеча. Му, и избил населението на изток, подобно на някой мон. 185. Ха. А. МЛР. Голски княз. Повел и рицарите си към сигурна смърт, показ, вайки липса на отговорност за собствените си хора. Самите. Тези рицари и последователи пък били достатъчно глупави вида, последват човек, приготвил им за награда единствено макии, безславна смърт, неговият внук Фридрих II, берилянтният представител на рода Хуенщаофен, бил достатъчно разумен да отлага непре, къснато нов кръстоносен поход. И когато това вече не било, възможно, той показал предвидливост и провел преговори с владетелите на изток, за да избегне огромно кръвопролитие. Бербароса обаче не бил толкова умен. Една нова историография. Историците и учителите по история би трябвало да измислят Лет една нова игра, която да се състои в това първо безпо. Щадно да се опишат грешките на величията и след това да се предложат решение, какво би могло да се направи по-добре. Подплатени с познанията от историята. Никак не е изключено. Днешните държавници да си вземат поука от подобен витис. Ториография. Истинското предимство би се състояло в това, че учениците и студентите ще бъдат възпитани да мислят раз, лично и по-интелигентно. Историята би трябвало да бъде показана в четири етапа. Едно, на първо място, даден исторически период или нечия. Биография трябва да бъде представена без грин, сабле, чена от всякакъв пиар и обичайните лъжи. Две, второ, да се постараем да си вземем поука от правилните действия и да ги запомним като потенциално разумнире. Шения за бъдещи проблеми от подобно естество Същото Време да вземем на мушка, грешните и неразумни мерки Предприяти от личността или през посочения период 186 Най-големите лъжи в историята 3 3. Като трета стъпка, започваме да търсим поинтели Гентните решения, потвърдени от историята, т.е. Функциониращи мерки, доказали се през годините Така че предложенията да не бъдат отхвърлени вет, Нага като измислица или просто желание точно това, се опитахме да сторим в случая с Барбароса, Покъс. Вайки как нашите три предложения са били прило. жени успешно по-късно в историята. По този начин, историята би ни предоставила безкрайно ценно, съкровище от знания. Четири, ако следваме тези стъпки, ще създадем изцяло нов, модел на мислене, с който да подходим при порити, ческите проблеми в наши дни. Така историята би се, изкачила до ранга на царицата на науките, тъй като са. Нейна помощ, ще решим въпроси, изглеждащи доскоро. скоро. Не реши ми. Нека погледнем един вълнуващ пример, да сменим време, то и мястото и да се пренесем в съвремието. Да погледнем, Близкия изток, по-конкретно Ирак. Реше е Решението на проблем и те в Ирак. Не е нужно да повтаряме тук най-новите събития от Ирак. Всички свързани с това лъжи. Само накратко ще припом. Нин, Джордж Буш младши напада Ирак през 2003 па, -по, поне. Жетайните му служби го убеждават, че съддам Хусейн разполага с оръжия за масово поразяване. В последствие, цялата пияр машина на Буш не помага за поддържането на тази лъжа. Войната е спечелена, а диктаторът свален от трона, номи. Рът е загубен. В създание се властовива кум се настанява. 187. Х. А. МЛР. Една фанатизирана ислемистка терористична организация. Идил. Толкова по точка едно. Безпощадната истина. Между друго, гото, тя ни показва, че в днешно време разполагаме е какви ли не военни технологии, но не наука за мира, която да ни дава предвидими резултати. Тук все още имаме огромна липса на познания, макар че вече се предприемат стъпки в правилната посока. По точка 2 трябва да отбележим какви мерки е можело да се вземат, за да се помогне на населението на Ирак в ерата. След Хюсейн. Това са изграждането на инфраструктура и по-добряване на водоснабдяването, разпространение на просве, тителска информация и други подобни. До тук добре. Точка 3 обаче тръгва съвсем погрешно. Демократите и републиканците в САЩ, двете големи партии, взаимно си трушат главите, когато става дума за правилния подход в Ирак. Ако бяха попитали историята, щяха да по-сегнат към съвсем други решения. Какво ни учи историята? Нека отново сменим мястото на действието. Конфликти, те на Балканския полуостров от края на 20 век също из, глеждаха нерешими, понеже етнически и религиозни гру, и се бореха до кръв за надмощие. Те можеха да послужат, обаче за пример в случая с Ирак, тъй като там бе намерено, наистина действащо решение. Бивша Югославия просто, бе разделена на няколко държави, след като Вашингтон, си каза тежката дума. Военно престъпът Радован Кара. Джич, психиатър между другото, бе преследван, заловен, завлечен пред Международния съд в Хага и осъден на 40 години тъмница, след като бе доказано без съмнение, че е извършил геноцид. Така Караджич, който заедно с още колко подобни не непрекъснато поддържаше напреже, нието на Балканите, бе изтеглено от обращение. В същото време бяха създадени няколко нови държави и днес имаме. 188. Най-големите лъжи в историята трети. Словения, Харватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна, Гора и Македония. С това убийствата престанаха и в региона Севастариспо. Койствие? Да се върнем към Ирак. Конфликтът там можеше да бъде решен по подобен начин. Кюрдите и двете течения на Исляма просто трябваше да получат по една трета от страната, така, че от един Ирак да се получат три държави. След това начало на тези три страни трябваше да се поста. Ви по един читав крал с условието в рамките на 50, 100 или 200 години да създаде конституционна монархия, те е бавно и постепенно да доведе нещата до демокрация. Разумният владетел веднага би се погрижил в държавата, му да се възцари спокойствие. Всички сили и политически, вектори щяха да се насочат към тази нова и стабилна точка, монарха. Такава стабилна точка винаги е необходима, ко. Гато царят хаос и объркване. С нея се създава един пусто, Янен Полюс, който разплита конфузните ситуации. С тази, монархия, с тези три монархии щяха да се разберат всички, политически сили. Подобно решение функционира например в Англия, която, както знаем, постепенно се е превърнала в демокрация. Първоначално там е имало абсолютистичен крал, принуден постепенно да отстъпи някои свои привилегии. Лека по лека на острова се развива една просветена му, нархия, която накрая преминава в конституционна. Виж, Даме, че тя продължава да действа и явно да функционира, добре, не бива да забравяме, че хората в Ирак векове наред са, били управлявани от монарси и диктатори. За това на тези, хора би трябвало да се разреши бавно и постепенно да се доп, лижат до демокрацията. Тя не може да бъде налагана на сила. Това много рядко функционира, почти никога, както виждаме, от историята. Достатъчно е да си спомним за френската рево. 189. Ха. А. М.Л.Р. Люция от 1789 година или за опитите на Симон Боливър звезда в Южна Америка. Но ако оставим една демокрация да израсне бавно, имаме реален шанс за успех. Ето, че са на лице две решения, предоставени ни от истории. С които проблемът Ирак можеше да бъде преодолян по интелигентен и мирен начин. Окончателна равносметка. А сега да се върнем за последен път към нашия мил. Фридрих, удавил се така безславно в една рекичка в близкия. Изток. Предвид живота на Фридрих Барбароса трябва да отбе. Лежим, че авантюристи, привърженици на войната и на по милитаристи рядко предлагат добри решения, когато се изправят пред политически проблем. Това въжи особено. Тогава, когато трябва да се стигне до мир. В тези случаи во, енните обикновено са напълно безпомощни, тъй като цялото им образование ги е научило да мислят в милитаристичника, тегории. Военните залагат на оръжията, докато дипломатите и умните политици разчитат на думите. В дълбосрочен план, думите винаги са по-доброто оръжие. Бербароса обаче не бил дипломат, дори не можел да чете и да пише. Бил просто кръвопиец, налитащ на бой с мелчага, и надлив като магаре. Не е очудващо, че някой блюдолис, си биографии го издигат до небесата, все пак им е пла, щъл добре. А който плаща музиката, определя и мелодията. Историците, които и до днес се изказват положително за Звезда и южноамерикански революционер, 1783-1830, водач на движението за Неза. Висимост на испанските колонии. В марксистката и социалистическата литера, Тура дълго време е бил представян за диктатор, който представлява интересите, на буржуазията и земевладелците. Б.П.Р. 190. Най-големите лъжи в историята Трети, Фридри Хай, обикновено преписват от старите близки до им, ператора източници и не си позволяват самостоятелно мис, Лене, който обаче продължава да ръкопляска на Барбароса. Само утвърждава една от големите грешни оценки Фисто, рията и не впряга собствения си разум. Особено виновна е германската историография, тъй като в северна Италия за Бербароса се мисли съвсем различно. Въпреки това е разби, рае как се е стигнало до тази грешна оценка, тъй като ця. Лото средновековие е пропито от християнските ценности и от странни понятия за чест и мъжество. Християнството е... Оправдавало всичко, от най-гносни интриги и отвратителни. Войни до кръвопийци като Фридрих Ай, останал хиляда годи. Нина недостижим пиедестал. Разбирайки това, ние плавно преминаваме към следва. Штата глава, която отново ще разгледа християнството през. Средневековието, но по начин, по който това не е правено. До сега, 191, трите големи лъжина. Християнството, истината. За средновековието, нека се опитаме да обхванем с един поглед цяло хилядоле. Тие и да го разберем, средновековието. На пръв поглед този период, от около 500 до 1500 година, ни се струва като неразплетаемо кълбо от войни, борби и сражения. Като че ли всеки се е бил с всеки, крале срещу, крале, аристократи срещу крале и императори, папи срещу, императори, епископи срещу крале и така нататък. Що за, бъркотия? И колко не нужно е да се опитваме да изброим? Като някой щетоводител всички тези конфликти, войни кръвопролития или пък да запомним всяка дата. Така няма да получим истинска представа за средновековието. Много по-разумно е да направим опит да разберем сред. Но вековието, започвайки от неговата същинска сърцевина, тогава отведнъж всичко се изяснява, всяко парченце от този. Огромен пазъл си идва на мястото. В какво обаче се състои същинската сърцевина на средно? Вековието? 9. 192. Най-големите лъжи в историята трети. Различни подредби. Най-повърхностно подреждане на средновековието получа. Ваме, ако го разглеждаме от към отделните държави. Историците правят разлика между германското, английското, франкско, то и френското средновековие. Имаме италианско, индийско, японско и китайско средновековие. Да оставим обаче Индия, Япония и Китай, това само би осложнило темата, тъй като евро. Пейското средновековие ни дава достатъчно теми за размисъл. Втората подредба е разделянето на средновековието на три периода ранно 500-1050 години, развито 1050-1250 години и късно средновековие 1250-1500 години. Третият фактор, който ни дава ориентири, е разликата между духовната и светската власт. От една страна имаме свещеници. Монаси, игумени, епископи и папи, а от друга, графове, барони, крале, императори и всякакви други аристократи. Бихме могли да създадем и четвърто подреждане, разли, чавайки между отделни етноси, евреи, германци, французи, англичани, славяни и така нататък. На помощ могат да дойдат също така изкуствата и науките. Всичко това обаче няма да ни помогне да разгадаем същин. Ската сърцевина на средновековието. Така че трябва да се за. Питаме кой е онзи решаващ фактор, върху който да положим, лоста, с който да повдигнем средновековието от основите му, калъючаата за разбирането на средновековието, този решаващ фактор за средновековието по нашите ши, Рим и, естествено, е християнството. Тази нова религия се, 13, най-кратко, големите лъжи в Историята 3-193, ха, а МЛР, разпространява с невиждана скорост и цяла Европа, тъй като Навсякъде плъпват усърдни мисионери. Тя владее умовете и душите на хората и през трите фази ранно, развито и късно средновековие. Под влиянието и кратко попадат всички, включително но светските владетели да не говорим за свещениците мона, сите и монахините. Християнството не прави разлика между етносите, поне в началото е толерантно спрямо различните раси. Освен това, църквата подчинява на си всички. Изкуства, в областта на писаното слово, в архитектурата са, нейните впечатляващи катедрали, в изобразителното изкуство, където на преден план излизат библейските сюжети, и в музиката, посветена на християнските богослужения. Цялото средновековие може да се нарече иера на Христи, енството. Нищо или почти нищо не се случва извън рамките, на вярата. Ако разберем тази религия в нейната цялост, пред. Нас ще се разкрият хиляди феномени, решенията на владете, лите ще станат ясни, както и техните деяния. Християнството е било и продължава да бъде опорната точка, от която да се насочим за проумяване на епохата. Не се изтъква обаче достатъчно ясно, че в случая става дума за едно много специално християнство. Погледнете само биографиите на големите императори, какъвто например е бил Барбароса. Както вече казахме, на... Националната гордост на германците и машинациите на крира. до сега са пречели великият император да бъде наречен па Лен Глупак. Все пак трябва да признаем, че този владетел е бил изцяло подвластен на един специален вариант на вярата, с което стигнахме и до темата на тази глава. Големите е лъж и за християнството. Нека си зададем въпроса, какво всъщност представлява тази религия? От какво се състои? Хиляди теолози и истори 194. Най-големите лъжи в историята Трети. Си се движат напред-назад из християнството, когато описват средновековието. Но почти всичките забравят или не успя, Вът да извадят на бял свят същинската му сърцевина. Аби, било справедливо да се посочат поне три големи лъжи, свър, за ни с тази вяра. В предишни наши трудове вече сме показали, че в Хрис, тянството, няма нищо оригинално. Всеки историк знае, че Религията представлява сбирто под поранни изповедания. Християнските учения са смесица от индийски, египетски, персийски, гръцки, етруски, еврейски и римски предания, легенди и истории. От други религии са откраднати и леко променени събития, за да се превърнат в това, което днес по-знаваме като християнство. Ето само няколко суховати бележки. Пророчеството, че Исус Христос, Син Божий, ще дойде на... Земята е чисто и просто стар литературен трик. С това се оповестява, че всичко се случва по волята на повисши сили. Подобни пророчества намираме обаче и в други религии. За Спасител и Месия се говори както в индийската, така и в еврейската митология. Непорочното зачатие или поточно казано общуване, то между обикновена жена и божество, съществува далеч, преди християнството. Според легендата така са се родили, например Ромул и Рем, основателите на Рим. За Заратустра, Питагор, Платон и Буда също се твърди, че са полубожества, заченати от човешка жена и бог. Така че и тук християнските автори на Библията са преписвали, откъдето сварят. Всички тези легенди са просто опит определена личност да бъде издигната високо над другите човеци, един прастър религиоз, но литературен трик. Идеята е личността да бъде поставена над плата. Кръщението също е известно много преди християнството, както и почти всички други таинства. От будизма, познаваме преклонението пред реликвите, употребата на 195. Х. А. МЛР. Светена вода, свещите и тъмяна, броеницата, свещениче, ските одежди, литургически език, монаси и монахини, манастирското подстригване и безбрачието. Изповедта. Постите, провъзгласяването за светец, чистилището и по гребалните церемонии са известни далеч преди Христос. Мъдрости има в ведите, в будизма, в юдаизма и в да, оизма, така че и те не могат да претендират за християнска ексклузивност. Чудеса се случват на практика във всички религии. Най-нагли в това отношение са били древните египтяни и индуси, те. Голяма част от християнските чудеса просто са препи, се ни едно към едно. Тайната вечеря и свързаната с нея представа, че човек, приема част от божеството, също е заимствана. От векове, преди това съществува така наречената вечеря за пасха при евреите. Гърците пък имат предания за Дионис. В рамките на празнествата, посветени на Бога на виното, те се отдавали на разюздани с много алкохол и танци, докато накрая не изпадали в транс. И когато екстазът достигнал своя връх, всички се нахвърляли върху мъж, посочен като инкарнация, на Дионис. Разкъсвали го на парчета и изпивали кръвта му, подобно на християнската Евхаристия, след което изяждали суровата му плът. Тази церемония символизирала сливането, в едно с Бога. Подобна, последна вечерят срещаме и припер, сийците. Разпъването на кръст го има в древна Индия, Персия и Рим. Както знаем, римляните печелят печална слава с този. Метод на умъртвяване. Възкресението не представлява нищо ново. Легенди за възкръснали познаваме от египтяните, индусите и древните, гърци. Възнесението се намира при редица религии, напри, мер при юдаизма и индуизма. В Стария Завет четем, че пророк Илия се възнесъл към небето, възкача на огнена. 196. Най-големите лъжи в историята трети. Колесница, пророците Исаия и Мойсей също се възнасят в Рая. Страшният съд не е измислен от християните. Такъв е. Имало много по-рано в Индия, откъдето се пренася в Персия и Египет. Оттам стига до Гърция, етруските и евреите. Юда, Измът, както и персийски, египетски и гръцки източници Слу. Жъд за примери за християнството, което с радост възприема. Идеята за страшния съд и го прокламира за собствено изоб. Ретение. В този дух бихме могли да продължим до безкрай. Но нека спрем до тук. Като цяло може да се каже, че историята на религиите е богата на спасители и месии, като в доста изповедания. Те не са смятани за нещо особено. Така извиза, че новият за вете плагятство, заграбен е от всевъзможни други култури. Авторите му със сигурност не са Марк, Лука, Матей и Йоан. Църквата лъже най-безобразно, приписвайки им авторството на Евангелията. Първата лъжа на християнството се състои. Значи, в това, че в него няма нищо оригинално, а ако има, то е съвсем малко. Не е ли удивително, че хиляда години история в редица държави се базират единствено на една изкуствена или по-скоро открадната религия. Но трябва да бъдем справедливи и да изброим и многото предимства, които ни дава християнството. Другата страна на медала. Макар да не е оригинално, християнството има неверо. Ятен цивилизационен ефект за много страни. Все пак тази. Религия, колкото и да е събирателен образ на много други, учения, носи толкова много конструктивни идеи, че в края, накрайщата успява да надвие милитаристичната филосо. 197. Х. А. МЛР. Фия на древните римляни. Първоначално християнството е, проповядвало мир. За първи път по нашите ширини Тони, посочва, че има нещо като любов към ближния. Монахини, се грижели за болни и съкъти. На родителите вярата помог, нала да възпитават децата си по-добре. Религията помогна, ла на всички да избягват грехове като убийство и кражба, повелявала да се помага на сираци и вдовици и изобщо на хора, изпаднали в беда. Християнските си научили, германите и много други народи на четмо и писмо. Изоб, що християнството е имало огромно възпитателно влияние върху цяла Европа. Било е най-напредничавият мироглед. Представен до онзи момент по нашите ширини, тъй като поощрявал етиката и честността. Противопоставял се на убийството на деца, както и на сексуалните извращения и настоявал хората да уважават семейните ценности. Хрис, тянството било пълната противоположност на упадъчни. Те тенави в Древния Рим, както и на дивашките обичайна, германите. Както всички религии, и тази показва, че има и. Друг свят отвъд материалния, че има повисши мъдрости, възвишаващи човека над животните. Векове преди това будизмът цивилизувал по Азия, по същия начин и християнството цивилизувало по ловин Европа. Проповядваните от него мъдрости на хлури. В Англия, Франция, Германия, Италия и така нататък. А десетте Божии заповеди, формулирани още от древни, те египтяни и преминали от тях към юдеите, а от там и Християнството, спомогнали хората да лъжат и да мамят, по-малко. Образованието направило квантов скок напред. Свеците се превърнали в пример, на който подражавали: Мнозина. Всичко би могло да е като в приказка, където накрая доп. Рото побеждава. За съжаление имало обаче и една. 198. Най-големите лъжи в историята трети. Втора голяма лъжа. Фактът, че християнството се основава на силно изопаче. Ни религиозни учения, не е достатъчно известен и система, тично разгледам. Новата религия е откраднала на оригинала, а вече израбо, тена фалшификация. Все едно във фалшификаторския бизнес, да имаме стол в стил Луи 15 звезда, който притежава три ориги. нални крака и един по-късно добавен, още в Древна Индия, същинската родина на религията, но и по-късно в Египет и Персия съществува нещо като ад, т.е. Е. Фалшивият крак на нашия стол. Такъвът обаче няма в най-ранните веди, нито в будизма, който прави опит да отървейн, дия от суеверията и да реформира вярата, преди да се предаде, пред смъртоносната прегрътка на брахманите. Брахманите измислили какви ли на ужасии, грозещи чове, ка, ако прекрачи определени правила, само и само да контролират и манипулират масите. Тяхно дело е адът. И до днес из, туриците са пропуснали да проследят веригата от различни. Концепции за ада до корените им. Според индуистите наклонена черта Брахмани са съществували две едно ада, разпределени в седем части. Наказанията говорят за развита. Садистична фантазия, тъй като в тези подразделения на ада има огън, стомана, змии, отровни насекоми, диви животни. Звезда стил в изкуството и вътрешното обзавеждане, възникнал по времето на Френ. Ския крал Луи 15, 1710, 1774. Отличава се с прехода от строгите форми на барока, характерни за времето на прадядо Молуи 14, към по-рекотените и интимни форми на рукокото. Мебелите са по леки украсени с позлатени дър. Ворезби, а на мястото на тежките многоцветни мраморни плочи, служили като плотове за маси и стенни облицовки, идват изработени от ценна дървесина па, нели издържани в светли тонове. Б. Пара. 199. Ха. А, МЛР. гръбливи птици, отрови и отвратителни миризми. Някои от обречените на вечни мъки са прободени през ноздрите и са влачени така по земята, други биват мушкани с остри ножове, трети са осъдени да минават през иглени уши, за четвърти е предвидено да лежат между плоски скали, които се удрят. Една в друга, без да ги убиват, напети изгладнали решояди, им кълват очите, а милиони други грешници плуват в блато, пълно е кучешка урина и човешки сополи. Прекрасно, нали? До тук с индуистите, открили Ада. Представата за тозият е пренесена в Египет, където също е. Пълно с огнени езера, дълбоки ями за душите на умрелите, както и гадни духове. Своят си измислят и персийците, вероятно повлияни от Индия. Водачът на дяволите при тях се казва Хриман, княз. Намрака и владетел на отвъдното, послужил по-късно за обе. разец за християнския сатана. В персийските предания се. Казва, че Ахриман изобретил змиите и другите влечуги, ска, калците, мравките, зимата, мрака, престъпленията, грехове, те, прелюбодеянието, месечният цикъл при жените и всякакви други мъки за човека. Персийските свещеници измислили толкова много олицетворения на злото, че в по-късни време, втяхната теология имало милиони дяволи, така във всички религии, предшестващи християнството. Откриваме представата зад, описван във все постряскащи краски. Тозият достига и до новата религия, за да бъде опи. Сам най-подробно от Данте през 14 век. Идеята за страшния съд се среща в Индия, Египет и Пер. Сия, където била на особена почет, тъй като с нея жреците. Може ли да манипулират вярващите, да всяват страх в душите и да им вадят парите от джоба? Можем да посочим още много примери, но основното е че първоначалните мъдри учения били извратени до такава степен, че религиите се превръщат в инструмент за контрол над населението. Християнството приема не само положи 200. най-големите лъжи в историята трети, телните черти на поранните религии, но и триковете и лъжи, те напред християнските жрече секи крики. Новите свещеници, бързо осъзнали, че насаждайки страх, могат прекрасно да се докопат до кесиите на вярващите. Втората лъжа се състои, значи, в това, че християнските богослужители преписват и целия деструктивен арсенал на своите предшественици, а не само техните мъдрости. Този арсенал от контролни мерки така се загнездилфа. Умовете на хората през средновековието, че те за цялохи, лядолетие били в плен на страха от ада. В същото време свещениците ставали все по а епископите и папите се забавлявали с проститутки, водели войни и се надсмивали. Над простолюдието, третата голяма лъжа, в края на краищата християнството, което можем да уби, чаме само ако гледаме най-ранните негови превъплащения, деградирало сумопомрачителна скорост. Първоначално тази религия проповядвала мир, проклинайки воинствения дух на римляните, но докато ранното християнство не посягало на враговете, си и отричало насилието, в по-късни времена това отношение претърпяло корен на промяна. Най-мирната религия, която Западът бил виждал до тога, ва, изведнъж станала безпощадно милитаристична. Началото, накрая било поставено, когато християнството е признато за официална религия и когато епископи и папи започват да слу Жад на светските владетели. Всичко започнало с хитреца Константин Велики, 270-337 години, отявлен кръвопиец и военно престъпник. Той пръв използвал Християнските епископи, за да заздрави своята власт. Пър, 201, Х. а, емелер, воначално конструктивното учение на Христос се изродило, още повече, когато тези епископи започнали да грабят не, виждани суми от своите овчици. През 9 век Карл Велики, най-голеният кръвопиец, създал нещо като германско хрис, тиянство. Погледнат съвсем трезво, Карл е бил просто един. Убиец и разбойник, опериращ обаче в глобален мащаб, тъй като непрекъснато водел войни из всички краища на Европа. Делата му няма нищо общо е първоначалното християнство? Но тъй като в неговата империя издигането в общество, то било възможно само за онези, които са на същата линия. Като императора, много епископи на бърза ръка се превър, нали в груби военачалници. Представители на висшия клир. Придружавали Карл в неговите походи и често участвали в. Битките с оръжие в ръка. Така започнало едно кърваво миси. Онерство, а, радостната вест, за Христос се разпространява. Лая е огън и меч. Германските божества до известна степен се следи сми. Ролюбивия Христос, понещо се отнася до действията им. Да не забравяме, че Вотан, или Один, върховният бог на германите, Едиф и Брутарен, придружаван от два агресивни, вълка. Първородният му син Донар, Тор, покусявал враго. Вете си с огромен чук, а дори Фрая, богинята на любовта, е изобразявана с копие в ръка. Локи, богът на огъня и хи, троста, бил умен и злонравен интригант, син на великани, и баща на безброй отвратителни същества. До някъде всички. Ки тези божества намерили място в християнството, макар официалната версия да гласи, че всичко, езическо, е изко, ренено. През задната вратата обаче се промъкнали отново. В главите на германите, а може би никога не са изчезвали оттам. Така в техните земи християнството се превърна луфа, жестока и насилствена религия, следвайки примера на най-християнските крале и императори, водещи непрекъснати войни. Новата вяра приела най-странния облик, който му жем да си представим. От една страна, проповядвала мир, 202, най-големите лъжи в историята трети, а от друга, непрекъснато водела война. Проповядвала да се обича ближният, но с цялата си омраза коляла всички друго, верци. Проповядвала скромност и бедност, докато еписко, пите и свещениците грабели с пълни шепи. Навърха на това извратено християнство, Фрим, Заста, вали един след друг папи, достойни само за презрение. Те, подканяни към кръстоносни походи, проповядвали насилие, отамвона и оправдавали кръвопролитията. Да повторим. Религията на мира и любовта се превръща в религия на ум, разата и войната. Част от отговорността за това развитие се пада, естествено. И на Яхве, гневния и отмъстителен бог на юдеите, шмугнал се, през Стария Завет в Христовата вяра. Яхве бил много помал, комиролюбив от Исус, никога не е препоръчвал да обърнеш, и другата страна, когато получаваш плесница. Вместо това, настоявал за отмъщение, зъб за зъб, око за око. Лека полека достойното за уважение ранно християнство, затънало в безброй религиозни войни и кръвопролития, достигнали своя връх, след като се зародили различни секти и деноминации, стремящи се за надмощие. Всички сектии, неверници отишли под ножа, езичници и, братя в Охрис, те, вярващите газели кръв до колене, убийствата станали политически коректни, даже получавали благословията Наклира. Злобни фанатици, сред които имало и ненормал, ми и заслепени от властта си папи, се издигнали до новите, изразители на общественото мнение. Някои папи дори се възгордели до толкова, че искали да бъдат над кралете и им, ператорите. Християнството се разцепило на два лагера. От едната страна били простите душици, вярващи все още в ценности, като мир, обич към ближния, жертвоботовност и толерант. Ност! В другия стан били фанатизираните последователи на омразата, войната и нетърпимостта, издигнали се нерядко до най-високите постове. 203 Х. А. Опорната точка във Вселената. Бързо виждаме, че цялото средновековие е борба между ранното, чистото и благородното християнство и извратената. Мовесия. Едновременно се проповядват любов и омраза, война и мир. Истинските престъпници през цялото средновековие са. Пропадналите папи, грабещи с по-голяма алчност от днеж. Ните борсови спекуланти на Уолстрит. Те поддържали цели, армии се продавали по-страшно и от професионалните проститутки. Някои от императорите и кралете също не били по-добри, тъй като били влюбени във войната. Спомнете си, само за Бербароса. И въпреки това, цялото средновековие било пропита от. Набожност една германско-християнска набожност. Тя обаче, често намирала израз в най-варварски деяния. Докато Фре, диците на низшия клир имало голям брой честни и почтени. Свещеници, монаси и монахини, готови да помогнат на ближ. Ните си, както посочва историкът Уил Дюрант, сред висшите клирици, игумени, епископи и папи, виждаме личности, раз. Ядени от алчност, жажда за величие и воинственост. Същото, било и сред християнските аристократи и монарси, ето че само с няколко реда разбираме цялото среднове, ковие. То представлява епоха, пропита изцяло от християнството, като религията стига до най-тънките разклонения на нервната система на хората. Вярата властва над всичко, раз, мислите, тънките сметки, деянията, надеждите, политиката, изкуството, науката и ежедневието. Е едно и това имаме два вида. Християнство. Но дори и добрият вариант е построен върху лъжливи основи, за които учебниците по история рядко ни дават пълна представа. 204. Най-големите лъжи в историята трети. Религията най-безцеремонно се използва за целите на властта. Всички приказки за святата институция на Емонар. ха, който уше е богопомазан, служат за заблуда. С нея прос, то се води за носа. Тази превъзнасяна, трескава, подвеждаща и болезнена набожност се използва за всякакви машинации и най-гносни действия. В нито един друг момент, думата «Бог» не е била с толкова ниска стойност. Християнството, което и без това е сбор от крадени и пре, иначени предания от други религии, се превръща в края на краищата в своята пълна противоположност. Разбира се, не, навсякъде и не винаги, но много често. Така и средновеко. Вието се превръща в една ужасна картина, основана на три големи религиозни лъжи. 205. Тамплиерите, първа част. Трите тайни на тамплиерите, или възход. И падение на най-могъщия рицарски. Орден на Среднофековието. Вече знаем какво представляват средновековието и християнската вяра в действителност. Огромното влия. Ние на, извратеното, е на воинственото християнство. Можем да видим много добре, като проследим историята. На най-могъщия рицарски орден по онова време, там, Плиерския, ще разгледаме този удивителен орден в две части, призна, вайки, че първата вече е публикувана в нашия труд, най-вли, тайни общества в историята. Ще повторим тази част обаче, тъй като тя е необходима за разбирането на структурата на ордена на тамплиерите. Едно нула. Три тайни. Днес все още не оценяваме достатъчно добре каква ок. Ромна власт са имали тамплиерите по своето време. Тя. Била концентрирана винаги в ръцете на техните легендар. 206. Най-големите лъжи в историята Трети. Ние храбри велики магистри Юг Дюпаен, Еврар Дю, Бар, Бертран Дю Бланшфор и така нататък. Тези магис. Три били повлиятелни дори и от някои крале. А причината е, че рицарите разполагали с огромни съкровища, злато и скъпоценности, които ги издигнали до ранга на най-богат. Орден за епохата. Около източниците на това богатство се, носят безброй слухове, митове и легенди. Откъде е дошло, това имане, освен това рицарите тамплиери били несравнимо храбри, и никой не можел да ги надвие на бойното поле, освен ако не, изпрати срещу тях огромна армия. Всеки отделен тамплиер, представлявал малка крепост, която била почти не превзе, майма. Рицерите били въоръжени до зъби и не се страхували, нито от смъртта, нито от дявола. Едно от правилата на Ордена, гласяло, че негов член може да напусне боя само ако насреща си има противник, който е поне четири пъти по-многочислен. А когато някой рицар паднел в боя, преди това обикновено взимал по няколко вражески войни с себе си по пътя към отвъдното, Орденът представлявал елитна бойна единица, силно мотивирана и плашеща враговете повече, отколкото самият Сатана. В какво се състояло военното превъзходство? На тамплиерите. Третата мистерия се състои в същинската тайна на рица. Рите, подхранвана от секретни ритуали за приемане в Орде. На, останали задълбо скрити от очите на обществото. Каква е била тази тайна? Тези три неразкрити тайни и до днес не са достатъчно добре осветлени, но в следващите редове ще дадем много точни отговори. Те ще ни позволят да разберем рицарите и ще хвърлят повече светлина в сенките на тази скрита общ. Ност. Преди това обаче се нуждаем от фактите. Нека разгледаме, какво се е случило по онова време. 207. Х. А. МЛР. Една уникална история. Орденът на тамплиерите първоначално не е тайно обещество, а духовно-рицарски орден, просъществувал от 1118 до 1312 години, те е близо два века. Своя разцвет имал подразделе. Ние в Германия, Франция, Англия, Испания, Италия, в източ на Европа, както и в Ориента, най-вече по светите места и наредица стратегически разположени острови в Средиземно море, като Кипър, например, разполагал с неимоверна власт. Неговите замъци са пръснати из цяла Европа. Какво трябва да си представим под понятието «духовно»? Рицарски орден. Тамплиерът всъщност бил една на пръв. Поглед невъзможна смесица между монах и рицар, тъй като монахът е миролюбив, докато рицарят е боец. Монахът се моли всеки ден, рицарят винаги е готов да влезе в битка и да омъртви с меча си своите врагове. Как се стига до основаването на този орден? Почипри, чий мер става това. И коя е причината за създаването на подобна организация? Въпроси и пак въпроси. Премълчаваната истина. Не бихме могли да разберем тамплиерите, без да разгледаме да поне на бързо, историческата епоха и без да посочим някои факти, които обикновено се смитат под килима. Да си припомним, през едно 095 години цяла западна Европа е обе хваната от треската за кръстоносен поход. Французите са особено запарени, но и германците не остават по-назад. За, почнал да се оформя така нареченият първи кръстоносен по 208. Най-големите лъжи в историята трети. Ход, кръстен по този начин векове след това от историците. За бащи на този кръстоносен поход се смятат папите Григо. Ри седми, седял на трона от 1073 до 1085 години, и Урбан II, начало. На църквата от 1088 до 1099 г. Целта е да се наложи правата. Вяра, особено в светите земи, завзети от мюсюлмани, нари, чани също така са ръцини. За да се мотивират хората да пое мат към другия край на света, тези сарацини са представени в най-лоша светлина. Обвиняват ги в най-долните престъпле. Ния, а всеки, който пререже гръкляна на някого от неверни, сите, получава благословията на самия Христос. Освен това, трябва да се възстанови свободният достъп до Ярусалим, паднал под властта на мюсюлманите. Ето как папа Урбан II, талантлив оратор, се опитва да въз. Действа на християните на Запад, за да прогонят псетата, от града на Исус, люлката на нашето спасение, родината на Гшпот до емът на религията е в ръцете на един безбожен народ. От години безбожните сарацини потискат светите места, по които е стъпвал нашият Господ, и държат вярващите в родство и подчинение. Псетата превзеха храма и обещести, ха светилището. Народът, прекланящ се пред единствения. Бог е унижен, папата призовава Иерусалим да бъде превзет. Накръсто, носите обещава отмяна на започналите съдебни преслед, вания, отлагане на дълбовете, опрощение на всички гре, хове, включително и смъртни като убийство, вечен мир за, душите, безпрепятствено отиване в рая и богата плячка от завладените земи. Следствие на този призив към Ориента, се отправя неорганизирана и дива тълпа, съставена както от Аристократи, така и от най-обикновени селяни. По пътя си, те избиват безброй евреи и плячкосват градове и села Фиме. То на святото дело. 14. Най-кратко гол е жив история в Историята трети 209 Ха. А. МЛР. Тази тълпа преодолява глад и борести, жеги и даже чум. На епидемия и стига до Сирия, където обаче мюсюлманска. Армия почти унищожава първите кръстоносци. След тях. Обаче идват вече истинските рицари, графове и други бла, городници, въоръжени много по-добре и представляващи, истинска заплаха за Ориента. Византийският император ги подкрепя, надявайки се на богата плячка, след като бъдат прогонени проклетите мюсюлмани. Християнските войски превземат редица важни градове в Сирия и е едно алестина, но боевете, горещините и жаждата унищожават голяма част от... Армията, така че накрая до портите на Иерусалим достигат едва 12 000 души. Защитниците на града наброяват самохи, ляда, така че резултатът е предрешен. Ярусалим е превзет от кръстоносците, които избиват обитателите му и ограбват къщите им. Хората са подлагани на мъчения, обезглавяват ги, хвърлят ги от крепостните кули, изгарят ги на клади. Жените бяха намушквани и стръгваха пеленачетата от майчината грати. Гимятаха през стените или ги удряха в камъните, пише един хронист. Кръстоносците се прегръщат и ронят горещи сълзи. От радост, след което се стичат в църквата, за която се твър. Ди, че е издигната на мястото, където е положено тялото на Распнатия. Целта е постигната, свещеният град отново е в ръцете на християнството, ангелите в небесата пеят, осанна. Набър. зое е създадено кралство Иерусалим, поставено официално, под властта на папата но всъщност под ръководството на шепа аристократи. Земите са раздадени на благородниците, а предишните собственици са превърнати в крепостни седа. Ние, като не се прави разлика между християни и мухамедани, местните християни си спомнят със сълзи на очи за предиш, на власт, която е била много по-толерантна и справедлива. Еговечето кръстоносци се прибират по домовете си, така че новото кралство изведнъж се оказва недостатъч. 210 най-големите лъжи в историята трети, но защитено. Постепенно мухамеданите си възвръщат за вла. Дените градове, което предизвиква смут в Европа и води до втория кръстоносен поход. През 1118 години, между тези две кампании, е основан орденът на тамплиерите. Какво точно се случва? Папите, Съюз Неколцина фанатизирани проповедници, чието най-виден представител е Бернар от Клервозвезда, Един глас. Както го описват източниците, отдав, не се разбрали, че кралство Иерусалим и светите земи могат да бъдат защитени само ако срещу мухамеданите се изправи елитна войска. Тези прозрения водят последствие до осно, ваването на тамплиерския орден, роден заради религиозно, военна необходимост. Рицарят трябва хем да се моли и да е смирен и послушен християнин, хем да бъде силен и опасен. Боец, от когото всички да изпитват по-голям страх, отколкото от нечестивия. За да наложат волята си, папите и свети Бернар се нуждаят. От елитни войни монаси, уникална амалгама от духовници, светски бойци. Казано накратко, те трябва да създадат нов вид човек. Същинските основатели на Ордена. Неофициалните, но действителните, основатели на там. Приерите са папите и шепа фанатизирани проповедници на Челос Бернар от Кверво, за когото ще стане дума малко по. Нататък. Неофициалните основатели са Шепа френски рицари. Звезда средновековен френски мистик. 1090-1153. Монах в цистерцианския орден. Инициатор и главен организатор на втория кръстоносен поход, канонизиран. През 1174 години Б. П. Р. 211. Х. А. Като най-важната фигура и до днес се сочи някой си юг. Дю Пайен, 1136 години, благороден рицар от Франция, първият велик магистър на ордена. Участва още в първия кръстоносен поход, фармията армията на графа на Белуа и Шампан звезда, С, чийто род го свързва приятелство, ако не и родниство. Дю паен се познава изгот в Роя Дю Буйон, 1060-1110П, му, гъщ херцог от долна лотарингия, кръстоносец и един от ос. Нователите на кралство Иерусалим. Виждаме, че Дюпай е човек с връзки, както бихме Зари днес. Бил наясно, че Иерусалим се нуждае от силна за. Щита, за да бъде удържан срещу мухамеданите. Кралството обхваща редица градове и големи земи, не. Само град Иерусалим. Годфруа Бойон, превърнал се по-късно в пример за. Подражание на много европейски рицари, получава предло. Жение да стане първият крал, но отказва титлата. Има обаче. Голям принос за това на трона да се възкачи неговият поема, Лъг брат Балдуин а и Звезда Звезда, да се върнем на юг Дю Пайен. През 1118 години заедно сня, колко богобоязливи рицари пристига в новосъздаденото, кралство Иерусалим. Малко по-късно идва и Дю Шампан, двамата се срещат с Балдуин с Звезда Звезда Звезда, наследника на първия крал, който междувременно е починал. Тримата решават, поне така. Пише в учебниците по история, да основат рицарски орден за защита на светите земи. Кралят разрешава на рицарите да изградят главната си квартира на мястото на бившия Соломонов. Звезда Юг Дю Белоа, граф на Шампан, 1074-1126 години, дарява обширни земи на Осно, вания от Бернард Дюклерво манастир. През 1125 години се присъединява към там, клиерите. Б. Б.П.Р. Звезда-звезда Балдуин, Бодуен, Дюбулон, 1058-1118, първи крал на Иерусалимското. Кралство от 1110 до 1118 години, Б.П.Р. Звезда-звезда-звезда Балдуин, Дюбург, О.К.1080-1131 години, вторият крал на Иерусалим, вероятно, далечен братовчет на Балдуин Ай, Б.П.Р. 212. Най-големите лъжи в историята Трети. Храм. Както знаем, Соломон е най-мъдрият цар на юдеите. Издигнал величествен храм в Ярусалим. Оттам идва и Офи, цялното име на тамплиерите, бедните рицари на Христа и Соломоновия храм в Ярусалим. Храмът има огромно значе, ние и за християнството. Според легендата в него някога се, е съхранявал кивотът на завета, съдържащ свещените книги. На юдеите и каменните плочи с десетте Божии заповеди. Кивотът на завета. Според Стария завет изработването. На кивота е заповядано от Бог на Мойсей. Направете ковчег от дървосей и тим, дълъг два лакти и по. Ловина, широк лакът и половина и висок лакът и половина. И. Обкови го с чисто злато, обкови го отвътре и отвън, и на. Прави отгоре около него златен вид, венец, и излей за него. Четири златни гривни и закрепи ги на четирите му долни. Агли, две гривни на едната му страна, две гривни на другата. Му страна! Направи от дърво се и тим върлини и обкови са. Чисто, злато, и прекарай върлините през гривните отстра. Ни на ковчега, за да се носи с тях ковчегът. Върлините тряб. Ва да си бъдат в гривните и не бива да се вадят от него. Афа ковчега тури откровението, което аз ще ти дам. Звезда. В този кивот явно са се пазели най-свещените текстове и. Божии повели, с които юдеите и техният Господ сключили. Съюз. Кивотът отдавна бил изчезнал, когато рицарите приз, тигнали в Ярусалим. Или пък се криел някъде под развали, ните на Соломоновия храм. Търсенето му явно трябвало да се проведе точно там, затова това и тамплиерите се свързват с тази легенда. По-късно около това търсене се зараждат какви ли, не слухове. Самият Соломонов храм е разрушаван и възстановявання. колко пъти, докато на края на неговото място е изградена джа. Звезда изход 259 213 Ха. А. Мия, когато мухамеданите превземат града. След като кръстоносците завладяват Иерусалим, те превръщат джамията, един от символите на Исляма, в християнско светилище. До него се издига дворецът на краля на Иерусалим, а после мястото. Става средище на тамплиерите, които строят там главната си, квартира. От нея те ръководят редица свои начинания, уста, нали и до днес в дълбока тайна. В на Балдуин II настоява елитните бойци да са на негово разположение, когато има нужда от тях. Освен това, изисква от рицарите да пазят пътищата на поклонниците. Тамплиерите полагат и клетва за бедност, смирение и послу. Шение, досущ като монасите. За да се осигури независимостта на ордена и за да бъде доволен Ирин, рицарите се поставят в подчинение на папа. Та, като се изваждат от юрисдикцията на други църковни институции. Това е от огромно значение, тъй като в последствие храмовниците не отговарят пред никой светски владетел. А папата Фрим е доста далече. До тук с фактите около създаването на Ордена. В официал, на история на рицарите се споменават, естествено и други имена, както и различни вариации, като например, че юб Гио, шампан доста по-късно допринася за възхода на Ордена. Не. Зависимо от това известното за тамплиерите е 2 една d сета част от цялата история, ние виждаме само външността, как се кове елитна войска от нищото. Веднага след основаването на ордена Юг Дю и не, говите с подвижници заминават за Франция, Англия, Шотланд, Дия и Фландрия, където трескаво набират нови членове, за да изградят необходимата силна бойна единица. Много по-важен е фактът, че новите рицари трябва да представляват. 214. Най-големите лъжи в историята трети. Сплав от войник и светец, а това може да постигне само един човек, легендарният Бернар от Клерво, най-влятелният, абът на своето време, мъжът с сладкия глас. И до днес не знаем достатъчно за действителната роля, изиграна от Бернар в случая. Известно е, че допринасява огромна степен за съставянето на един изцяло нов кодекс за... Поведение на този род рицари монаси, съдържащ строги пра. Вила. Можем да твърдим, че Абатът е духовният баща на Ордена, създал, подобно на Господ, един съвсем нов човек. Първоначално правилникът има само 72 точки, по-късно те набъбват до 686. Допълненията се отнасят предимно до военната част, както и наказания за прегрешения. В тях по, Късно влиза и трактат от перото на самия Бернар, озаглавен, похвала на новото рицарство. Правилата определят, на първо място, безкомпромисната, иерархия, която не бива да се поставя под въпрос. Начало на, тамплиерите стои великият магистр, когато всички трябва, да слушат, а над него са единствено папата и господ. Опи, ся са и всички военни детайли, всяко оръжие носи своето, символично значение. Ръкохватките на мечовете напомнят за кръста и мъките христови. Острието е символ на справет. Ливостта, копието представлява праволинейност, а железният му връх е израз на мощта на истината. Кръглият шлем, обхва, щащ цялата глава на рицаря, олицетворява срамежливостта и скромността, а ризницата, неговата смелост. Железните, ръкавици пазят рицаря от лоши постъпки, като лъжлива клет, въй грабеш например. Бялата мантия символизира чистите помисли, а червеният кръст – Христовата кръв. Така всички, ти защитни и нападателни оръжия и пособия получават религиозно значение. Заедно с безбройните молитви, които се полагат всеки Божий ден, това се доближава до промиване на мозъците. Всичко е религия, а религията е война. Правилата определят дори броя на конете и на оръженост сите, които един рицар има право да притежава. Казвам се 215, ха, а, МЛР. как трябва да изглеждат юздите, стремената и чувалите с зоб за конете. Бернар прави още една крачка напред. В своя пропаганден текст, който споменахме по-горе, написан около 1131 години, тойва, известен смисъл отменя смърта, колкото и странно да звучи. Ето какво четем, новият рицар, чиято плът е предпазена от желязна бро. Ня и чиято душа е под закрилата на вярата, не се страхува от нищо, нито от живота, нито от смърта, след като Христос е неговият живот, Христос е наградата за него, вата смърт. Така че вървете, рицари, бъдете сигурни и не, се плашете и се изправете срещу враговете на Христовия, кръст. Бъди радостен, рицарю, ако оцелееш с Божията по мощ, още по-радостен бъди обаче, ако паднеш в боя и се при, се единиш към нашия спасител. Прекрасно, нали? Собствената смърт е, значи запрет, почитане. Втълпява се на лицаря, че след като умре, ще. Отиде направо в рая. Тези редове обясняват и невижданата, храброст на тамплиерите. Създаден е нов идеал, който ри. Царите следват без колебания. Описват ги така никога, сресани и рядко капани, е лица, вонящи на пот, почернели от ризниците и жегата. Рицарят няма лични нужди, справя се с малко сън и още по-малко храна, вина, ги изпълнява заповедите. На първо място са дисциплината и послушанието. Всеки прави това, което му е наредено от началството. Едно от правилата повелява, че тамплиерът не бива да се жени, даже не бива да гледа жените в лицето. Няма право да пее двусмислени песни и трябва да стои надалеч от всякак ви без деяния. Децата, естествено, също са забране. Ни, както и хазартът и луват. Рицарят да отбягва комедианти, артисти и фокусници, гласи друго правило. Не бива дори да, 216, най-големите лъжи в историята трети, се смее. Хората се смеят, хората плачат, а това, че хората се смеят, е за оплакване, учи Свети Бернар. Смехът е грях, рицарят трябва да е строг, сериозен и бобобоязлив. Същото, време всичко е насочено към войната. Когато удари чесът за война, рицарите се обличат с бронята на вярата, а отвън слагат ризница от желязо, а не от позлати. Те искат да сплашат противника. Борят, се за победа, искат да всяват страх, а не преклонение, пише Бернар. Рицарят е ефективна машина за убиване. Новият човек, създаден от Бернар, е боен робот. Мозъкът му е промит и по. Следната клетка от неговото тяло е пропита от идеологията. Характеристиката му, съвсем накратко, звучи така. Когато той, тамплиерът, убие някой неверник, не е убиец, а покосява злото, ако може така да се каже. Той, отмъщава за Христос на всички, които извършват зли, ни. Защитава християните, а когато загине, той не е погубен, а достига своята цел. Смъртта, която причи. Нява, е в полза на Христос, а причинената не му го издига, до Бога, до тук с Бернар от Клерво. Споменатите, неверници, раз, бира се, са мухамеданите, друговерците, враговете, които, трябва да бъдат победени и избити до крак. Създадена е ен енна философия, която няма равна по своята човеконенавист. Щом тамплиер у мъртви той върши богоугодно, дело. Загинали в битка, няма проблем тъй като отива напра. Во в рая. уин и ситуация, биха казали днешните мениджа. Ри, ако ми позволите малко сарказъм. Ето че и така, между другото, разболихме първата тайна. На тамплиерите, причината за гяхно го военно превъзход. 217. Ха. А. МЛР. Ство. Рицарят непрекъснато е подложен на индуктринация. Набиват му в главата сляпо да следва заповедите и го пре. Връщат в машина за убиване. Не му пука дали ще загине. Та, какво е животът в сравнение е вечния рай? От сутрин дове, чермо го втълпяват. Още докато е жив, тамплиерът е еди, ния крак в рая, в някакъв отвъден свят, но не и в настоящето. Тъпчат го с религиозни съпунени мехури, е илюзии, които се повтарят непрекъснато, докато станат по-действителни от действителността. Лека по лека започваме да разбираме феномена тампли. Ери, ли, липсват само още няколко важни думи за този проклет. Абът, свети, Бернар от Клерво, злодея в тази пиеса, наречен по-късно от Фридрих Шилер, духовен мошенник. Войните на тамплиерите. Никак не е чудно, че орденът е всявал нечуван страх по време на война. Тези машини за война, облечените в метал, роботи за убиване в човешки облик, покосявали всичко, из. Пречило се на път им. Когато всички други се проваляли, в. Боя влизали тамплиерите. Около техните подвизи се вият ле, генди, които не е нужно да преразказваме. Всички тези леген, имали и друга цел, да послужат за издигането на репута, цията на ордена и да привличат нови членове в редиците му. Тамплиерите строяли навсякъде свои крепости, купували. Други, трети получавали като дарение. Първоначално служе, ли за защита на поклонниците, но много скоро рицарите се. Предани пред омайни аромат на властта, която върви ръказа, ръка е тяхната военна мощ. В същото време орденът забогатял неимоверно. С което, вече сме последите на втората тайна на тази мистериозна групировка. 218. Най-големите лъжи в историята трети. Легенда ранените съкровища. Рицарите имали поне 9 източника на доходи, един от друг попривлекателни. Едно, на първо място трябва да се споменат богатите дарения. Поземлени имоти, злато, пари и други ценности сести, чали при тях от всички краища на Европа, тъй като всеки. Добър християнин искал да допринесе за разпространя. Ването на правата вяра, както и да си осигури място в рая. Търговци и аристократи, седени и краля оставили на там, приелите в наследство на имоверни богатства. Подкрепя, лиги свещеници, проповедници и папи, като държали на Божни речи, в които призовавали хората да се откажат от. Своите земни притежания и да се погрижат за душите си. Най-старият трик на жреците на света. Накрая близо 15 000 членове на Ордена разполагали се. Около 9 000 имота, пръснати из цяла Европа. Две, голяма част от тези имоти носили допълнителни приходи, тъй като се управлявали много разумно. Тампли, ерите допринесли с иновативни методи за развитието. На селското стопанство, например чрез напоителни системи. От други места получавали десятък и се пре, върнали в бирници. Три, много доходоносни били проведените отрицарите, грабителски похождения, особено в светите земи, на мухамеданска територия. Разбира се, че да ограбишне, верните псета се смятало за добро дело. Това отслабва, ло Мухамед и давало сили на Христос. Четири, орденът изисквал откупи и трибутарни плащания от пленени мусулмански аристократи. Пускали ги само. Срещу турби, пълни са злато и сребро. 219. Ха. А. МЛР. 5. Властвайки над пътищата, членовете на ордена бързо, се научили да налагат мита и такси за преминаване по мостове и определени отсечки. 6. Непрекъсната извор на средства била продажбата на Ре. Ликви. Измисляли религиозни легенди за всяко парче. Кост, уж намерено в Ориента. Та нали владеяли самия. Извор, свещения град Иерусалим. Зашепа костици от мишка или картица взимали огромни суми, като ги представили за останките на някой светец. Наруили се и безброй фалшификати, например дър, вени парченца, уж от кръста, на който бил разпънат, Христос, или черепи на предполагаеми мъченици. Някои светци сякаш са съществували по няколко пъти и са имали 16 чифта ръце и крака и по 5 гла. Ви, толкова много техни реликви били в обращение. Един от най-доходоносните бизнеси в средновеко. Вието била тъкмо търговията с реликви. Пренесени. На запад, тези реликви примамвали вярващите към църкви и параклиси, където с помощта на останките. От светците още ли да бъдат излекувани от всякак, Виборешки? 7. Още дори не сме стигнали до най-фантастичния ге. Шефт. Както вече казахме, след време тамплиерите разполагали с 9000 имота във всички краища на света. Тези места били сигурни и предлагали на пътниците. Защита срещу разбойници. Така се зародила идеята за издаване на полици. Пътищата, по които поклонниците стигали до Божи. гроб, били несигурни, нападенията над керваните им били ежедневие. Затова тамплиерите измислили пред шественика на днешния чек. Всеки тръгнал на път по. Клонник, търговец или благородник можел да внесе определена сума в някой от тамплиерските замацифа. Родината си, след което да разполага с тези средства. 2-2-0. Най-големите лъжи в историята Трети. Навсякъде, където лицарите имат свой представител, ства. Разбира се, орденът си заделял определена такса за услугата. По този начин комендите звезда на ордена се превърнали в банкови филиали. Според редица историци темплиери, те станали повлиятелни дори от еврейските лихвари или търговските къщи в Италия. Отминали времената, когато търговците трябвало да пътуват, натоварени са. Чували монети. Сега те имали порици, които можели да осребрят навсякъде по пътя. За да избегнат фалшифи. каци, тамплиерите слагали на тези парични хартии специални знаци. В последствие хартиените банкноти революционирали цялата парична система. Осем. В тамплиерските крепости и коменди се трупали все по-големи богатства. Рицарите давали заеми на Бога. Ти търговци, местни аристократи, даже и на крале и. Взимали големи лихви. С това те станали най-богатият, църковен орден за своето време. Първите подобни фи, насови сделки на ордена са документирани още през 1135 години. Девет рицарите ставали все по-богати, накрая имали и Собст, флот. Техните кораби се разпознавали по червения, кръст в средата на белите платна. Служили за транс, порт на войска, както и за пренасяне на суровини, коне. И пили грими. Наймани били и от търговци. Така там, плиерите печелели почти от всяка търговска сделка. Звезда през ранното средновековие с този термин са обозначавали доходите от цар. Ковни имоти, прехвърлени на трети лица. По-късно това понятие, както и до мата контурия започват да се използват за замъците и имотите на рицарските ордени. Оттам идва и думата кантора. Б.П.Р. 221. Х. А. МЛР. Втората тайна. Както виждаме, тамплиерите мутирали в банкери, търгов. Ци, продавачи на реликви, собственици на кораби, разбойни. Ци, кръци, изнудвани, митничари, присвоявали си на след. Ства и какво ли не още? Първоначалната им задача да пазят и защитават поклон. Ниците бързо отишла на заден план. Огромното богатство на правило рицарите високомерни, с което си навлекли зависта и омразата на своите съвременници. Първият външен белек, на опадъка бил не спазването на дисциплината относно обе, леклото. Рицарите започнали да се появяват в светски дре, хи извън своите крепости. С това вдигнахме завесата и пред втората тайна на ордена, и посочихме причините за неговото забобетяване. Превърщането на тамплиерите в търговци, банкери и Александър, шни кури тяло да доведе до ужасни последици, както ще видим по-нататък. Преди това обаче да погледнем и третата тайна. Точно за, ради нея говорим за тамплиерите като за тайно общество. Нека сега разкрием тайната на всички тайни, ритуали и други церемонаи. Около ритуалите за приемане в Ордена съществуват какви ли нестрашни истории. Една от церемониите се състояла в това кандидатът да положи страховити клетви, които да го обвържат към Ордена, и то в най-тъмна нощ. Адептът обещавал освен това да пази. Определени тайни. 222. Най-големите лъжи в историята Трети. Правило се разлика между обикновения ритуал за приема, не и посвещаването в вътрешния кръг. При нормалната процедура младият рицар доказвал своя. Добър происход и конструктивните си намерения спрямо Ор. Дена. Той не бивало да е женен и да има дългове. Накрая по. Лучавал следните наставления. От тук нататък нямате собствена воля. Ако искате да. Останете в светите земи, ще ви изпратят отвъд морето. Ако искате да спите, ще ви заповядат да будувате. Ако из, кате да се храните, ще ви наредят да правите нещо друго. Кандидатът трябвало да се закълне, че до края на живота си ще се подчинява на магистера на храма и на напреките си. Началници, да живее скромно и да спазва правилата на там. Приерите, да се държи на страна от всякакви грехове. След, Вала, отче наш, новоприятият член получавал преградка Разяснение на правилата на ордена. Както казахме вече, съществувал и таен ритуал, чиято цел била да се приобщи адептът към вътрешния кръг на там, приерите. Според слуховете, церемонията се състояла в това три пъти да се отрече от Христос, три пъти да заплюе кръста, и да се моли на някаква магическа глава. От устата на тази глава излизала бяла вълнена връв, символизираща колана на Йоан Кръстител, покровителя на ордена. Тази връв се връз, вала около телата на посветените, за да покаже братската, обвързаност на членовете на Ордена. По време на тезице, ремонии, твърдят злите езици, се стигало до хомосексуални действия. Тайнствената глава пък уж притежавала магически, сили, целували я и се прекланяли пред нея. Източниците за подобни твърдения обаче са самопризнанията на рицари, изтръгнати от тях смъчения по време на упадъка на Орде. На, което поставя истинността им под съмнение, тъй като, при изтезания човек си признава какво ли не. Съобщава се, 223, ха, а, емелер, и за орални сексуални практики, изисквани от новоприяти, те членове. Съществуват и други слухове и легенди за тези церемонии. Факт е обаче, че новите рицари се обвързвали са най-страшни клетви към ордена. Много е вероятно е младе. Жите да са изпадали в емоционален шок или поне да са били вътрешно разтърсени. Може би е ставало дума и за някакви магически ритуали, с които новоприятият член е трябвало да бъде впечатлен. Много е вероятно да е имало някакви фоку, си, които са всявали страх и ужас у адепта. Заради разпространението си изцял свят тамплиерите не съмнено са имали досек с всякакви тайни учения и практики. С ислямски, юдейски, гностически и такива отдалечни из ток. Тази жадна за мистерии и тайни общества е по вала за подобни церемонии. В обращение били древноеги, петски учения, тайни старогръцки култове, както и индийски легенди. И трите големи религии, ислям, християнство и юдейзъм, имали своите тайни, и в трите като най-съкровено. Учение се проповядвала представата за прераждането. Бого, служителите твърдели, че човек притежава безсмъртна душа и е на едно стъпало с Бога. Днес можем само да гадаем в какво са се състояли тези тайни церемонии за приемане на нови членове в вътрешния кръг на тамплиерите, но те, вероятно, са черпели вдъхновение от всички тайни култове, които битували в Ориента и на Запад. Не разполагаме обаче с достоверни източници. В по времена умишлено били залагани фалшиви дири, както се. Случва при всички тайни общества. Говори се за предполага, еми мистерии, само и само една тайна да стане още по-зага, дъчна. За тамплиерите се пръквали слух след слух, което ги направило още по-привлекателни. В същото време се надик, нали гласове, претендиращи, че знаят за легендарните сакро, вижте на рицарите. Така тайната се прехвърлила и в други сфери. Предполагало се, че орденът има и духовни тайни. Свързани с свещения граал. Според легендата, граалът е 224. На Най-големите лъжи в историята Трети. Съдът, чашата или купата, от която Христос пил по време на Тайната вечеря. Някои описват граала и като смарагд, изпад, нал от короната на Луцифер, когато Бог го отпратил в Ада. Свещеният граал е символ на християнската благочестивост и вяра. В този контекст стоят и търсенето на кивота и твърде. Нието, че който го притежава, ще има голяма власт. Тайни, на където и да погледнеш. Виждаме, че една тайна винаги води към други. Навли, заме в някакъв лабиринт без никаква ориентация и веднага, се губим. И точно това е целта. А истината е съвсем проста. Една тайна е тайна, казано сафоризъм. Щом бъде разболена, сме изправени пред нищото. В повечето случаи скритото. Зад не е съвсем елементарно и даже смешно, но при тамплиерите действително има една скрита исти, на, за която след малко ще стане дума. Преди това обаче ще, си позволим Лукса да опишем по-нататъчната съдба на Орде, на, която е доста интересна. Упадъкът. Тамплиерите водят непрекъснати боеве и битки, особено, в Светите земи. В същото време стават все позаможни, и с, дигат се до най-богатия Орден на своето време. Ковчежетата. Им се пръскат по шевовете, каравани пренасят турби злато, от единия край на света до другия. Зависниците стават все, повече. Френският крал Филип IV, звезда, наричан още Филип Ху, Бави, се намира непрекъснато в финансови затруднения и, гледа с недобро око на съкровищата на ордена, който действа. Звезда Филип IV 1268-1314, от династията на капетингите царува от 1285 години до. Смъртта си. Влиза в сериозен спор за надмощия с папа Беонифаци 8, който. В крайна сметка води до преместването на папския престол в Авиньон. Б. П. 15. Най-кратко гъл е ми ител в историята 111225. Ха. 225. Х. А. MLR. В международен мащаб и има пръст във всяка изгодна сделка. Освен това разполага с обширни и във Франция, има и разрешението за собствено правораздаване и представлява. Държава в държавата. Смирението отдавна е напуснало рица. Рите. Филип не харесва и военното им обещество. Затова кралят, който на всичкото отгоре дължи на Орде. На огромни суми, измисля коварен план. Въпросът на всички. Въпроси гласи: как да докопа огромните богатства на там? Приерите? Найма най-хитрите прависти и на нас е без Ден удар. Срещу рицарите са отправени обвинения в ереси. Хомосексуализъм Процесът се превръща в приоритет номер. Едно за краля, който оказва натиск и върху папата, длъжен по принцип да защити своите хора. Криментви, който от 1305 години седи на престола на Свети Петър, обаче е французин и рези. Денцията му е Фавиньон звезда, а не Фрим, което го прари пот, властен на краля. По настояване на Филип папата се отказва от ордена, след като кралят, този интригант смоза колкото. Наплъх, го заплашва с процес срещу предшественика му, за, когато се носят слухове, че имал няколко деца, а това щя да навреди силно на папската институция. Монархът притиска понтифика и сурязване на влиянието му във Франция, ако не го подкрепи срещу тамплиерите. В края на краищата кли, Емент се предава, за да запази позициите си. Сега Филип изиграва своите козове. Разпраща запечатани, писма до своите управители в цялата страна. Всички детайли ли са изпипани. Издадена е заповед за арест на всички там, приери. Акцията започва в нощта срещу 13 октомври 1307 години. Заловена е част от ръководния елит на ордена, както и ре, дица понише стоящи братя. Изненадата е пълна, навсякъде. Във Франция рицари попадат в плен. По заповед на краля ги, звезда тук авторът определено греши. Така нареченото авиньонско пленничество на Пъпите започва през 1309 години, когато Климент ви премества папската резиденция, официално в Авиньон. До тогава седалищата му са Бордо, Патия и Тулуза. Го. Ненията на тамплиерите започват през 1307 години, б.п.р. 226. Най-големите лъжи в историята трети. Хвърлят в тъмниците и ги подлагат на мъчения, за да изтрък, над от тях признания, потвърждаващи обвиненията Ферес. И хомосексуални извръщения. В същото време е конфиско, вана част от парите и имотите. Само мълци на отрицарите, успяват да се спасят. В Париж са арестувани 138 души и са, предадени на инквизицията. Някои от тях признават, че са, хомосексуалисти. Под изтезанията се огъват дори Великият, магистър Жак Дюморе, който обаче по-късно се отрича от, показанията си. И докато процесите и мъченията все още продължават, Филип отново притиска папата. Накрая Кли, Емент ви официално разпуска ордена, през 1312 години Дюморе е подложен на още разпити и разследвания, съдиите изваждат. Всякакви подробности за тамплиерите на Покъс. Първите. Рицари отиват на кладата, Дю Море не прави изключение и посреща смъртта си през 1314 години. Подобна е съдбата на рицарите и в други страни. Изоста, вени от папата и предадени от френския крал, те вече нямат политическа подкрепа. Навсякъде ги преследват, някои падат, геройски в схватки. Ръководството на ордена е разбито, но в последния момент редица тамплиери бягат, натоварени с съкровищата. Слуховете твърдят, че товарят златото на кора, бите и бягат към Америка още преди тя да е открита, или пък, към Шотландия. В Германия тамплиерите се съпротивляват с Ръка. В края на краищата се присъединяват към други орде, ни, след като техният бива разпуснат. В Англия обаче, където, също имат земи и крепости, много от тях попадат в плен. Но, разпитите там не дават резултат, няма доказателства за вината, им. И все пак и на острова орденът е разпуснат. В Ирландия има поне шест коменди. И там рицарите са арестувани и разпитани. Погват ги и в Италия. Тук ги подлагат на мъчения, така че си признават еретични практики. Някои са пуснати на сво, Беода. В Австрия и Португалия също преследват рицарите. 227. Ха. А. МЛР. И макар че в Португалия ги освобождават, техните имоти са конфискувани и от тях по-късно се финансират португалски. Те откривателски пътешествия. Много тамплиери намират убежище в Шотландия. Испан. Ските власти не могат да докажат нищо срещу тях, въпреки това имотите им са прехвърлени на друг орден, към който се присъединяват и тамплиерите. Конфискация на имоти има и в Унгария, рицари попадат в ареста дори на остров Кипър. Казано с две думи, орденът на тамплиерите престава да съществува, земите и крепостите му са конфискувани. Веднага изпълзяват и лакомниците, жадуващи за трохи от тамплиерското богатство. Голяма част от него прилапва Лип четвърти, за да попълни вечно празната си хазна. Други имоти, отиват при юанитите звезда и други ордени. Остава обаче загадката къде са се скрили последните там, приели и какво е станало с техните съкровища. Неутрални историци по-късно установяват, че обвине, нията срещу ордена са изфабрикувани. Може и да е имало единични случаи на хомосексуални връзки, както във всеки. Мъжки орден, същото важи и за прояви на Ерест тук и там. Те са били неизбежни при всички международни контакти на рицарите. Като цяло си имаме работа обаче с най-долен и обикновен грабеж от страна на френския крал, който злоупо требява с властта, за да попълниха зната си, без да се спира пред изнудване, измама и убийство. Сега обаче да потърсим отговор на въпроса, коя от тайните на тамплиерите и до днес остава неразкрита. Звезда Орденът на хоспиталиерите, наричани и юанити, е католически рицарско. Монашески орден, основан през 1.099 години в Ярусалим с цел да се грижи за болни. И бедни. Оттам и наименованието хоспиталиери, тъй като рицарите основават. Болница в Ярусалим, носеща името на Йоан Кръстител, откъдето идва другото. Име на членовете на ордена, Йоаннити. След падането на Ярусалим седалище, то се мести първо на остров Родос, след това на остров Малта. Орденът същест. Вува и до днес, официалната му централа е Б. Б.П.Р. 228. Най-големите лъжи в историята трети. Кукловоди и мерзавци. Според нас до момента никой не е посочил достатъчно. Ясно кои са били същинските основатели на ордена, негови. Те духовни бащи. Това са папа Урбан II, изпълненият сумра. За папа, стоящ зад кръстоносните походи, и в още по-голяма. Степен Бернар от Клерво. Фанатизиранията бъд смеден ослат, кия глас, папа Урбан е човек, набързо изкачил кариерната стъл, бейца в църквата. Сяда на трона на свет и Петър далеч преди, да се появят рицарите, но всъщност е този, който прави иде. ята за кръстоносните походи популярна. Дензвъл, Бог го, иска, крещи той от амвона и кара кръвта на хората да кип, не. Първоначално е умел дипломат, създал обединение от ня. Колко града, което се изправя срещу германския император, отлъчва монарси от църквата и урежда бракове между крал, ски фамилии, се в интерес на светия престол, разбира се. По-късно в проповедите си започва силно да преувеличава мъките, които уж понасяли християните в Ориента. В действ, Вителлост гони единствено разширяване на папската власт. Голямата му мечта е да обедини източната църква от визам, тия стази от Рим. По кървавите му стъпки го следват и други жалки папи както и фанатизирани абати и проповедници, сред които е и Бернар от Клерво, подгонил буквално стотици хиляди към смърта. Бернар се слави със своята святост, но всъщност е само един църковен демагог. Първо налага на монасите сине, не, виждано строги правила, после и на тамплиерите. Сами, яд той често страда от поведата за въздържание и подлага, Плата си на изпитания, за да прогони греховните мисли. 229. Ха. А, МЛР, жестоки са и законите за пустене, измислени от него. Но, го е вероятно тези правила да са просто проекция на собст, вените му проблеми. Историците знаят, че Свети Бернар, вечно боледува. Страда от стесняване на хранопровода и, може да поема само течности и каши. Имал и стомашно заболяване, от което непрекъснато повръщал. И може би, всички тези болести се го накарали да наложи правилата. Подходящи за самия него, на други хора, за които обаче, те са били чисто мъчение. Редовно гълчал монаси си и аба, ти, ако се хранят прекалено добре. Според него студът и гладът били правилният път към Царството Небесно, мра, сеотията, тежкият труд, обетът за мълчание и бедността. За, всичко намирал подходящи пасажи от Библията, с които, да подкрепи своите правила. Послушание и смирение са. Други негови повели, които по-късно прехвърля и на там, клеерите. Бездомните кучета живеели по-добър живот от рицарите. И макар, че не Бернар основал ордена, той го създал със своите трактати. За да се мотивира, описвал джамиите като къщи на дявола, а мухамеданите като де, мони. Само така било възможно да се оправдаят кланетата, извършени срещу последователите на мухамед. Създал се, Идеалът за войника мъченик, манипулиран и подведен да следва измислени цели. Покритият от главата до петите с прах рицар, идеалният. Воин в очите на Бернар, можел само да мрази от дън душа. Аз ли да не мразя уния, които тебе мразят, Господи, и да се не гнуся от уния, които възстават против тебе, проповядвал. Абатът, цитирайки Псалм 138, когато вторият кръстоносен поход приключил с пълен провал, започнали взаимни обвинения. Състоянието на вечно. Болния Бернар се влушило, язвата му станала хронична, към нея се добавили бесъние и силни болки. Великият чудотво, рец, който ушомеел да лекува болни, не се умявал да изцери себе си. 230. Най-големите лъжи в историята Трети. Провалът на похода бил неимоверно унижение за абата, който бързо решил да се дистанцира от начинанието. Оп. Равдавал се е френския крал и е нарежданията на папата. И твърдял, че злополучният край на похода е по волята на Всевишния, този опит да се измъкне от отговорност също се провалил, а новият му апел за кръстоносен поход останал нечуд. Бернар, умрял няколко години по-късно и медено сладкият му глас за, глъхнал, началото на края за тамплиерите дошло, когато ги обзела, невиждана алчност за злато и имоти. Тя окончателно ги до, вършила, както и зависта на краля и неговите благородници. Това е цялата история на тамплиерите, след като съблечем. Романтиката. Бащите на рицерите са неколци на отвратителни папии. Един физически и психически болен монах, макар и даровит. Оратор и манипулатор. Така с няколко думи стигнахме до същността на една от най-могъщите тайни организации в историята и разгадахме. Нейната загадка. Разболихме трите тайни на тамплиерите и което е поса. Ществено, проследихме до край деструктивните личности, стоящи зад тях. Остават обаче още няколко неясноти, които трябва да разгледаме. 231. Тамплиерите, втора част. Действителните причини за изчезването на ордена. И до днес се гадае как тамплиерите, с цялата си власт и мощ, са изчезнали така безславно от лицето на земята. Както посочихме по-горе, те били надхитрени и измаме. Ни от френския крал, който искал да напълни хазната си са. Техните съкровища. За да оправдае този грабеж, Филип IV. Си измислил какви ли не престъпления, уж извършени от рицарите. Обвинявал ги ферес и хомосексуализъм, две пре. грешения, наказвани със смърт през средновековието. Така, привлякал общественото мнение на своя страна. Не бива да забравяме обаче, че тамплиерите до голяма сте, сами са виновни за своята гибел. Затова, нека разровим още малко този аспект. 11. Йерархията. Тамплиерите не си поплювали в отношенията си със свои. Те са временници, нито с християни, нито пък с друговерци. С течение на времето сред членовете на ордена се ширнала арогантност. Те все по-малко зачитали обикновения човек. 232. Най-големите лъжи в историята трети. И неговото достоинство. За рицарите всички не християни. без това били хора втора класа. Самият орден също си имал иерархия в долния край на която отделният човек също ня. мал никакво значение. Нека разгледаме тази иерархия малко повнимателно. На, върха на ордена стоял Великият магистр, подчинен един, ствено на папата. Главата на църквата обаче бил далеч, чак, Фрим, докато Великият магистр, поне в началото, до 1187 година, се подвизавал в Ярусалим. Той разполагал е пълната власт на три е, по въпросите за войната и мира е тряп. Валу да се допитва до конвента, събранието на всички члено, ве право на глас. В този конвент влизали и ръководителите на тамплиерските провинции. Тъй като орденът бързо се разръствал, той се нуждаело от здрава организация. Така че се разпределя на отделни провинции, Винции, които до голяма степен отговарят на политическата карта. В Европа съществували 12 провинции. Три от тях. Били в днешните Испания и Португалия, четири в Ран. Сия, Англия, Шотландия и Ирландия са обединени в една. В Германия имало една провинция, една, и в земите на Бохе Мия, Моравия, Австрия и Унгария. Италия била разделена на две Иерусалим представлявала една а по пътя към светите земи имало други провинции. В разцвета си орденът Ръспо Лагал с 17 подразделения. Начало на всяка провинция 100, ял Велик Командор. Заедно е Командорите, Великият Магис, тър управлява религиозно-военното образование, наречено Орден на тамплиерите. Заместникът на Великият Магистър Бил Сенешалът. Сета, ронемския език думата означава «старейшината на присло», «гъта», в нея откриваме и латинския корен «сенакс», е «стар». Сенешалът Бил вторият по ранг и носил отговорността за Оръжията и конете, които имали огромно значение за рицари, те играял важна роля в мирно време. 233. Х. А. М.ЛР. Маршалът влизал в действие, когато става дума за война. Тогава той бил господарят на всички коне, ризници и бойни, подразделения. Изпълнявал ролята на военачалник, опреде, лял бойния ред и стратегията. Маршалът бил заместник на Сенешала и Великия магистър. Отделните провинции се състояли от споменатите вече. Коменди и техните земи. Всяка коменда се ръководела от комптур, латинската дума Сио -и, и означавала преотстъпвам, а комендаторът или Комптурът отговарял за подразделе. Нето на провинцията, той бил господар на крепостта и на земите наоколо. Това обаче не е пълната иерархия. На подчинение на комп, тура били рицарите, следващи строгите правила на Ордена. От тях се очаквало да тръгнат на смърт, без да им мигне око, то. Всеки рицар имал и своите оръженосци. Войската се при, дружавала от капелани, военни свещеници. Понадолу били рътайте и седените, които се грижали за земеделските имоти. Нека повторим подредбата, за да не загубим ориентация. Госпота ѝ, папа, велик магистър, се наклоне на черта маршал, велик командор, комптур и рекомендатор, рицар, оръженосец. Капелан, Ратай, тази иерархия се спазвала стриктно дори при храненето. Ратайът никога не сядал на масата на рицаря. 234. Най-големите лъжи в историята трети. Фарава и наказа Нил. Рицарят бил стегнат в бруталния курсет на Остава, чието пра. Вила непрекъснато се увеличавали. Той нямал право да се смее. Трябвало да се откаже от всички благини в живота и така нататък. Разрешено му било само да коли неверниците и да умре. Проповядващото мир и любов християнство в ръцете на, тамплиерите се превърнало в машина за убиване. Това функционирало само ако всички се придържат към строгата е. архия, която е непоплатима величина. Всеки рицар трябвало да понесе най-сурови наказания, ако направи дори минима, лен опит да разкъса тези окови. Съществувала степенувана система за наказания, нала, гъни за различните прегрешения. Най-малкото наказание се. Състояло в това нарушителят да бъде поставен за един ден. На хляб и вода. Малко по-строги били три удара с камшикна, Колкото по-голям бил грехът, толкова по-сурови били и наказанията. Отнемането на мантията на лицаря било едно от най-страшните. Тази мантия била символ, с който всеки там, Приер се гордел, тя го отличавала от всички останали. Бяла, та мантия с червения кръст била отличие и се носела с чест. И достоинство. Загубата или решаването от мантията било тежко наказание, което трябвало да се избягва на всяка цена. Наложило ли се тамплиер да свали на металото, значи бил паднал много ниско. В такъв случай го заменял с най-просто – Расо. Това било социално падение, почти немислимо днес, но, в онези времена означавало най-страшното унижение. При други тежки провинения рицарят трябвало да извърш вълнизителни дейности, да се храни от земята като куче. След това нямал право да заема никакви длъжности, губел и правото си на глас оставал извън системата. 235. Х. А. МЛР. Най-страшното наказание било изключването от Ордена. То се налагало, ако тамплиерът е убил християнин, ако е от краднал от братята си или ако е дезертирал от бойното поле. С изключване наказвали предателството, приемането на ИС. Ляма, Ересета, както и хомосексуалните връзки. В случай, че рицарят се покая и пожелая да се върне в ре, диците на ордена, трябвало да изчака една година и един ден, след което да се яви пред портата на крепостта, да коленичи и да помоли всички влизащи и излизащи събратя за милост. След това се представял пред общото събрание, облечен само, сриза и въже около врага. Падал на колене и на висок глас, признавал прегрешението си и молел за опрощение. Такъв бил животът на един високо уважаван рицар. Как? То казахме, под него били само самооръженостите, капеланите и рътейте. Не е нужна особено развинтена фантазия, за да си представим какви са били наказанията за тези три групи. Робството, рътейте не били най-низкото стъпало в социалната струк, тура на ордена. Още подолу били поставени неверниците, а на дъното били робите, каквито имали както мухамеданите, така и християните, макар в началото християнството да било. Отворено за рубите и да проповядвало любов към ближния, каква обаче била действителността. Тамплиерите в Ника, къв случай не били против робството. През цялото средно, вековие имало роби, идващи от различни послойки, черни, дечица, евнуси, роби и рубини за секс, за тежка работа и за войската. Точният брой на робите през разглеждания от нас, период не е известен, историци го изчисляват обаче на 6 до 10 милиона души. Дори и най-набожните християни няма ли нищо против робството. Даже през 1452 години папани 236, най-големите лъжи в историята трети, колай ви легитимирал робството в своята беула да винолатоги, Сио М. е най-яла и звезда. Съвсем вреда на нещата било евреи и езичници, да се взимат за роби. Венеция и Генуа, все примерни хрис. Тиански средища, били известни със своята търговия с Роби. Правото да притежаваш роби не се поставяло под въпрос. И в Ориента. На изток имало тържища за роби, кораби за техния транспорт и маршрути за техния превоз, обхващащи целия свят. Хора попадали в робство, защото не може ли да си платят дълговете, или защото племето им е загубило някое сражение. Имало обаче и ловци на роби и пирати, които ре. довно на лов. С течение на времето се създали, прочути, търговски цен, трове, където се продавала и купувала, стоката човек. Сред тях били островите Крит и Кипър. В един момент Кипър по-паднал под властта на тамплиерите и макар че те не търгува. ли с Роби, не прекратили този доходоносен бизнес. Най-голяма нужда от Роби имало в Египет, където с довно се попълвали редиците на войската. Европа също била... Голям пазар, особено островите в Средиземно море, където липсвала работна ръка. Ялата тази брутална иерархия, степенувана отгоре надо. Луи валидна за всички християнски държави, се оправдавала с Библията. Божието слово служило за потискане на хората, а системата почти не се отличавала от къстовата в Индия. Затова и не е никак чудно, че в един момент хората започ. Нали да не годуват срещу тамплиерите, защитаващи варвар, ската социална подредба. Навърха и кратко стояли папата, велики, яд магистър и неговите подчинени, заедно с краля и князе, епископи и кардинали. Всичките отравяли християнството, със своя зловонен дъх и го извръщавали Няма какво да се чудим, че тамплиерите са изметени от лицето на земята. Такой би се чувствал добре в такова потисе. Звезда да вино аморе и сио Муена Елай, лад за божествената любов и общността. Б. Пара. 237. Х. А. МЛР. Ническо общество Чак когато християнството, или големи части от него, е показано като най-мизерно суеверие, когато библейските и наложените от клира правила са разкрити, като отвратителен метод на потисничество, лека по лека за, почва да се разпространява духът на свободата, извраща фането на една благородна цел. Да си припомним, че тамплиерите са създадени, за да па. Зят пътищата, по които поклонниците стигали до светите, земи. Всеки християнин трябвало да може да стигне безпре, пятствено до Божи гроб. От един момент нататък обаче рицарите гледали само как, да пълнят собствените си кесии. Те трупали такива богатства, че и днес ги зяпаме с отворена уста. Е едно падали, враговете, търгували реликви и започнали да издават ценни книжа и порици, както посочихме по-горе. Комендите на рицарите се превърнали в банкови фили. Али! Според някои историци, тамплиерите станали позна. Чими дори от еврейските лихвари и италианските търгов. Ски къщи. В на съществуването си орденът действително притежавал помрачителни активи. Ковчежетата му се. пълнели от дарения на земи и владения, десятък, мита и так. Си, доходи от земеделска дейност, откупи за пленени Мохаме. Дански благородници и какво ли не още. В това време първоначалната задача, защитата на пили, гримите, отишла на заден план. Тамплиерите станали висо, комерни и привличали все повече завист и омраза. Старите, идеали изчезнали, любов към ближния, братство и милосър, дие, все ценности, уважавани до едно време от отрицарите, но, после изтикани в забвение, 238, най-големите лъжи в историята трети, на всичкото отгоре орденът направил и друга фатална. Грешка, когато започнал да се меси в политическите дела, на владетелите. Рицарите се борели за влиятелни постове в църквата и светската власт, само и само да разширят своето влияние. Започнали да действат и като дипломати, както на пример през 1173 години, когато папа Александър III възложил на великия магистър да посредничи в спор между Франция и Англия. С тези си действия тамплиерите сами ускорили своя опа. Дък, като нарушили първоначалните принципи на чест и са, емоотвърженост, за които били уважавани. Духовната им тео, логия се превърнала в милитаристичен мироглед. Важни били, само златото и парите, както и самата власт. Така огромното, им влияние станало трън в очите на останалите властници. Богатството им ги направило могъщ политически фактор, на, който другите гледали с недоверие и който в крайна сметка, довел до тяхната гибел. Етичните им принципи затънали в калта на ежедневната политика, интригите и алчността за пари и власт. Всяка група, лишена от интегритет, рано или късно е обре, че на провал. Историята ни предлага достатъчно примери. Те са толкова много, че няма как да ги подминем. Особено, духовни групировки, независимо от какъв вид, които се пот, дават на изкушенията на властта, алчността и парите и преда. Вът първоначалните си благородни каузи, копаят собствения си гроб. Това е ненаписаната до сега, но действителна история на тамплиерите. 239. Строго секретно. Заболените в тайна. Източници на християнството. Няма нищо по-фатално за една религия от това да признае, че се корени в предишни религии и че е съставена от по-стари вярвания. За съжаление точно такъв е случаят с християн. Ството, като дори не сме назували всички извори, от които то е черпело. Някои от тези източници все още се пазят в тайна или бър. Зо се замитат под килима, щом стане дума за тях. Причината е ясна. Ако се разкрие, че някои учения и твър, дения на християнството са преписани или заимствани от поранни религии, това ще разтърси устоите на вярата, която се изтъква като оригинална. Когато човек способен, да използва главата си, разбере, че е крадено най-бесранно от предишни култури, той няма как да не се замисли. Ще се запита дали пък християнството е точно религията на от кровението, подарена на хората от самия Господ. Прокрадват се съмнения. Въпреки всички уверения на свещениците човек започва да мисли самостоятелно. Става подозрителен и започва да души като ловно куче. Подушил. Ли е историческата диря, той ще иска да научи повече. Няма, 12, 240, на най-големите лъжи в историята трети, да се задоволи с набожните глупости, със странната логика, т.е. опитите за оправдание на жреците, и няма да се хване на триковете на свещениците, надяващи се да в встра, хопочитание. Няма да се подлъжа от заплахата, че ще отиде в Ада, ако не вярва, До преди няколко века всеки еретик веднага бил оплачван. От църквата е изритван от обществото. Започнал ли да се, съмнява, се превръщал в пари понякога такива хора напра, ваутивали на кладата. По този начин властимащите държали, критичните идеи далеч от народа. Днес това вече не е възможно. Хората са жадни за просве, ще ние, искат да погледнат зад завесите и да научат историче, ските факти. Страхът от Ада вече не може да ги контролира. Не ги привличат и неясни обещания за бъдещия рай. Трикове, те на жреците са им ясни. Но защо, питаме най-наивно, дори и в цивилизованите, страни и извън клира все още има съпротива, при това ярост. На, срещу истината. И тук отговорът е ясен. В Германия например две трети, от населението все още се причисляват към християнството, макар броят им да намалява стремглаво и все повече хора да напускат църквата. Твърдото ядро отдавна се е стопило и, въпреки това, истината продължава да се потолва. Дори исто, рическите факти се процеждат едва-едва. В противен случай, още повече овчици ще напуснат стадото и няма да могат да бъдат стригани. Много църкви ще трябва да затворят врати. Цитираме ли правилните исторически източници, веднага, разобличаваме лъжите, скрити зад твърденията, че религията ни е дадена отгоре, тъй е направо от Господ. Затова и някои книги са толкова опасни. Някой продължава да дърпа кон, ците зад курисите. В образованието, сред водещите политици и в управлението на телевизиите все още седят представи, теле на християнството. Те зорко бдят за религията да не се, каже нито е една лоша дума, дори и да е истината. 16. Най-кратко гол е мейтел жив историята 3.241. Ха. А. М.Л.Р. Според нас обаче е назрял моментът фактът да застане над фикцията, истината да се издигне над лъжата. Затова в тази глава ще разкрием два източника на Христи, янството, останали скрити за широката общественост. След, което ще проследим назад пътищата на всички религии, за да стигнем до най-ранните им корени. Това ще ни позволи един, наистина нов поглед върху цялата история на човечеството. Да, обещанието Хич не е малко но нека първо опровергаем две огромни лъжи, големи, колкото кьолската катедрала. В известен смисъл става дума, за нещо, строго секретно, забравената култура, и до днес не се признава достатъчно ясно, че сме длъжни, си на една пръстара култура, тази на шумерите. Това е една, висока цивилизация от преди поне 6000 години. Своите тек, стове самите шумери обаче твърдят, че историята им е на по. Вече от 400 000 години. Първият въпрос гласи: къде се е намирала страната на Шу? Мерите? Шумер е част от Месопотамия. Смята се, че понятието Месопотамия е измислено от Александър Велики, който са. Него нарича земите между две реки Мизупио и МОС на Грац, Ки. Това е регионът между Ефрат и Тигър, намиращ се до голяма степен в днешен Ирак. Културата на Шумерите процъфтява, значи, в Месопота, Мия. Етимологията на думата шумер остава загадка и до днес. Шумерите са получили това наименование от друг на род, може би то е пеоративно. Може би означава хранещи, се със зърно. Друга възможност е да обозначава географски регион. Има предположение, че думата сумер има връзка с 242. Най-големите лъжи в историята трети, шайнар на иврит, с което евреите обозначили два града или по. Скоро две реки. Според нас това е най-вероятното значение. Предлагана е и преводът, страна на цивилизованите господа. Ри. Ясен отговор обаче така и няма. Още през 4 и 3 хилядолетие преди Хрис, ташумерите имали значими и добре организирани селища. Напоителни системи, интелигентна администрация, домашни, животни, рало, каруци, те познавали са колелото, изградени, пътища и селскоступански растения. Шумер имало хлеба, ри и пивовари, особено важно за нас, германците, гранчари, и дърводелци, готвачи и кошничари, зидари и скулптори, ко, рабостроители и шивачи, кметове и посланици, майстори на, каруци и администратори, писари и учени. Азбуката им се преподавала в училища, където младите. Шумери от висшата класа се учели да смятат, да рисуват и да пишат. Шумерите правели разлика между съчинение, приказ. Ки за животни, мъдрости, религиозни химни, научни трак, тати и разкази. С други думи, това е удивителна цивилизация, която отново ни показва колко сме заблудени, когато гледаме с насмеш, Ка на загиналите стари култури. За да развиеш писменост, се нуждаеш от невероятна интелигентност. Нека погледнем развитието на шумерската писменост по-отблизо, тъй като тя е изключителна преди да се върнем към основната ни тема религиозните предания. Откривателите на писмеността. И до днес учените спорят дали египтяните или шумери. Те се измислили първата писменост. Факт е, че шумерската писмена система изглежда съвсем различна от египетската. Началото на шумерската азбука обаче е скромно, също като. 243. Ха. А. М.Л.Р. При обитателите на земите край Нил. И те започват с картин. Ки. Изобразяването на чук, стрела или ходило ставало чрез. Рисунка на съответния предмет. Три планински върха означава. Вали планина. Скоро обаче се появила необходимостта да се. Изразяват и по-сложни неща. Така в един момент започнали. Да обединяват две пиктограми в една. Плача се обрисува. Лос комбинацията от око и вода. Думата принцеса Се, Ис. Писвала с жена и украшение. Рисунка на жена и планина. Означавала на пръв поглед, жена от планината, но в Дейст вителност ставало дума за, рубиня, тъй като шумерите си, Набавили роби, нападайки племената в околните планини, тъй като се наложило да изписват все по-сложни понятия, те започнали да използват вече съществуващи пиктограми, давайки им съвсем ново значение. Ето един пример, пиктограмата за река, две вълнообразни линии, означавала, вода. В говорения език, вода, нашу. Мерски се изразявала с глас на га, а. Отивам за а, е казвала. Може би някоя рубиня. Звукът, а, имал обаче и значението на ф, та е шумерите. Казвали, аз съм една къща. Така в един момент в писмения. Език знакът за река, двете вълнообразни линии, започнал да. Се използва и за предлога, в наклоне на чертавав. Развитието на писеемена и език. И до днес учените се удивяват от шумерската писменост. Тя изглежда така. 244. Най-големите лъжи в историята трети. Тази дума означава Ина просто едно име, подобно на Клаудия или Мария, чийто происход не ни е известен. Знаем, само, че тази инана е била жена с власт, може би принцеса или царица. Погледнем ли тази писменост още веднъж. Ще видим, че тя се състои от прави чертички и триъгълници, подредени. Много точно. Разстоянията между тях са равни, посоките са. Прецизни, а триъгълниците са с различен размер. Затова нека, погледнем думата още по-внимателно. Можем само да се преклоним пред гениалността на чу, вешкия род. Явно няколко умни глави в Шумер, обитаващи. Земите близо до двете реки, в един момент избират три. Агълника, който с помощта на чертички и определени раз. Сетояние може да бъде подреден в различни варианти, за да, предаде дадена информация. Тази писменост издава пред. Почитание към геометричните форми. В Древен шумерма тематиката вече е на високо ниво. Самите шумери наричат езика си не шумерски, а емегир, което означава нещо като местен език. Много по-късно по нашите ширини му дават наименуванието клиновидна писменост. Клинат представлява геометрично тяло, при което две плоскости се съединяват в остъръгъл.